Ja, som ni vet så är ni ju äventyrare. Ni är precis där första gången ni träffas på riktigt. Hej! Så ni kan väl dra en snabb genomgång vilka det är och vad ni har... Var träffas följare. vi någonstans? I, vi återkommer. Vi ja. återkommer. <laughs> vi vet om det är på ett världshus eller liksom så vi vet vad det är om för omständighet det här. Right. Jag kan dra lite liksom, det är på ett världshus i staden Tamar. I på Världshuset. Perfekt. Okay. Jag hade <laughs> ja, satt den där <laughs> <bilden>. <laughs> jag ja. Jag ja precis. Det är en bur burk med snöre. Ja. <laughs> alltså, äh, vänta lite, vad ska jag få Nu får jag säga vad det är. Jörn. Ja, vem är du? Ja, men jag. Är... kan du, du, du går dit till datorn där. och ska du slå upp bloggen så du kan läsa min bakgrundshistoria. Mm. Mm. <laughs> ja, du vet, det är ju ja, det. Äh, ähm, Jag tror aldrig det ligger på, på fyra ja, ja, ja. ja. ja. Jag tror aldrig på fyra personer. Jag har Jag heter Aliana. Ä Alian. Oj oh, ja. då. är det Alien, alien. alien. Har sagt klart namnet? <laughs> Oh. Allgärna, det var lite punkta-invecklat! Allgärna är ju! Ja. Jag, jag är drov, jag är klärd, hela enda healer här. Jag är väldigt ful. Vi vet, drov brukar vara det. Ja, Jag har vitt hår, klassisk drov-hår, alltså röda ögång, 1,70, lång och det. Hur mycket väger? Har du nån fetisch eller? Det där var inte jag Du vet jag inte ska Ja jag är inte fin sånt. Nä, 50 kg. Ja bra. 50 för då kan vi liksom ta dig ifall vi inte har så mycket packning så kan man liksom, om du skadar den eller bära iväg dig. Utan att Det blir perfekt. 100 kg kvar bära. Kan bära två mig? Här var ni honom. Men, men där det var ju inte... Men alltså. konstnären är ju inte finare <laughs> väg. <än för> <laughs> Han gav ett bra pris. Ja. Jag vet inte hur jag kan nästa <laughs> gång. Spegel. spegel på <laughs> vägret. <Där. så> <laughs> jag har <är> ju inte hon bildat mig. Men det var ju så för när när de hadelsmän och kvinnor rädde sig ut och gifta sig. så då skickade de ju porträtt på folket. Mm. Och konstnären målade ju aldrig hur de såg ut på riktigt Utan fina blir <tanna> <stannul> <tanna> Ja, jag är inte det, kör nu Ja, jag heter Svensson Talandro Kommer ihåg det Jag är human, neutral Jag är rough Jag tror att det ska ta rogue Det ska vara rogue Jag är rough Jag är två rog Ny klass Har vi två rog? Tre Tre. Tre är det här är så blir ställt Ja, jag sa det. Det skulle bli bra. Uh, alltså, jag vet inte vad jag äger än. Jag säger... En ställt, ställt, ställt, ställt. ställt group! grupp 80 kilo och jag är en någon... Ställt <h às> Jag heter Sli. Jag kommer inte ihåg de andra namnen. För att stå på papper. <laughs> Hemma. Sli de andra Jag fick fram dem genom att slå tärning av min bli. Vilka dåliga föräldrar du har. <h Factory> Nej men jag tänkte, det skulle vara kul att liksom, bara slumpa fram allt ja. med tärningen. Jag är en Genesis World Mage. Så jag byter, byter lite temperament och lite humör beroende på vilket element jag vaknar från. Är, så, det så, är det random det eller? Nej det, det bestämmer. Det. Aha, okay, aha. Varje gång han går men, på short rest så kan han byta element. Så jag är, har Earth, Fire, Storm, Water och Wind. Lålar lite ja, det är Och han ser ut så. Ser Genesis ut. Vi ser. Nesai, ettan. Genesai det ser ut som det ser ut som heter han i Lotta? en Uh, jag är ännu 70 lång, jag väger 90 kilo. Ja, uh, och utseende och sånt förändras också beroende på hur jag, vad jag äter för element. Ändras till en också. Vem är det där? Mm. Oh. <laughs> jag, får, jag får bonus beroende på vilket element jag är. Så får jag lite bonus det. och Och i vatten kan jag andas under vatten. Mm. Så jag kommer lite sneaky av mig. Så om du är under vatten och är i vattenelement, du nog somna. <laughs> <Och våppnar vatten. laughs> ja, då vill vet jag veta. <laughs> Direkt. Eller som luft, det är ju... Då flyttar flyttar upp här. <laughs> Eller in Så... <en>. Bra. <laughs> ja. eh, Morotar, eh, Drow, Rogue, med alla andra ungefär. Eh, vitt hår, svarta ögon, en lång väg väger 68. Ja. <laughs> jag, jag är näst fulast här, glömde att tillägga. Snygg, <laughs> <va>? <laughs> jag tillägga. jag är är rätt snygg faktiskt. Vem, vem, vem har mest i karisma då? Jag vet inte, jag har är tio, jag har, tio jag har plus ett. Jag, jag har 14 totalt på. med. Ja, 11 är alltså, var ni för plus då? Plus 2, no. plus 1, plus 0. Ooh. Nimmer 2. andra med mig och som minus <laughs> 3. <laughs> det då delar vi ju fan på ja, så här det. Jag Det femton. 15. Eh äh, jag är human nekromancer. Jag använder en godisklubba som vapen. Ja. Och är det något att fotoshopa nu eller? <tills> <stills> Nej, det är ingen godisklubba på den här. Nej, det jag tänkt. Typ det, Niklas han skriver ju logg och chock <rur> Lite på din själv. <skratt> ja, det Kan Jag, jag <lugor> själv bara typ sticka med en klubba och gå. Samla flugor i <slickar> flug backskogar vet du. jag bara samla flugor. Ja. Har jorden gått upp något till väkt och kan vi då <laughs> <laughs> <laughs> Ja, det. Ja. Det är du som skickar gråden. Jag heter Matteus, jag är Warforged Fighter 2 meter hög, 150 kilo mm, cool. Det lyfter vi inte om du bara... <laughs> det är Ramlar du så ramlar du, då får du hitta det Behöver vi en mekaniker då? Ja, en goblin Där var en mekaniker Jävla perfekt. Goblin, delvis mekaniker i alla fall. Ja, det är, det är, det är skelett som är mekaniker? JA! Är så gör jag, ja! <coughs> Går omkring med flail och sköld Ja, seldom Dong Shorter jag jag har en eh, Hoffling Road Tre fot hög Och väger 40 kilo ungefär det tre, fot, med, tre, nej, tre fot Tre fot också. Och, och du har ju en till med dig ja, det. Sen har jag Min lilla minion Jeff Min gnome ranger Ett litet skelett som jag har med mig Jag kan ta över det är inte Nej det är <här> det. <här> Fan jag kan inte döda <här> ja, Är alla reda då. Ja, jag tror det Då börjar vi då ni har nu samlats i ett värdhus efter galande tuppen I staden Tamar för natten Det är inte ett stort värdshus Och på övervåningen finns det bara fem rum som ni har i löjr För att sova i eh, Och på nederhåll... Föjt att ni får med Fredrik Men jag öppnar ju bara en... Det en låda och lägger med... är att... ni får ju sova för en annars och på bottenvåning så är det ett stort rum. Det är sex bord och det är som en liten bar framför köket. Och ni, ni ligger längst in, till, liksom längst in till höger när det är en eldstad sitter ni allihopa. Eh, ni dricker en våldfri sorts dryck, äter lite köp. Men Svensson? <laughs> du ser en gubbe sitta på andra sidan rummet. Eh, han sitter och kollar hur liksom, han verkligen stirrar på er. Han har mörkt kläder. med kräder. Han har grått och liksom grått hår och skägg. Han röker en pipa och han liksom är väldigt framåthukad. Han håller blicken fast på er utan att vika undan. Till slut börjar han gå mot er. Han haltar kraftigt och är ganska krokryggad. Han kommer fram till er och säger Mitt namn är Luke. Det var inte meningen att stela så men jag undrar så att ni är äventyrare? Du tittar bara på mig för jag är så vacker. <laughs> Öhm, <coughs> han sklåkar lite där Han oh, länder till någon annan Ska vi läta på ryggen? Klart vi hjälpt Ja, det är... mm. Vad vill du? <här> rakt på tak Det jag Jag är eld-element jag börjar rösa Nej, men det är liksom det första som jag börjar som. slår mig till! Vad är var så tråkigt så? det till, det är Jo, det är så att jag känner till en plats. Eh, enligt legenderna ska den ha enorma skatter i sig. Och jag undrar om ni skulle kunna tänka er gå dit och ta skatterna. Kan inte du berätta? Svaret, hur var det du berättar, för berätta med? Berätta legenden. Eh, enligt legenderna... Så är det en gammal alvstad Och den är en grotta under marken Jag vet, det är väldigt Ovanligt med alver som bor under marken, ja. men är Det Är nog speciellt? Det finns några här faktiskt som har erfarenhet <skratt> av det, <skratt> ja <skratt> Men Och de har en, och det var så att det fanns en Stor trollkarl där förut, som hette Alcarest Han var konungens högra hand och Han jag höll på med hemliga experiment där nere Och ändå så dödade han även kungen Och de flesta av dem som bodde där nere Och det är så att den här alkarest har en bok där nere Som jag jättegärna skulle vilja ha Resten av skatterna får ni Men den boken vill jag ha Vad är det för har... bok? Det är det vi inte riktigt vet Vi tror att det kan innehålla hans experiment Vi kan få svar på det som hände där nere Vi kan få svar vem Alkares var men, du? hur försvann han? No. Jag är en av de lärda här i staden. Var har du för intresse av det här? Vi vill lära oss. Varför då? Det är mycket kunskap. Och som lärd, det är det vi söker. Kunskap. Men vet ni hur, han person? Det är det vi inte vet och det är det vi hoppas finnas i boken. Lever Så det kan försvaras. få in också. Det vet vi inte. Ja, vi måste diskutera det här. Ja, kan du gå iväg lite? det Jag går till jag kommer en stund. Ja, hörrni, vad tycker ni om det här då? Vi är i Ska vi slår i det känns lite, ähm, ja, nej. Kör bara Kör! Jag ska vi inte gå så? Nej, var. inte så! <laughs> <laughs> Sticka i Kör, ja, det är ju det är ju Vi lär gå ner och se varför, vad som står i den där boken, innan vi lämnar över. Är. Ja, jag vi... är det något skithäftigt, och behåller vi den nu och drar. Är det någon som är smart här och som är mycket wisdom? Minus ett? <laughs> eh, nej. Plus ett i alla fall. Ja, plus två, sex, ja, plus två, plus, plus åtta. Vad, vad du? tänkte du med det då menar ja, du? Det här kiner ja, man Vad vi på? Vad, vad, ska vi, vad, vad ska vi ha, ha vad det till? du mm. Då kör vi. Då går vi hämta boken tycker jag. <skratt> vad kom logiken där det är så Alltså, det är inte rätt Det är inte så att en hästtransport kommer komma med <skratt> bok här boken här Nej men vad är, är det? måste redan, jag att det är inte. Vad är det som kan hända? Det, det, är, liksom, det <skratt> kanske finns något i där som dödar oss på vägen hur många är vi liksom 1 2 3 4 5 6 7. Ja, vad, vad ska vi kunna göra? Oss. oss? ja, det är... Ja, jag det kan strål. komma på flera stycken saker Nej, du kan stödja stöda oss. Jag kan. Ja. Du, du har varit på många äventyr tidigare du eller? Då det har oh, jag varit. Lika då? Kan vi inte fråga här, alltså, kanske kan ge så... oss något så vi kan liksom starta på vägen så vi ja, kan liksom... är någon här som är bra på att övertala. Vad är det då? Persuasion. Kan kanske vi följa med? Intimidation. Intimidation. Okej, hotan. Persuasion. Ja, eh, persuasion är skit Ja, för jag, jag är inom en militär rank, kapten. Jag vet inte vilken, vilken militär. Om vi letar upp mm. något ställe, ska så jag fixa transport om du kan övertala dem. Nej, mm. äh, men försök att övertala dem Kolla lite. Nä, vi, vi kan, kan få Vi är ute på lägen. Men vi Nej, det är, vi, vi, vi är, vi är väl inställda betalning. på att gå iväg och, och slakta lite monster så är det lite XP. Nej, ja men det är alltid förståsbetalning, ja, det, det är ju helt säkert. Vi lär ju få någonting för det, det. Det är så det funkar. För att ge oss så, ja, väg, så måste, måste vi ha ge någonting början. för att vi ska Ja, det mm. ah, ah, ja, vi, vi ja, blir Ja, jag kommer, kom. Ja, jag ska ju komma. du ha givlig Ja, ja ja, vi vet vad ni säger och <skratt> Alltså det är en lång resa så här och vi har inte så mycket så vi behöver lite proviant för att be oss iväg här för att kunna komma iväg. Uh, och pengar. <här> ja, tack! <här> <här> ja, ja. Så, vad kan vi hitta sånt i stan? Eller någon som kan hjälpa oss i stan med liksom utrustning? Så ja, vi kan... Det kan jag fixa, utan problem Om vi, ses här, vi ses här i bitti utanför, och jag, jag följer med dit Jag leder dit, men jag går inte in i grottan för jag är lärd, jag är inte äventyrare Jag kommer inte, jag vet inte vad som finns där nere Så sant? Hur långt är det till grottan? Men... Det är bara i skogen här borta Jaha, okej okay. <här> Varför låter du som alla dina? <laughs> Vadå? Det, det, det, det känns som ah, ja. att du, du döljer någonting för oss i det här. Nej, vad skulle det vara? Ja, det, det känns som att du håller igen med någonting. Nej, <skratt> lovar. Ja. Så det, är så det är någon som monster och sånt man inte ja. på. Eller, eller hur kan man slå på något vis och se om man vill göra ja, det för är... Insight. Okay, insight. Insight för att se vad det, det är. Det är plus två steg. här det här borta. Insight? Är det någon mer som har insight eller? Jag har plus fyra på det. Ja då slår Nej, det. du. Ja, det du känner jag. det jag, känner jag, känner jag, här, jag har plus två. Och du är också plus två. Ja. Någon mer som, jag vet om som om har jag det? Vet om jag, jag har plus fyra. du? du plus fyra? Insight. Nej, insight. Insight, får det den är det. Vi Nej, sig Vet Har du utsvarat någonting tidigare? Det är ingenting där. Så plus två är det bästa vi har på Insight. Varför är ni så många? Jag har bara fyra. jag bara fyra med ras och lite Vi har bara plus två som bästa jag Vi har bara plus två är det ni vill kolla så att jag vet? Jag vill bara kolla om man döljer någonting. Om man ljuger om boken. Nej om man nej, om, nej om han är. döljer någon precis om han vet det, något om mer om mat som kan man, finnas okay. där uh, om han har tillbaka någon information om Ja, det. ja precis. Om han underhåller någonting som man Absolut, kör. Men vad vad, vad det är insight så det är plus två alltså. Uh, och insight är där wisdom modifier och din plus två han ah, är fortfarande plus ett i alla fall. Custom, man <här> så <då du> <här> <här> jag jag har 15 plus 2. du tränar ja, 15 plus, plus, plus, plus 2. Alltså det plus två? Då Och två i insight och. med eller ah, 2. Men slår du först att provar jag efter. det då har plus tre då. Ja, så det är wisdom modifier. Men han har plus fyra. Plus 2 och så i modifieren och så Ah, kör det. 20. <laughs> Två. Två plus. Fyra uh, han ser ut som en skön gubbe. Nej, liksom, du får jag, jag göra samma check direkt alltså, efter då? Han, Ja, kör. Vadå? Får du slå med en sån där tänning? Vad var det för bonus? Det var ju tillbjönt. Nej, det är ju uh, ja, plus. Ja, det var minus. Ja, plus tre. Det, ja. no, okay. 18! Uh, du får liksom... Han vet nästan ingenting om det här, Utan han vill ha den här boken. Men liksom, det du ser. Är det är ju inte bara han som vill ha boken. Nej, men nej, som nej, han sa nej, nej, nej. det var flera lärare. Ja, ja. Men annars han vill ha boken. Han vet ingenting och kallar grottan. Men han vill ha boken. Ja, men då är det ju bara ja, ja, ja, man, det det är, en belöning. Ja, fan. Det är som han sa, det är skatten i skattarna. All all alltså det är, är ganska bedöning på boken, det är därför han vill ha den för att han... Men de vill lära sig nej, saker, det är det det märker han vill ha här, att lära sig. Men då så vi tar skatterna i grottan och så tar vi till, boken till högstbjudan. Ja, men jag säger det, vi springer ner, kika vad som finns det finns några något häftigt skit i eld? men det ska vi åläggas så vi kan, Ja men vi, vi, jag tycker det, vi bestämmer att vi... vi får vi eld, en... all... all... så alltså, du får sätta dig i eldstaden eller något... Mm. <laughs> Vi, vi, vi kluffar vi, ner den går vi. Vi går med på din, på din deal liksom. <laughs> ja, men jättebra, jättebra, Vi ses här imorgon. Och då mm. skulle du fixa fixat saker då. Ja, jag fixar. Mm. Vad är det ni vill ha? Mat? Ja. Ja, ja tack. Öl? Öl. Victor och en mot dig, absolut. Ja. Nej, måste räcka ja. hela äventyret. Ja, gärna, gärna. Om vi har eld är nere i grottan behöver vi facklor och sånt Nej, du lyser upp dig. runt Rundt dig precis. Det är inte jättemycket du lyser upp men det är just Men jag Nightwish. Ja. Night ja, han måste han måste ju kunna tända eld på om det sitter typ så här klassiskt facklor i väggen och sådär. Han är elds, ja, jag eld facklor kan hjälpa dig. Ja, nej men ja, Nightwish får så wakna som. Jag tror att inte... Jag jag Nej. Kan jag dra en här nature check sånt och liksom kolla okay. skogen? Ja, ja men det är bästa av Ja, nej, ni kommer till skogen. Ja, eller vill du se, vill du veta? Jag vill liksom veta om... nu. Ja. veta om skogen? Ja. Vill du alltså, kolla in skogen? Då måste jag. du gå i skogen. Ja. Vill du veta om du vet någonting om skogen? Jag, jag vet om jag check. vet någonting om monster och sånt som är i skogen. Ja. Nature om du vet om monster. Nature, det har jag. Nu står jag vad jag gör nu? Då kan jag köra history. Är, är det någon av de andra modifiers också? Ja, uh, nature, intelligence modifier. Yes. Plus sex vet Jag ska okay, kolla vad det finns för monster I ret kan <laughs> <laughs> <laughs> <Men ett but laughs> fail. <laughs> ett plus sex i skolan. Det är att den nu. Du tror att det är? Det finns en grönt i <laughs> <laughs> <laughs> Men kan jag köra history? Men det kan ju bara betyda en sak: <laughs> ja, grana. Mm. Grana. Ja, ja. Tidigare anfall från skogen Ja, exakt Tidigare anfall från skogen Om det har hänt någon spektrum det, det, det Har historia. vi hett oss iväg? Nej, nej, det nej. Det. Vi har väl bara vet om det reta området 16. 16. 16. Det går inte så bra för dem uh, Nej, det, det här är ju väldigt fredfulla byar Det du vet är att de har bott alldeles där förut De var väldigt fredliga Men så det verkar har hört bara från historier liksom Berättelser och sånt för Ingen vet riktigt om det ens finns någon, utan det är bara historier. Ja, det jag vet jag. Det. Nu sover vi på saker, tycker jag, så kör vi. Nu sover vi och honom där imorgon bryter. Vi, vi att. Händer ja. någonting under natten? Mm. Nej, det är lugnt. Mm. Jag vaknar som eld. Eld, absolut. Jag mm. fortsätter med. det här. Tror jag att det är bra sen i grottan? Tuppe i noll. Det blir fyrt att bädda sängen. Yes. <laughs> okay. Solen stiger. Ja, de, är, de står här utanför i väskor. Det är bara att det är mat, det är i alla fall, för fem dagar, var. Ja. Jag springer runt och kollar kvaliteten, på ölen. <gör> det, är är, ska vi det är det till varje med Ska öl? vi skriva upp det eller min... Ja, det är det. Lär ju skriva Men jag bara tänker... Jag skri... skriver öl. Det. Vi kör inte så hardcore nu, så att vi kommer behöva mat. Nej, det är Det bara rolig grej. Jag skriver öl. Det är därför jag frågar, alltså. Jag frågar inte redan liksom, vi... för annars så kan jag... man göra mig sitt inte info som han har istat. sagt också, eller? Kommer du kunna dra igen det då? Eh, här har ni papper Vad är ja, det, vad är det? Han har inte sagt någonting, han har sagt att vi ska <laughs> Han har sagt ett namn, <snittet bok. <snittet bok> <snittet namn typ Vad är namnet då? Det kände vi nog igen, det kan inte inte... Ammarant <snittet> <snittet> <snittet> eller något Vi frågade Luke om namnet igen Ja, ja vad heter han? Alkares Al Al Al <snittet> <skratt> Ja, nu kör vi Ja, men... hur um, går vi Vi har börjat gå, gå till grottan Ja Visa vägen Kom igen visa vägen Du går först Ja jag går jag följer mig och så börjar han gå det går inte snabbt som sagt han ställt fram dig. Hur mycket väger du? Ja jag är inte stor om och jag väger inte mer än 50 kilo. Han är ganska lät. Nej vi vi kan vi kan ta dig. Jag stiger upp på dig. Du lyfter upp honom utan problem. Ja exakt. Ja så ni kommer. Jag vrider upp trycket i din servo lite så du orkar lite mer så det ska du ta med. Han följer. Ni börjar gå. Till slut kommer ni till som en liten stig. Då säger Luke, in här, in här. Och så börjar ni följa en bit. Vänta, jag vill, jag vill dra en sån här check på om man har några suttvens för nu. Ja, ah, det är Insight. Eller nej, jag vill dra min nature check igen. <laughs> jag vill nature. Vad vill du se om nature? vill se om skogen? Nej, vad är det de farliga djur? Ja, slå. Skönta, ja. 14 20. 20. Ja, det, är just, det enda ni ser är lite äckhorror och... Det är jag säger, jag inte det kan vara någon varg, men det är, är, är skyggvarg så den springer ju där. Inget spår eller något sånt. Det är inge, nej, det är inget farliga monster här i ah. en fredbund skog. Jag tar upp en larmbörst och skjuter en äckorre Ja, då testa. Det är en attack. Ah, Fumla inte! Plus! Ett critical fail, det är allt <absolutely> <laughs> som är bär på! Det värsta är att fumlarna som ska döda en av oss. Kommer han vara den klumpigaste personen i laget? Elva. Ja du träffade. Och det är en värst. Oh! Måste jag slåa skada då eller? eller är han bara död? Det var <skratt> det <är bara> <skratt> Jag höll på att ställa insikten. In för <skratt> en grottan. Han flyger med och sitter i ett träd vill inte tar oss bara rycka Alltså ska du ha pilen nu? Ja ja nej jag springer och hämtar den. Ja för du har inte så många pilar. Ja, med Karin också han kan jag ha sån baiting. Ah, Kortan. Okay. Fortsätt. Ja den är med. Det Alltså det finns det. Det är bara en dag. Ja, just nu följer ni en liten... Är vänster i rakt, Nej, ja, ni följer vänster där. Okej. Okay. Mm, och sen ja. ni fortsätter en bit mot till... Mot bokstegna? Ja. och sen säger han, stopp! Stopp, stop, stopp, stopp! Nu ska vi in här, och det där ni ser det är träd, ni ser inte en stig längre utan... Yxan! Det, det är skog, hans och man... Han säger, jag hoppar av här, och så hoppar han ner och så börjar han leda er genom buskarna. Då, då håller jag en hand på hans axel, ja. så att den inte kan smitta. Ja, har håller rulla en halvtond upp på axeln, ja det ja, men vet allt men men det är så ja, det som så det. det är så det är så det är så det är så det är det är jag tycker är det är som det är så att. det är ja. så okay. ah, okay. <laughs> <laughs> det är så det är i det Då så det är så det är så det är så det är det Ja men då gör vi det, eller ja. jag gör det i alla fallet ja, Det känns, det känns det. som en ganska bra idé ja, håller vi, håller vi, i ja, vi håller oss bra. långt in i skuggorna Ja ni gör som man som säger, ni går djupare in i skogen Ni går ytterligare någon timme tills Luke stannar Här är det, han pekar mot, man ser inte, det ser bara ut som ett träd Men när man kollar närmare så ser man att det är faktiskt en grotta där Nästan helt igen vuxen av träden uh, Han går fram till det här, börjar rycka lite i grenarna och då ser ni att det är så en sten på. Luke håller på att fiffla i fickan, drar upp en ring och trycker den mot dörren. Då öppnas den. Han har en ring alltså. Vi snurrar ringen. Han kollar på er, ler och bara, här, varsågod. <snodden> Kinnarna okay, <man är> först. Vad är det du inte har talat om om ring och magiska grejer Den här hittar jag. Ska alltså, det. Passa in. Det har jag läst i en scroll. Hur gammal är du? Ja, så, nu nu, nu får ni göra en här check på honom igen bra. Ni är som är duktiga på det, mm, nu är det Ja, ja får vi göra där borta då, då hade vi mer än plus där borta Du har en insight på honom Vad är det du vi vill se? Ja, vad hon har nu fuffens för sig Fuffens som... Som man liksom tänker låsa dörren För att ställa som pämst Okej Eller känns det som att det är bra att kolla Någonting löljer han i alla fall Vad är det? Du tyckte... Du var stor och skockade Jag kollar magi arcanar det nå vad hon han det honom. Ja. De är på uh, Nej, inte på honom, på uh, de, uh, Nej, på honom kanske är bäst i fråga området området, jag för området. annars inte väl inte väl inte det är väl inte väl det är inte väl inte väl Så väl Jag är plus väl Annars. väl Ja. väl inte väl inte väl inte väl inte väl inte väl inte väl inte väl inte inte men det kan ha varit så att han har varit med om något magiskt tidigare under sin år. Han öppnar precis ja, en ja, dörr med en ring. Jag <laughs> tror han har varit sig. med om något magiskt. Kan inte jag göra en history -check på honom? Ja, om du vill veta något som han... 15? Jag tänker att det här kan 15. ju vara ha han som, men, det Alltså han. Ja, samma. Ja, det, kan... äh, det, det är det samma sak. Bra Det, här, det, är, liksom, det, det är något magiskt, kolla, kolla det, om du Nej, vi vill kan... jag känner... du kolla history -check på gubben, alltså kolla så, ja. så att det inte är han som är den här... Arkana. Shoot. Är du så smart? Ja, det är mera Insight. Historia, det är liksom om du vet någonting om honom. Men Insight, då kan du absolut se om han är det Insight, Wisdom. Wisdom, vad the fire och så Insight under det. Jag har inte Insight. Då är det bara Wisdom, vad Fire får det ändå. Kanske kan du vara. Det är någonting med den där tärningen Nej du. Han ser ut som en vanlig gubbe. Jag vill göra samma koll. Du måste få reda på om det Tre, ja. Plus 3 det det var. Mm. Ja. Det, det behöver vi inte mycket. Nej, äh, ja. Nu, nu går vi in, kom igen Nä, men, ja, jag, jag, jag... vi inte bara banka ner ändå? Kan vi inte bara fråga om det här är som en sån här Ikea dörr som stängs? Du vet man man går in så. Vad är här? Nej ja, men ja. <laughs> om det är sådan dörrar som stänger sig. Kommer den att stänga sig efter oss? Så här ligger till, jag måste stänga dörren. Eftersom inte jag vet vad som finns här inne så kan jag inte låta, om det kommer någonting, komma ut i byn Kan inte vi stänga dörren även inifrån, med ringen? Det är det att ringen finns bara utanför. Men kan vi inte slå till han? Initiativ, tjej. Slå ner dem och vinna hastan. Va? jag tänker inte bli Varför finns ingen bara på utsidan? Eller jag vet han inte. Hittar så att, ni kan gå in och kolla Kan om. vi får din ring och låsa inifrån? Det jag, finns tar ingen jag måste, måste låsa mer ringen här utifrån Det finns Kan vi inte bara ta, ta, ta med han in? En ja, binda fast Vi ja. tar med han in kan ni. Vi. Vi, vi sätter den på er med saxlar, sen går vi Ni sliter med han in Jag sliter ner Strength check Strength plus 4 Ja, jag med 16 Misslyckas, han hoppar undan Ja, det är det han är gubbe. <laughs> ja. alltså. Hur ska gubben kunna hoppa undan när han är halvt? Det, fan, det är ju något klurt så. med här ja, det här alltså utifrån. Alltså, men sluta på, det. jag vill bara ha en rejäl. Någon råk, skäll ring från och så låser vi inifrån. Det. Ja. Ni är ju snäll. Ni kan ja, men, ju gå in ja. och kolla om det finns någon låskar in. Det gick bra, ja, skäla, men vi kan ju gå in, som sagt. Ja, vad fan. Jag gör att vi ska gå in samtidigt, så kommer vi dela gruppen här. Men det känns, känns ju som... Ner, det att... känns ju helt... Var insight för att kolla lås på dörren där? Du går in och så är det dungeoneering. I... Vi måste gå inget. Sådär, nu var det Emil för dörren. Nej, jag Nej, har jag inte jag gått inte in. in. <laughs> jag vill bara kolla upp. Alltså, Emil är i huvudet. Alltså, jag... alltså, jag är sugen på att gå in. och Kolla upp det. Jag hänger på bakom. Jag vet att om ni gör det här, men det här är ett äventyr. <laughs> <laughs> det är någonting som ska hända för att ni ska här komma in. Okej, okay, kom in. Ja, jag är in. Jag in i len går in. Jag fattar den Ja, jag också. I hela inne då är jag precis jag är inne. Jag springer den Ja, men vi går in och så och sen håller jag mig långt ifrån Albert för att inte förstöra min Darwin. Jag jag vinkar åt honom när han såg. Alla villka till. Alla har verkligen alla gått in. Ja, jo är lite kvar. Han står och kollar på det och ler. Och jag står innanför så här. Kom, kom, kom, kom. Elen gick in! No, eller hur? <laughs> Okej okay, då! Är de där inne? det <laughs> går också in! Okay, ja. Han tittar på er, han vinkar, och så stänger han. Det blir påsvart. Förutom runt Förutom, andra. Hur tror jag som ja. lyser? Jag kör Darkwishen. Jag tänder min fackla på det det andra. Nej! Ja. Inga ja, du, nu ska vi vara... Och jag nu, går först in vi, i ordsäldern. Vi ska köra ställt liksom. mode. Oh, annars så gör vi så här nu delar vi upp oss. Så en grupp i delta team. <laughs> <laughs> Men vi har aldrig fått beta. då dom, dom, vi Ni kommer in här. Det ser ut som här. Aj. Lite till höger. Ser ni en staty? Eller? Är först. Du ser en staty. Och om du går närmare så ser du en staty. Ja, jag följer på. Här. Ja, så då ja. ser alla just statyn. Det är en allersk. En svilly allvistat typ. Är du arcane check, velibje check? var mm, Vad <laughs> ska man göra? Vad vill ja, du göra? Men får Precis, man ju hoppa. Jag vill kolla på en av varje. Arkana, vad är det? Är det en magus. Magus. Ja, men då vill jag vara en av varje. Jag vill ha en här varje. Jag vill vara en Och det ni ser varje. kan jag se på en gång. Ja. Det är att den håller in som en skål, och det är nog flytande i skålen. Nej, Albert. Du ska inte dricka. <laughs> <laughs> Nej, men nu är en svart karaktär. <laughs> det var jag förra gången med, Fast jag inte lyssnade. <laughs> <laughs> men uh, arkana, check Först. 19 år. Så jag tränade den, två, och så är, vad är det visst om de där också, eller? Alkona intelligens Int. Intelligens, där är jag plus tre, plus fem Så tjugo 20... fyra, fyra. Du, ser, du känner att det är något väldigt magiskt över det här gugget som ligger där i Jag får inte veta redan på vad Nej, du vet inte riktigt vad det är, men du tror att någonting kommer hända om ni gör någonting med det här gugget Och det mm. ni ser är att det är svart Niklas, Låt robotten prova det är en Kan jag analysera? Du kan göra, nu gjorde du ju liksom för känna något mm. magiskt Gör du en orkan check, kan du kolla vad det är, om du vet vad det är för magiskt Jag tänkte bara att eftersom jag är immun mot pojsen och sånt Du vill dricka det? Nej Alltså, Ta en liten alltså är det, det pojsen för... så då är det inte magiskt Då är det ju bara giftigt Det mm. är ja. alltså om det är farligt då. Jag kör samma och så kollar jag av är mer Om du, vet vad, vad du gör. vet vad det är för något ja. Två. Alltså hur slår du? Nej du känner liksom Oj det är några elektriska vibbar du får, men det kan ju vara från Joel lika gärna, han är också lite magisk av sig. Ja. Så ja. <laughs> men det är en grej mera som är oh, Winston. Kör. Winston, vad vill Int. äh, Arkan. äh, inte. Ja, har jag tränat igen Så det är, så det är bara, Man, man, man kan lägga det. den inte är tränad igen. Ja. Ja. <skratt> <skratt> det är det bara våra slag Ni är Det är så en sån som vi Som Albin, vi står där båda Slå honom till med jag som stör Eftersom att jag är magiskt byggd Ja, du har stått och grunnit en för... check här nu Ja, okej, okay, okej, okay, okej okay. Slå bra nu var, var var Vi kollar vad det är Vad int Var det int? Är, är ja. Var det int? Mm. ja plus två har du Plus två, och det där var inte Nej, du är inte tränat, är inte tränat dit, så Det är bara plus två Åtta <skratt> Nej, det är samman. Allihop är inte den. får svåra. Får inte med än typ 16 än 16, 17. Uh, du känner att du har varit med om någonting liknande. Du tror jag du gör någonting med den här så kommer det aktivera någonting någon annanstans. Vadå bara någonting? Det är någonting du måste göra med det här gucket och det kommer att aktivera någonting någon annanstans. Okej, okay. vi, vi ser det dig längst fram, du tänder att ja. alla backar. Ska jag elda på det? <laughs> Ja, jag det är upp. ren roolja. Stopp, stopp, stopp. Vad ser jag längst ner i... Du har ju också Dark Vision. Ja. Men du ser inte hela vägen utan du ser bara en rak gång. Liksom. Det är jag... grottväggar i sidorna så alltså, det är ingenting med därifrån. Om det är något magiskt så det spelar det ingen roll om man Alltså, jag är ju search, alltså kan jag, jag liksom söka av korridoren liksom? Mm. Det beror på var du söker efter. Mm. Ja men söker efter typ fäller, falluckor, alltså mm. löndörrar och sådana saker, det kan komma ut någonting om vi skulle göra någonting. Ja, precis, men, det, men det är fullt möjligt att liksom, sätta ner händerna i det där skiten. Vill du testa? Nej men jag frågar om det är möjligt. Ja, det är guck. Det, finns... ja, men det, det, det är inget synligt fält som gör att man inte kommer att. Okay. Men då, jag, jag söker av liksom rund, Ja, runt statin och korridoren Absolut, fäller och löndörjar alltså Absolut Något sånt där som ja, det, är det är som ska uh, Search jag har plus två Och sen så är det Är det någon sån här uh, Search ligger under Intelligens då har jag plus noll Men jag har plus två För jag har Jag är lärd mm. i det då, då sex Jag kan också köra en körs. Ja, kör. Sure. Du hittar ju inget speciellt. <skratt> du gisslogar. Du, hittar du hittar det är behöver hittar en liten tändsticksas. Tändstickor. Sen <skratt> vill, vi vill att vi ska tända den alltså. Men då. kan man inte stoppa? Vi, vi inte vi inte någon som provar stoppa det händer ni först lite dricka. jag tar upp lite jord och kastar på den. <skratt> ja, det är bara googlar runt lite. Ja, men, <skratt> liksom som jag jord som... jag tänder eld på det. Det jag, jag backar ett par steg bakåt. Jag med! Jag är långt borta Det börjar brinna där i Och sen tänds hela gången <skratt> Nu kan jag skriva på hur många tändstickor det hittar jag Hur jävla svart det äh, 20 det är det jag <skratt> har? Hur fan är ja. det? Ja. Ja. Jag bara kallar det Det är lugnt, ingen vill Hörr! Jävligt bra men. Så när det tänds så hör ni någonting här bortifrån Ni hör något vi har jag är långt in, <laughs> långt in i skuggorna! Långt <laughs> in i skuggorna! Det är inga skuggor kvar! Sen har ni som povar ja, som slår mot stengolven. En kentaur! Nästan! En minitaur! Min Woho! Uh, yes! <laughs> det ska bli kul! Initiativs! Ni kan det är ju kul att ni tycker att det är stots. kul! Men det ska bli kul! Han <laughs> <Men, laughs> <Men, laughs> hade visat stött på en då kanske! Jag tror han det har inte varit alls nu borde man ju kunna. fast det. Vi måste ju ta in. reda på liksom vad alltså, han, han har på sig och sådär och så vad ska vi ta reda på vad han har på sig för? Ja, så, <laughs> man vet vad dör om man har, man har på sig vad man ska använda liksom, Det ni ska här. ju nu är så initiativs. Ja. Skicka äh, fram Emil bara. Kan Ni rå, han, mina mina vill hon hon inte slåss mot den här? Jo. Det är klart vi ska nej, slåss nej, han. mot den här. <laughs> <laughs> Nej, det är en är skräp. Ah, skit. Fem nisch. Fem. Har du Nej, två. tänkte du? Jaha. Man ska ha ett plus där. Men fitt Där har jag ju redan. Jag har ju redan skrivit i den. Ska jag slå svara. Det är din bonus. D20 plus. Det D20 plus det jag har i bonusen. Får jag en bra töning nu då? Du kan inte flå sämre än mig. Sju. Plus fyra. Elva. Det är bra Men vad är, vad är vi ute efter? Initiativ Initiativ först Vi ska börja slåss 14! Du har högst Jag har 12 Så gör den här 8 plus 4 mm. Har du 8 Initiativ? Eh, äh, Svensson, vad fick ja. du? Svensson fick 12 Jag fick 12 Eh, äh, Mattias 5 Seppiro Jag har inte slagit Asså 5 Vad är det för träningar? Han får det första laget i alla fall. Um, Morodasnare? Uh, 11. Kjöldon? 5. Jag har plus 4. <laughs> ja. ja. ja. Jag har precis det. Jag har precis det. Jag har precis det. Jag har precis det. Kjöldon? Ja. Kjöldon har en big Ja. Jag slog en 8 och Juntula slog en 6. Juntula har plus 4 och jag har plus. Tack. Jag slog en 8. Ja, du slog en 8 och jag en 10. Jag plus Va? två. Mm. Då kan plus fyra. Ja. vem går först då? Små tärning. tärning, tärning. De fick De fick samman. Samman. Ja. Ja. Vi är ju som att slår samtidigt. Vi är ju 3 som att fem. Det är jag kommer ta ändå. jag först på ja. ni slår samtidigt. Kul. Cool. <laughs> ja, är ju tre som att det Inne på det där stabilt Vi skickar fram en som inte får dö för uh, vill, Han får det Det vill jag vilja att du ska få det, det är att sätta ut hur ni står, här. Jag står Den kommer här Ja, fast bak ja, där, där. Jag står i alla fall längst bak Ni kan sätta ut Nej, varför ska Nä vi inte ut och längst bak Vi, ja, vi Ni kan inte stå på pappret ja, vi, vi kan stå och här borta ja, Vi kan ju stå... inte vara bakom den här grejen ja, men jag är Jo, det är roligt kan... Jag gick in först alltså jag Har det jag? Jag, jag ställer mig bredvid dig Jag, jag ställer mig bredvid Nä, dig Fan, vad stor den där Ja, Jag skulle aldrig ha tänt det där Det är aldrig fel om vi <laughs> oh, they, no, ja men det är äventyr Joel Ja men då? du Så <sighs> blev det inget <sighs> roligt äventyr Vadå? Han har ingen plus i till Vad fick han då? <laughs> Ett. Du nej fick han <laughs> uh, <laughs> vad, händer? Ni har stämt hur ni står ja. Ja, nej, Jag står dör Okej så ser vi, mm. okay, så ska vi se vem som är först Det är det. <laughs> <laughs> <laughs> han kört den största av er. För Minotauren de, de söker utmaning ja. Är det du det? Ja mm. Och då ska jag språng. Det kunde döda det på ett slag. Hur kul alltså. <laughs> att han ska lyckas träffa Emil också den ja, jävla minotaur för 17. 14 damage på ett slag. Minotaur är råstarka men de är inte så smarta. <laughs> Vad fick han? Flöjten. 22 mot Dawson. Åh. Oh, oh, var... 20. 20. Ja. Nu Flöjten, det använder de om de går i snälla brinter, då använder de mig flöjt för att övervanna monsterna. <laughs> men du var ju för fan Ja, det är inte du vann, Johan, och fram den och så det dig, honom. på Johan. Emil, är det inte så? Emil, du har för sitt liv och Johan. <rör> tio minuter, det är tio runder. Ja, nej, en, om vi ser ett slag är ungefär sex sekunder. Alltså, mm. en runda är 6 sekunder. Alltså, min blessing räcker i 10 minuter. <rör> den räcker alltså hela fighten. Uh, jag glömde jag en grej. Jaha. Så vi kan ta det nu på en gång Vi vill att Emil, Joel och Albert ska slå tärningar 20 det är Någonting som hände med er i tavern eh, Ni ska slå en D20 Jaha. 18 Plus din 18. Wisdom modifier Plus Wisdom Minus ett Hur mycket? Eh, wisdom modifier, vad det? du där? Uh, wisdom minus ett, 17. Så 17 då, och så 20. om du har... Pre, äh, om du tränar i Perception. Uh, perception, nej, det tror jag inte. 17, då vill jag att du ska slå två d20. Mm, vad? Jag som med mina papper, för... som ni håller på med den där. Mm. Mm. Mm. Det här vet jag inte vad det är, men det kan inte vara bra. Det är 16 och 3 yes. 19, absolut Joel, samma sak, D20 Jag hade 20 på den eh, 20, och så Wisdom modifier. Ja, det blir 20 totalt Totalt? Ja. Och du har ingen perception Nej Nej, nej då slår du också två D20 Oj 19, 20, 2 22 Och så Albert likadant 18 Ingen perception Ja, eh, ah, du, ingenting Ja, Slaget. Eh, ja, två D20 Vi kan 24 24 Emil, det verkade som att du blev bestulen. Du förlorade 19 guld. Joel, 22. Albert, 24. Tom, Hej! Vad fan. Fan. Ni förlorade era guld, ni blev bestulna. Det är inget som vågar att skäla av mig. Hahaha! Vad Hur mycket så att jag förlorade? Så, så är det 22. 22. Så jag har 5 guld kvar. Emil, din skada blev 9. Från mina toweren ja, ja, ja. är Ja, jag har fem kvar bara. <tryck> du kan skriva på fjärna, det på det den andra ja. där, så att du kommer ihåg hur mycket du har. Vad kul att folk blir bestulna. Uh. Eh. Och då är han klar. <tryck> Nio skador är med. Nästa är... Mm. <tryck> <Aliana>. <tryck> <Nej>. <tryck> en bara en sån här kort fråga. Alltså jag har ju typ så här sneak attack. Kan jag lägga in det i samma veva då som... Eh, där du träffar. Ah. Då får du lägga in sneak attack om okay. den följer reglerna. Har ah, ja. ah. ni fortfarande stealth? Ja. Ah. De är stealth. <coughs> ah. Jag kör en blessing Ja, ah. uh, jag kan inte undra ut något ifall du får det. Har ni en option? en number of creatures within mm. range that mm. are not <coughs> <already> affected <coughs> by this spell. <laughs> Whenever a, oh, is is a, is a long attack long roll long. or a saving throw oh, before the spells end, your okay, blessing okay, allows it so you to add between four <laughs> the result. The the last thing. And flicker it. All all all all all all all all all all all all all all all all all all all all Jävlar, det är bra, fan. Det kommer så du ihåg att jag har läggt. Men vi lägger bort den ja, ja. det är då att vi kan fan. träffa det där. Ja, det är bra. Eh. Kommer jag fram? Ja, du kommer. fram. <laughs> Nästa är Svensson. Svensson? Svensson, dödan. Attackera bara, attackera. Ja, ja. Hårt, ja, och att stället. Kan man använda min snika attack på den och komma mm. in från sidan mm. eller bakom? Ta bakom, då borde vi få upp Om du går bakom, så absolut. Det för flagg, för flagg, eller här. du är inte flank längre, du kan gå på stå på sidan också För om du som du läser på sneak attacken så gäller det att är, Har du en i inom fem ja. Och det är precis som fan, den som tar precis från fjärn Så får du gör, lägga till sneak ability. attacken mm -hmm. Det är samma sak under range du Jag behöver bara lägga ner i din tur Nej just, just det är så va Men, Eller min protection ability när eller, någon blir anfall Det beror bara vad står på dem Vad när någon blir anfall Jag kan där inte utan till, till So the thing, thing when a creature that you can see attacks you or your target within five feet you, of you, you can use your protection to improve, the, uh, to impose disadvantage on the attack roll. Mm. Det kunde ha med. Jag hade fått två tärningar för att försöka komma igenom. Ja, då hade han två tärningar och tagit en lagstav. Ja, nu är det Svensson här som på. Smyger du runt? Kan han smiga runt i frågan? Ja, exakt. Han kan men då gör jag det självklart. Ställ här. har du tagit med mig. Ta ryggen. Jag når inte. Jag tror att jag är gärna. Tänk så att inte får tärna. Tack så eller något. Nej. Men han ser inte. Nu har han fullt inne i... En, ja jag förstår han köpt in. <skratt> <skratt> <skratt> du springer inte rakt igenom utan du springer runt. Du måste hålla ja. underlivsdolkar. Rogena. Mm. Vad det, det finns faktiskt underlivs. -dolkar. underlivs -dolkar. Jag, har en, jag, har en, jag har en dagger, det, det kan ja, men jag inte det, det, det. är väl det en, finns en, som är kröv som ja, men Det på. finns en dolk som heter så här pungdolk ja. eller vad det är. Ja, ja. Men, men, men, du, du, Vad gör han? Vad har då det. Vad hade du det står längst uppe i hörnet. Ja, ja, men jag har och shortsvård. Jag använder dagern. De är precis lika mycket. Ja, då står plusset som är framför. Det första plusset där. Fyra. Det har du på litet text. En D20 plus 4 har du. 10. Och så skulle du slå skulle använda min snika Men du skulle väl ha en blessing nu. Sluta 14 blir det då. Vi har väl en blessing här också som vi alltid slakt, så du kan använda den Ja, han ska slå en D4. En D4. Hallå, vi har inte vågnat. Det är en D4. Det är en trekantjärn som är en en 4 Fyra, fyra då blev det ju lättare 18. 18 Nej, det blir 14 14, jag tänkte väl, det är liksom nej, man... Han hade 10 <går> och det <sen> plus <går> fyra, det är... 14. Men det är ett träff oh. Oj, vad lätt det är Har du en hört en miss kanske annars? Vem? Jag tror det råder en miss <går> Ja, vad bra Så det är Poäng till på Baket Plus en D6 efter Jonas Nikatech vad du? Min ska står det på den? En, eh, en D4. <skratt> en D4 plus two. en 6 Kan ja. man ta fram. En 6 det är blå som ligger precis <skratt> Nej, Och så står de samtidigt där så får du ut hans skada. sex. Och så står det plusset bakom där. Jag har så mycket kraft. Två. Så so, åtta har han tagit skada. Fan det är bra! Härligt! Ja, nu D4. Det är nästan lika mycket som Det är nästan lika mycket som men jag lyssnar inte, men när fick man ge sneak attack? Ja, men det gör du i samma revan. Det är, ja, det är det som den där sexan, det är din sneak attack. Men sneak attacken fick man göra varje gång om man ville. Ja, ja. så länge han inte ser dig. Ja, ja, precis, ja precis, in, precis. Så länge han inte jag ser mig innan. Jag går fram och köttar honom med en elemental yeah. sunt. Så alltså då har jag plus tre fire damage. Mm. Vad är du då? Kan jag göra en nature check med att kolla om han är... Nature check blir en vad det, det är på boll? Kolla honom. Ja, det, där ska uh, det. det kommer att vara istället för slå i som fall. Attackera först, döda den oh, kolla sen. Det är, hur? Det är, är James andra. Bond här, Sjort. Sjort. Du, Sjort. Du, du, du, först. Träffade du hur mycket skadat honom? åtta Han blev inte bladdad. Är det att, attack, attack också? Finns något som inte är bladded längre? attack det är plus sex. Du är 14 så runt Det är ditt vapen plus det där. Så du är 14. behöver inte slå dem va? Uh, yeah, men det är blessingen han menar nu ja, r men d4 behöv... ja, men du behöver framför ditt vapen 6 plus 8 14 nej plus 4 mm. så du står du har sexan och så står det en d4 ja, då, står 4. Oh, 4. Eh, då är du uppe i oh, sorry, du har... <laughs> 16, 16 10. plus 8. 10 och så den. Ja, då blir du 18 nu Ja nu vänta ja, ja, för du har 6 från början så fick jag. Ja, så ja, så det är ditt så det. jag behöver inte slå. Så, det bara, inte man rätt rakt in den här tärningen sist. Det tror jag. Ja, precis. Okej. Okay. Ja, då är 18 det är en träff. För det är en träff. Kötta. Uff. Och 11. 11 var av 3 fire damage. Absolut. Vad frågar står de med vägen nu för att göra så här. Nej nej, Emily så jävla stor så bara sitta man han kulorna på han så kommer det att gå. Det är lugnt. Nu står de runt så du kan det finns en lucka kvar på vänster sida som du ser. Ja, men jag kan missa ut det. Det kan är det, ja, det är du nu Team killing faktor. <laughs> eller vem är det efter Alba? Eller vem är det efter mm. no. Slip? Du det räknar klart. Vill, eller vad är du? Nästa är målet, så här. Ja, det gör jag. Sen så jag samtidigt. <laughs> okay, men ska inte vi göra en sån här gruppsbit för Och dra vidare <laughs> Nej, men jag går, jag går faktiskt också fram och jag, gör, jag kör på ställ sidan där då så att Jova kan skjuta. Och hoppa. Men det finns ju bara en sida kvar att slå på. Jag kan inte slå igenom er här. Fast han kan väl slå diagonalt. Han kan väl komma åt en, en diagonalt. Ja. Det finns väl inte sådana här diagonaler. Alltså här. vad har du för något? Har du inte en vapen så du du skjuta? Nej, jag har ett långt. Men nu, nu är det ju inga fyrkanter skit här, vad så? Vi kan ju stå väldigt nära varandra, så vi är jättet högt. Uh, men ni får mig ju. Nu kommer man kunna ställa så där. Ställer sen till där, då får ni minus i att träffa ah, så då, ni kan ju ja. träffa varandra men ni måste ju dit en till då det är lugnt den luckan tar jag nu i såna När jag sista luckan nej sista luckan Nej den den nedre luckan ska vara Det är där jag sticker <laughs> Okej okay, nu så är det tanten Det finns det finns nu nu kan vi ha fler saker här Antingen så offrar vi dig att du inte slår Då beror på vad gör i skada för jag tänker att om du om vi tar dig till att till exempel kanske knuffa bort någon så Två eller tre av oss kan slå nästa gång jag kör, tre jag, kan gå på Jag kör och, och, och, och, på range Och du använder ditt slag till att putta bort någon Så att det blir luckat för oss andra tre Då får vi tre attackmöjligheter behöver, <skratt> för... behöver inte fundera <skratt> på mig För jag, jag, jag kör range och jag är fan så liten Så jag kan träffa den där saken mellan Emil Spen. Det är jag helt <skratt> är säker på det. Ja det är helt säker på Jag kommer kunna träffa där mellan. <skratt> alltså, det är bara, det är bara sådant, ett förslag liksom. att Man kan offra ett slag för att någon tar bort någon Därifrån, liksom, typ knuffar undan mm, den så att det blir Då är det en skränscheck på den. Mm. Nej, men, då då jag att tar vi för hårt och kan det och skada men det är inte så jättemycket. Äh, kanske. Ja, <laughs> mm. <här> oh, det är inte bra. Nej, <här> yeah, ah, men köttar du Nej, bara. men jag, jag vill jag springa ja, och slå. Ja, slå, slå. För fan, slå. Så om det, det, det är en som så ställer sig där nu så blir det minus. Om man mer ställer sig där. Jag har ja. inte slagit min tanke. Äh, ja, ja. Men, bra, bra tanke. Men, men, men nu kan då, om man slå och backa. Du kan ju gå fram, men du kan ju inte backa som man Nej, slå sen backa mm. i så fall. Ja, slå, men jag, och sen kan, du backa kan man inte slå och ducka. Så nu nästa person som står där fram och ska slå den backar ju ett steg då efteråt, efter att de har slagit. Mm. Ja, så blir det bra För då har jag moment, men nu är det liksom gå och slå och sen är Men nu slå ska senare. jag slå Ja, ja slå, slå. slå, slå Ska jag slå en D20 först för att se liksom eller en alltså. D, Du sa ju D20 plus det vapen du använder Ja, men det är långt plus en D4 Ja, så det du det. Långt, Första, alltså, plus du plus ut. Hur mycket svingar fem. den så du inte träffar någon polare? Nej, jag träffar bara där, nej. annars missar han. Eh, så plus 5? Plus så. fem Ja, så D20 plus 5? grundöst det. miss han missat totalt. Hans runda i slut. Och jag har en det. Måste han inte slå? Nej, det finns ingen sån längre i att han kan fejla Det är fel förr i tiden som fanns där. Inte menar men inte samma då. Nej, den är lika trappbord. Det är det värsta man kan ha i teamet. Okej, vem, vem är Hannes han då? Vi tre. Och nu hade han kunnat träffa någon av oss. Om han hade varit de gamla, hårda reglerna, ja. då hade han kunnat kapa huvudet där om några stycken, då ja. var jag. Ja. <laughs> alltså. jag Hahaha. Jag har varit en kill, team kill i paketaget. Men nu då, nu är det dem ja, nu. är det vi tre. Niklas Mösterna bara blött på mig. Ja nu. gör vi då? Knattefnatta och chatte kommer kuta <laughs> lite av gråssan. Men alltså, du, du kan ju backa för han står ju med dig. Du, du, gör du, du måste det göra. Du kan Mattias. slå och backa oss. Du, du är ju du. Mm. Då kan du slå oss och så backa så någon av oss kan... Ja, precis. Hur lång, hur lång var det? För det är inte för en annan täck på Petunio när jag vill backa i förslaget. Ja, han kan ju kifta bakåt ett steg. Ja. Så. Sida. I så ja, fortfarande i snidan. Ja, precis, du kan ju dra åt sidan också. Så du fortfarande är nära så kan han... Men du och jag här. behöver ju range bara. Ja. Vi behöver bara Aj, ja. ja, precis. Ja, men det är ju perfekt. Och kan Köttbama. jag bara gå tillbaka och slå. Ja, precis. Det, är, det, är, det här är liksom... Men med Roggen med S&HP. Att jag har sju nu. Sju nu. Nya regler nu. Han, men, Ni, då, det är 21. 3 plus 5. Vi ser, där, Ja, plus 5. Det är 8. Jag har inte slagit det för Nej. Men 8 det går upp i högst 12. Jag slog ju inte. Nej, du det... inte för, för, din... Nej, för att Jag hade nog aldrig kommit Elva. med dem. Det är miss. Ja, men, vem, av? har vi? Men, men, ofta, Ja, tiga, tiga, jag ja. ja. bara dra ja. det, så det så. Bara, se, till, ser ut som att det är rätt. Jag till ja. det. Och ja. efter dig är det Sf då? Ja, det är ja. det jag? Uh, står jag här borta eller står jag här? Det är bara för att stå. Nu jag och göra min kära Ray of Frost. <skratt> uh, kolla på din spel, hur långt når. den når Den når eh, 100 Är någon som vet vad man kan göra med slide hand? Någon saker Den ja. är 60 bara, feet bara, bara 60. 60 feet Då vill jag prova jag. det. Kan jag, jag bara ta någonting av han då? Det gör jag är då då? gör <skratt> jag är då, Likard Lika. Står på att <skratt> sticka upp och känna lite? Ja Lyckas du med det utan att han märker det, så då då det så bra hände att de börjar komma lite grann. Det står bara one action, och sen står det bara... Distraherad. Mm. det står mm. ingenting så här. Mm. Det står det i texten? Vadå, vad vad mm. letar du mm. efter? Five of blue violet streaks towards mm. a creature within range. Vad står det där uppe? Vad ska... är du i Sky. Time, det är one action. Range 60, sen står kompuntkissen, v, komma, vad du i DC? Det DC. stod där också. Det stod där. Du fick Elva du, ja. ja. Då ska han slå, okay, se om kan there's stå emot. Nej, du träffar. Okej, <laughs> uh, <laughs> då ska jag slå. Nej, du träffar. Va? Nej, du träffar. Då ska jag slå en d S. Det är åtta. Första var det du hittar. Vad nej. du hittar? Sju Sju det här är det. Sju, Niklas. Hur mycket att generera på Sju skadar. Jaha. Om du sätter dig en det här så kan du... Blood den, där. Sju skada. Och sen så är ju han då... är moment speed reducerat med tio feet till min nästa tur. det. Han kan inte röra sig så mycket. Det är inte mycket Och kan du bloodied. Härligt. Hur mycket, hur mycket? tog landet skadade? Totalt jag tagit 28, 28. Då, är det, då är det jag va? 28 i eh, landet då är det den 24, 24, kanske. Det måste ju vara det jag 25, 25. Ja. Ja. Eh, Jag tar ju fram eh, bägge mina crossbows Du går fram en bit antagligen Du har sneakat här också va? Ja Ja, jag står typ här lite bakom äh, dem, fast jag inte, de står inte i vägen. Man står på andra sidan, alltså att du ser dem. Ja, precis. Ja, jag precis. står däremot. Då typ. går vi överens. Ja. Äh, men jag skjuter med bägge. Äh, slå ena först, den som du har plussig. Plussig? Ja, då har pluss i. Pluss i? Ja, du får ju bara pluss i ena. En kvittkade minst. Nej, fyra. Plus, Plus sex. Fyra. Där, och så ska jag ha den där. Vad händer med fyra? Fyra. Du tar det här. det har ju bara tagit då i bänden. Det kan tre inte. kan funka. Vilken är uppåt här? Den som är det är tre, Det är en Det är en trea, va? Ja, tretton. Ja, jag ser inte. Okej. Okay. Tretton är en träff. Ska jag klå den andra på en gång, då? Ja. Då måste vi ja. Den här är ner då. Man kollar neråt. Jaha, ja, ah, ja. 20. 20. Äh, vi kan ta kritter först. Hur mycket ja. är det skadad där? Det är max, va? Nej. Nej. Det är de nya reglerna. Ta din vapenskada En D8 Och en D6 för sneak attack Ja Gånger två, så två D8 och två D6 er Det är ju nya critter, du tar din vapenskada gånger två Vad är en... det här då? En... Det här är D8, d8 då? Nu slår jag två D8 ah, nu för, då, för den. den Så två Två Plus sju nio, nio Nio Det är Oj. den sen så två är... sådana mm. Två D6 er ja. nio 10. Men Det där var ju inte så jävla bra <laughs> Men det här är krypten där Men vad, ja, ja, vad är det? Är du med? Ja, det är, är du full eller? Stanna Det är då. Okej Och sen är den vanliga Vanliga 14 Och så plus din där. 4 Den vanliga 18 Plus 4 blir skadad Det är den På båda? Ja Alltså jag har Ja, precis uh, det, det där är ju bara 8. krypten 18 Sen lär vi ta den andra då, eftersom att det också var en träff. Ja, kör denna den här träff. Men det är bara en vanlig. nu, vet du, om du träffar bra. Fyra. Plus en d6a. Plus just en, ja, just det, precis. Plus tre. Sju. det är sju och... Han är död. Plus... Fyra, så det är elva. Han är död. Han borde ha det. 29 totalt oh. är det på hans... Ja, han har blivit på 20. Ja. Sjuga. Han har bladig på 28. Alltså. Ja, det är en Han har tagit 57 skada. Han är död. Han är död. Oooo! Han, Han hade 52 skada. I fällan! Heeeey! det är var det? Så jävla awesome! Uh, jag kan ta tillbaka honom. Nej men vadå, Nej, vi vill ju ja, vi kolla det vad som det finns på det honom. Vi? Måste vi slå för att hitta någonting på honom eller? Jaha. Det är dags för nästa kort. Jag måste hitta vad vi behöver slå för att vi ska hitta någonting på honom. Kan vi slå honom har vi, har vi letat efter massa skit så här, hemliga gömmer ja, skit ja, i rotten. Ja, ja, i ja, ja okay, det lilla bit ja, ja. med ja, jag går. Jag misslyckas i sitt. Precis där blir det. Ni letar var när på polsen. Ja, ja, ja, absolut gör det. Gjorde jag. Det behöver man inte ens slå på. Här ja, bra. Min godsklubba kanske aldrig. Ni hittar 40 GP, 40 guld. De som vill ska uh, Alltså jag blev jag ja, skriver, jag skriver här. det. Jag kan ju ta det allt Ja, ger... ah, du är starkare. Ja, skriv under skriv mig. Jag skriver. Nej, men skriv upp bara lot så. Sen har det hans En great club. Den skriver upp. Tvåhandat. Jag 100. 100. Eh, den är tvåhandad. Okej. Okay. Great. Det är en du stoppar d 8 i skada. Tragiskt. Ja. Nej, det är Morning. Vad är vad allt vi hittar? Ja. Inga häftiga hjälmar eller något nåt så där coolt med horn. Jag tror, jag tror man, att polledaren. Slavhornet. Det, det är strength check under <laughs> det att bryta av hornet med strength check. Hur mm. gör det? En D20 Jag vill ha hornet. Men kan inte du använda end och Vad är tog i taget i <laughs> bägge samtidigt. Jag tror foten på nosen. Ja. <laughs> <laughs> Precis. Huvudet följde med i fick Varsågod. Tackar. Jag Jag ska rika er nu. Jag ska rika er nu. Jag ska rika er nu. Jag ska rika er nu. Men den rika er nu. Jag ska rika er nu. Jag ska rika er nu. Jag ska nu. vandrar vi väl vidare nu. Jag men Jag på ryggen. Men Jag går in i den Jag ska rika er Alla Jag alla ska när ni har dödat Minotauren så lägger sig tystnaden igen. Eh, ni ser att Minotauren kommer från en ytterligare dörr, en stor stendörr. Och det verkar som att Minotauren vaktade den dörren. Ja, eh, en fråga. Vi närmar oss den. Vad åt Var ja. åttapp. Ja. Mm, det vet ni inte. Ni ser lite ben. Vi spetar vi... upp magen. Nej, men vi Får man göra ja, ja, men det är inte du gör en nekro på Ja, den är död, De kommer inte göra något motstånd. <laughs> Okej, gör det då, men jag tänkte att vi kommer ta fram emot det. Är inte du göra Nekro på? Nekro? Ja, jag kan inte göra Nekro för sex. Nej, jag måste tyvärr vara den för fem. <laughs> Men, ja. Ja, Men kan jag, kan jag slå någonting för att se vad som kan finnas bakom dörren? Typ så här några eller tips eller någon Jag vill ju magic hand. Jag vill kolla vad som, vad som om Nej, det det finns... Ah, om ja, det finns upp något tecken. Jag, Ja jag, jag, jag, jag, jag <sniffm> nu. My magic hand. <sniffm> Stänk, det är inte så <sniffm> långt! Va? Min magiska hand är jättebra, för tänk om det är en fälla på dörren. Men vad ska du göra med dörren då? Vi vet inte vad som finns där. Nej, okay. Vad ska du göra med din magiska hand? Okej, okay. okej. Okay. 22! 22! Ja, då får du ju hoppa grejer. Säger vi inte bara åt Emelos pengar och öppna dörren? Om den inte 22! Då, då, 22. Men, då Men jag vet jag att man öppnar med sin magiska hand. Öppnar den och fälla där. Nej, jag gör inte det nu. Det är liksom... Jag tänkte på om vi skulle till, gå, det, använder den i råket i, det kanske <smart> finns ett bättre till. Ja, ah, det kan man göra. Jag tänkte om man skulle kolla vad, om man kan se något tecken utifrån Rådjur. vad som finns bakom. Kan vi analysera okay. dörren? Finns det något märken på den? Ja, ah. vad slår jag då? S var det någon som hade det? Ja, kör. Bra mycket in också. Nej. Vad gör performance? Dom plus, om du vill dra med fans Kan jag ta search än fast jag inte tränade det Ja men varför för redan klarat det på 12 ja. Det var inte svår så alltså. Ni ser något på dörren Det står en text på alviska Någon som kan Yay! Yeah! Ah. <stannans> det står Jag håller dig kär Du är som en broder för mig Även om vi inte delar samma blod Jag litar på dig Och skulle kunna ge mitt liv för dig Du är min Och den slutar texten Gå vidare, skit i dörren. Det finns något farligt där inne. <går> ja, men, Emil, jag nu, Är det någon vänta, alltså, någon men jag tänkte säga det. F vi... Vi finns kolla? det någon annan liksom? Ja, men... det är ett postinkast i dörren. Ja, alltså, vi ser... om Det är den där storstilen. Alltså, ser, ser vi om där vi om korridoren liksom fortsätter förbi dörren eller är det liksom dörren som Vi ser bara en stor dörr men ja, jag är min sage för att veta om det kommer från någon dikt? Det är inte någon speciell dikt. Okay. Men vi måste ju gilla den. det du märker det är att tro och så behöver ni hitta det sista. Han har skalan. Vad bete om du tog skalan? Han tog Vad sa du? Vad det Du läser igen där vi med det är hårt. Det står, jag håller dig kär. Du är som en broder för mig, även om vi inte delar samma blod. Jag litar på dig och jag skulle kunna ge mitt liv för dig. Du är min... Hur är det, med det, ligger, alltså, det känns ju som alltså, att den här gubben som grå, in oss har något med den här texten att göra. Ja, men du är min hjärtats käraste. Nej, men det kan vara bistra ja Vi ska säga något nu, alltså. Nej, men prova det är dörr i Melon. Det stämmer. så är Du är Det är en dörr som inte vet någonting om. Oj, oj, oj. Där dörren upp så kommer ni ut i en skog igen. Ska vi ta en? Ni kollar runt och ser oh, är grottans det. väggar täckte, täcker det här rummet. Men taket är borta och man ser en klar, blå himmel. Det är en väldigt vacker plats. Solen skiner, fåglar kvittrar. Vi måste kolla så att det är Solen skiner, jag går in i skuggan. <laughs> ja, samma här. <laughs> samma här. samma här. Skogen är grön. Är det, är det här är en, en, en illusion. Det här är en illusion. Ja, exakt. No, De det här är en illusion. Insight om, om illusioner och sånt Jag om Insight för illusioner och sånt det är Illusion är att komma. Den Ja men det var änden på det in korridoren. Ah. står jag plus sex det... ja men jag tänkte bara korridoren fortsätter. Ja ah, ah, det var. Det. Jag, den den, den, den ah. okej okay, bra. Det, det är enda vägen fram 18 Arkana Niklas. Där är den! 18 i Arkana. Arkana check. Droga. 18 Arkana check. Där kommer vi ut alltså. Där är ni. Vad är det för fina ni gillar inte de där gula och orangea pekta? 18, 18, 18 Arkana check. Tror ni alla, ja? Eh, 18. Bra. Du känner att det är något magiskt ja. över den här platsen. Ja. <laughs> om man ska ja. höger skulle du få reda på något mer. Det är klart man får 13, 14, 15, 16, 17, 19. Du, är bra du känner likadant, är magiskt? <laughs> uh, var Det magiskt? Vad ja, du visst? Ja. Jag skulle ha frågat vad för magiskt? Det... Intelligens och 17 och det hjälper inte. testar jag med. 22, 22 då. 22 totalt. Ja. Du känner likadant. Precis. Jag tror men, men vi är tekniskt sett innanför dörren nu Kan Allihopa. Eller ja. Jag kör ner Kör check eh, det, Ja, kör Kolla liksom om det är riktigt Men då, Niklas, vi, vi gick, gick ner i en grotta Och nu kommer vi in i ett rum där det är klar blå himmel Han sa så att taket var borta mm. Taket var borta, mm. mm. det var borta något. Eller vi tror att det är borta mm. ja. vi ser, Som vi ser det så här är det borta uh, Intelligens 20 eh. Blir vi av med, om det är en illusion Blir vi av med den om Till exempel, eftersom att det ser ut Vad blå, klar blå himmel Om det är ett tak där egentligen Om man kastar något på det till exempel eller någonting, Försvinner illusionen då Om det, om det är en illusion alltså, Är inte det, det projekt en skog, Kan vi inte få kolla om det här Det är en riktig skog ja, bra. Mm. Då är det ingen illusion Du går fram och knackar på ett träd Hallå. Ja, det, är, det ser vi djur, hållbark. ser vi fara det. Ni går längre, ni kollar. i testet. Ja, ni känner liksom det är ordentligt värme, Det är som att solen finns verkligen där. Ni känner vind, vind Ni ser liksom olika rådjur, apor, äckhårar. Det är en ganska stor blandning. Hur du lång ljus? tid skulle det ta för en skogsbrand att bränna ner? <laughs> <laughs> ja, du förstår att vi tar en ras. Ja, ja, vi kan ja. gå tillbaka och ta en så och eldar vi upp allting. Hur mycket behövde jag för att få fungerande? Det ni ser längst fram, det är en bäck där framme. En, och sen vi och ni ni ser ja, det trådjur dricker ur och det blir gult de runt ja, ja, Det ser inte ut av ont utan det känns sig lugnad. Jag kör en arkana check-fart. Kan, jag, det håller vad det är för, äh, det. Är för något. Jag eh, vill dricka vatten. Du är den som man tappar HP. Får vi se om det kommer Shet. Shet, du kommer över. Så... Du känner igen det här vattnet ganska bra. Du känner att det är nog magiskt. Troligtvis har den helande kraften. Jag dricker. Får man du får tillbaka allt. Jag sveper alla ölen jag har och fyller på med det där. Jag <laughs> får fylla vattenmasken. Jag visst fyller våra ord. Ja, jag har fyllt <laughs> dem. Borde också? Skriv upp det. Ja, exakt. Har jag har förlorat. Hur mycket rymme, mycket rymme. Så här, du har sju du? Sju vattenflaskor du fyller med vatten. Sju vattenflaskor. Är det för alla avstående? Ja, mm. ja, han har druckit ja. två flaskor med öl också. Så. Han har druckit sju flaskor med öl. Vad för sju? Du drack i andra slån. Vad är, frank, är om ja. Ja. Ja. det fult om allihopa? Då borde jag en slån ifrån. Borde jag ha en slån ifrån? Nej, det Nej, jag har varit med om det här förut. Du igen det där. Sju vattenflaskor. Vattenflaskar och sen tog några torl. Nu dricker vi in med dem. Ja, jag kan vara snäll. Niklas han faller på en sten och faller rakt ner i vattnet han kommer upp spiknykter. Åh, oh, sjukt. Tråkigt. Jag tänkte att jag mer. Ja, vi hade inte velat ha haft det i en månad på tvärtom. Du dricker vattnet. Jag dödade ju den förra. Men, allting kommer tillbaka när man dricker vatten. Allting. Oh. Jag har vi alla ämnat någonting som jag behöver rästa på. Nej. Ni Men då kan vi fortsätta. Ja. Då behöver vi inte ta, ta en paus heller. Men den kan jag hända mås näst. Ja. Vi fortsätter framåt. Vi fortsätter framåt. Ni följer stigen. Vi smyger. Fast i skogarna. Mm. Alltså jag kör en Nej det ja, är jag vet inte. en menar projekt alltså när det det går då. I, ja, jag projekt. kan inte göra det det är solljus. Ja, men projekt vad heter ändå. Perception. Nej. Perception för att ha någonting och så har du ju vet, search för att se någonting. Mm. Okej okay, jag kör en niche för att känna om det är något djur. Ja det fick ju vi ser, men det, spektorn. Spektorn. Ja, men det, djur, på att det var en massa rådjur och äckor <laughs> okay. här och Vi och, fortsätter och, bara. bara Emil går först. Ja, vi gör alltså. Vi kan inte stanna, det är solljus. Jag, jag har min, kan jag kika in i skogen och se om man jag, kan jag, hitta nånting i skogen, ju. typ som om ja, flänkar eller... Search. Fan vad, är, vad är, det? Det är det? Survival kör det jag. Går det att hitta nånting som kan vara ja, äta. Jag tänkte att man skulle inte, hitta något guld eller? inte 20. Du hittar ja, lite buskar, lite överallt med såhär blåbär. Finns det ingenting mer gömd i vattnet? Skruv lite blåbär också. Det var en Ska jag stoppar inte en du med det. Är ändå, men du, medan jag är ändå hamnar ner där. Det var inte så att jag såg någonting där. Det hittar något, eller lampor. Så. så då gör jag det. vänta, jag ska skriva ett det är klart. Det är en bok. Ja, till, ex ja, till exempel. Vad hittar jag search? Search. Långt ner till vänster. Först går det. Men om jag inte har det då. då är det, är det en bara en Intelligens Intelligence. Intelligence. Ja, men jag kan också det 10. Det är sådant där nere. Det är allt jag hittar. Allt han hittar. Jag. 16. Det är sanda det, det är Det sanda det är ja, okay. Vi går vidare fortsätter ja. Vi följer skogen Efter ett stund så ser ni en gnom Som går och plockar blommor längs vägkanten Där är han! Skjut han! En gnom Det är en liten tomte Jag på hon. Du ropar på hon. han? Ja Han kollar upp och ah! Och så kutar han <laughs> Idiot! Men då skjuter jag. Alltså, vad då? Kan inte? Jag, jag, jag vill använda, alltså, min övertalningsförmåga här. Du skriver kör. Men det är inte Eller du kan det för att du tar den först. Kan man göra det? Ja, ja, det, springer ja, det är inte så konstigt. Tjejer, vi är också persuasion. Ja, alltså, du springer nej, <laughs> Vad är, är, är det du kör? det är ingen, det? Vilken? har Charisma Jag hade den Jag ska hoppa bara, ja, va? Vad säger du? 17 Stanna iväg. Vi är fredliga Vi är fredliga <skristen> du är Vi är vänner Vi är vänner Han ser dig liksom Han kollar bakiften Men sen ser han honom som med ett armors Så han fortsätter springa Idiot Det <skristen> Alltså, nej, men du fortsätter ropa, eller hur? Ja, ja. ja, Han fortsätter ropa så till slut, så han stannar ner lite och kollar på det, för du har ett väldigt snällt ansikte. Ja, det är ju så. Han stannar för dig. Han håller fortfarande lite koll bort och får dig samman. Jag vinkar bort nej. Men jag har ju inte skjutit honom, här, nu är det i skogen. Jag har inte sett bilar av appar. Han är snäll. Ja, han kan ju inte se mig. Men, du vet inte vad han har. det är magisk. Jag är magisk. Jag är magisk. Hej då. Kan vi inte ha oss något? Jag kör en Niche och check och kolla... Vad <går> är sant? Ta fram den! Rent skelett! Ta fram den! Den kanske tycker om varann! Det kanske blir det här med A-B! Ja, han har stannat och han ja. kollade på vad, dig! Vad är det? Vad ser du frågan? Vad pratar han? Vad finns här? Alltså vad är det? Vad är det språk som glöm pratar om? Gnom, det är... Det är glom och common! Är det någon som kan det? är glom och common, troligtvis! Oftast glom... Kanske kan... Men du måste ju ha fått Ja då har så, han men, Ja då väljer du det Det är skitbra <laughs> Alltså egentligen, egentligen så är det så att Han har ju redan fattat vad jag har sagt Precis ja. att han är ju stannat Ja det är bara stanna för det är en som springer <laughs> <laughs> Jag inte <till> ifrån honom Så <laughs> då ska vi inte bara ah, Ja men medan han väljer så kan vi ju anta att han fattar vad vi säger Eftersom ah, att Svensson har gnomis ja. Vi vill ju fråga honom självklart Vad, vad som finns här och varför vad, vad är det för vem är för Ja, det är bara Svensson som är Ja, där. men det är Svensson som frågar det. Ja, han är ju ja, vagen man alltså. Mitt han är ha ha ha ha ha ha. upp, men vågar ni det? Nej, nej, nej, nej. Vi låter handbå där framme. Nej, jag, nej. Jag får fram, fram lugnt och försöktig så att det inte skrämms. Jag håller mig ganska långt bak. Men jag ser en ljudfull i eld gå mot oss. Bara <laughs> lite eld. Bara lite eld? Men jag går liksom så här lite snett. Jag släpper ut, jag släpper ja, ut Jeff och han springer fram. <laughs> Kan börjar springa igen för det är ju... Vad fan? Det är 70 skillnader. Kom nu. Kom nu. Jag har en situation att du slår om på yeah. <laughs> ja, Hej då till ditt skillnader. Ja, nu är det, ja, det är min tur, jag slår också igen Persuasion eller Intimidation Alltså, Animal ja. Handling Intimidation, jag har Intimidation Jag är ganska vill skämma livet ur honom mm. <laughs> jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag har ju fan att stanna det igen, igen. Han har stannat en gång Så det borde vara lite lättare Men inte ja, Men, men, då, men då, hoppar, då hoppar Jeff in i väskan igen 12 plus 2 Och sen är det min modifier I visstom, eller vad är mm. och, det? Nej, karism Och då är det 3, 15 Mm. han ser en eh, ganska stor koma. Man börjar på en godisklubb och då tänker han ja. Jag vill ha för godis. Han går fram lite, han drar ett <skratt> leff <godisk> på klubban. Vad du? Nej. Han drar ett slift. Pratar ni? Ni är välkommen. Ja. Ja, prata med? Med ja. Ja, ja, på. <skratt> <skratt> Nej, men, va, <skratt> Vad vill vi veta då? Men hej Vad frågar vad är för Varför lever du här? Eller um, var kommer du ifrån? Min familj går. Hela min familj. H hela min familj. Hur många är det? Är det 12? 12. Ja. Du är den minste igen. Nej, jag är pappa. Jaha. Tyvärr att du inte får åka med. Vi vi bor här borta. Okej. Okay. Nu vi följer ju med dit. Frågar man vet om aldrarna. Ja, som Alverna som bodde där. Var har de tagit vägen? De har jag inte sett på hundra år. På hundra år? Fråga om guld och skatter. Boken. Har du inte nå, hört något om någon bok? Och. Kan du den här legenden som folk pratar om om det här stället? Legend om det här stället? Pratar om, om oss? Vet du vad upprattat! Vad heter Det är bara jag som pratar nu. Ja, men vad heter Trollkon? Vet du vem? Mordis fängelse. Alvis. Vad heter den? Alkares. Alkares rest känner honom. Bara det namnet får honom att ställa sig och skrika och kolla upp här. HAAA! Jag sa ju göra honom inte upprörd! Han står fort att få han bara står och skriker. L Lugna, L -lugna. Ger han. Gera ger klubba lite här. <laughs> uh. Ska, kan vi inte börja... Kan, tycker du om musik? Ja. Så, du. Kan vi dö, kan vi inte du spela du musik? lite musik? För att, för att jag har en performance man, har ju, här så jag kan jag göra en performance och så liksom få hans familj att komma också, kanske. Testar <laughs> underkomma. Ja, att jag kommer. Jag kan du fråga om inte kan få följa är med, med hem? Giant. Och Nej, blir svår som 17. Och ta de kanske är höra? Vad är för det då? Ta något som är en, en de är ju också, också, också Hur stor är jag? Alltså, alltså, är, Lilla, de, är de goda Är de goda Då kan de vara väldigt härliga Och Men är de onda Då, vi då vi får vi man vi jobbet Kan jag, är jag, är så så så jag ska köra en stopp, stopp, jag ska göra en performance här ja. För att underhålla dem där. Ah, två strängarna går av. <laughs> en efter en. du, du kör en loot. Ja. Han står och kollar på dig lite Sen räcker han fram sina händer som att han vill ha looten. Men han har bara looten. Ja, han vill liksom han den, jag Kan visa, ja. jag kan, visa. Ja. kan du spela? Ja. Kan spela? Frågan är, kommer han söva då? Inget problem. Jag, inte. jag ser. Jag Jag, inte sova. jag ser dig så jag gör så här. Okay. Ja, men jag med. Äh, en fråga nu. Jag är immun mot magisk jag kan inte ja. somna. Det är bra. Mm. Så det är jag bra. Om... Är borde om. Jag tror inte att vi klasseller så väl. Det, inte jag på. det är på om det Nej, stora... men alltså... Slitigt för länge. Men jag har... Du, alltså... Jo, men jag måste ställa festen. Okej. Okay. Du är dem. Alltså, vill du ha den här? Jag vill bara visa. Du verkar inte vara så bra på det här. <laughs> Okej, okay, varför du? Ägd. den och så drar på världensrift. En, en, en, en, och så avflutade den här. Och så lite snällt kollade han med såhär pappig aj som bara... Mm, dök, det, ja. Tack. Nej, det är fortfarande bara du som står där mm. framöver. Ah, ja, jag alltså, närmar mig. Jag har en danskring. Jag frågar vad du har med Vad leder stigen i är skogen någonstans? Vi går fram till grottöppningen där uppe. Och du ser en stor grottöppning. Fråga om det finns något häftigt i skogen. Fråga om den här Minotauern. Var stod den att vackta? Vi, vi, han vet inte någonting om den. Du kan ju säga själv. Ja. ja, du kan ju ja. gå utifrån. Men i alla fall, det är Du är snäll. Ja, grotta. Nej. Finns det grotta där nere? Ja. men jag har aldrig varit utanför det här området. För det är här vi bor. Och jag vet att det finns läskiga saker där borta. Har du hört alla som var? Nej. Det enda jag har sett här är en militär som kommer att jaga lite då och då. Men sen försvinner han igen. Aha. Inga problem Fråga, så då, kan, jag, då kan jag berätta för dig att när militären kommer aldrig mer Så visar jag hans horn Han kommer aldrig mer störa er Wow du måste vara stark <skratt> Han är stark <skratt> <skratt> Vad <skratt> ah. Fråga efter guld och grejer ah, i skogen Har ni någon ja. magisk Har ni någon grejer liksom Saker som vi kan få användning för Ja mm. ah. Så tar han fram och ger en blomma <skratt> <skratt> <Tugan på blomman. skratt> Vad är det? <skratt> Frågar du nu speciellt på blomman eller om det en blomma? <här> det är bara Ja, så är det var jag vet <här> <här> <Dynamik. här> ja, fin, fin, fin, det fint. Så ger det dig. Var det något annat du hade tänkt? Nej. Det Finns det någonting mer än grottöppningen? <här> alltså mm. finns fin, fin, mm. det någon sån hemliga grottor nätom? Ja, jag vet en här borta med glimrande saker i. Ja, oh, vi går dit. Ja, oh, lugn nu, grabbar. <laughs> vad för glimrande saker? Ja, där borta är en liten grottöppning. Jätteliten. Men kan du beskriva vad som glimmar? Där Ja, det har vi skiljettet. Skiljettet. Yes, okay. skicka dit yes. Okej, okay, vad... det är lugnt. Det är som va, va, vad leder den? Nej Jag vet bara att det ligger något glimrande där i. Har du gått in och kollat själv? Nej, det finns inte som intresserar mig där. Men skulle inte du kunna gärna hämta den som glimrar till mig? Okej. Okay. Han, han följer Seferov. Går dit. Du, du, du, du, du, det måste jag se. Och uppkommer med en skattkista. I den. Är du med? Ja, ja, ja. <laughs> nu. <laughs> 2000 guldmynd. Oh! <laughs> och tre ringar. Kan vi identifiera ringarna? Arkana. Arkana. Stora Arkana. magiska ringar 10. Så bra eller? Ja. Det känns helt okej ändå. 2250 för uppgradering till åt 3. var. Det, det är precis lagom. då? Skulle vi alla slå 16 Arkana. Arkana. Jaha. ja, får vi också se Men, det. Får jag också det där här. Nej, det är han som är skatten. Jaha. Det är han som har 2000 guldmynt och det där är som. <skratt> Jag säger ju inte då är... får ju du skriva upp 2000 000 guld med en 3 000 morgon Men ser, såg Joel, jag jag han, skriver gick... det här Ja han gick och ni ser ju att han står och håller på med en Nej, men jag skre... ja, Jag går dit och kollar vad som händer Jag skriver upp det så där mm. Så får han göra vad han vill med dem sen Du får prata med ja, någon om Vad har du hittade för något? I kistan? Ja, lite guld Hur mycket då? Lite <laughs> allt Hur mycket? Lite allt Hur mycket? Lite allt Hur mycket? Lite allt? allt Kan jag någon sån här att Presentation Ja, jag, jag, jag, jag jag jag jag kör uh, <laughs> <laughs> <här> uh, <här> vi ja, vet inte där eh hold på kiks eller vad säger jag. Faller inte nog. på? togs då där bara blinka lite blev. Det går ingen fler sådana här. Ja, vi är den till. Vill jag gå kvar. Mm, jag smyger efter i skogen här den här gången <här> Men håller mig rätt nära så jag kan se om. Men kan kan jag skrämma honom så att han berättar vad Joel eller kan jag få, hur vad är det man ska vara tränad i Men han fattar ju inte vad det där var för något han skete ju det ja, så han han bättre hade det, det fler såna ställen Ja men det är lite svårt att ta sig dit hur? Det kan hjälpa dig Ja Är men det upp kommer du inte upp kan... gå hela vägen fram Varför? Kan du visa vägen Varför vill ja. du inte gå hela vägen fram Nej det är något stort blått som vaktar det Jo Åh oh, oh, nej nej <laughs> nej Jo jo Det är äckligt Nej, men jag ska bli jättestorflygande och ödla. Ja, nej, nej, nej. Och jättestor för en sån här liten sak. Det kan vara säger jag som är han två meter. Som, säger han som är två meter, ja. Vi har... nej, jag, jag måste bara kolla här. Kan, kan, liksom... kan du visa Va. ställe där man liksom kan smygkolla på honom? Absolut. Nu kommer du åka dit. Måste vi måste man man ställt checka så nu så för att kunna sällan. gå fram och titta? Ni kommer hit. Vilka går dit? Jag, man, jag får bli med. Ser jag den det du ser? du ser... Jag följer med det är den då. stora vattenfallet där borta. Du, inte... du ser inte speciellt mer. Du går var, var det går längre fram. Vad är det? Vem, vem vem är det som gör här nu? Vänta. I hela gruppen. Ja, det har som gått toppt. Sen går ni ända väl. Jag är Emil går. Jag håller lite längre i bakgrunden. Längre i bakgrunden. Men vad då kan jag fortfarande med? smyga efter det i skogarna bara så ingen ser mig Hur bara bara i sträcker i, sig vattnet. Det här är en stig. Ja men är det nå vatten här en bäck som rinner längs med? Den rinner hela vägen dit. Det, det är bara där. här. Alltså, kan man ha på sig. Så du? Många kan man ha En. Ja, det jag... En ring är att ett fingertext nästan. Ja, då har vi vill ring, en sving. Ja, det är bara skivare. Du får skriva upp dem under Equipment. Perfekt. Uh, kan jag typ ställfärg eller sånt. sånt? Uh, då du då inte med Vad är Equipment? Men är det fortfarande upprätt vem Nej, ju det som... är exakt lika, ja. det är helt uppigt. Vem var som gjort Arkano checken och lyckades? Med ringarna? Joel? Joel. Ja. ja. Ja, men då. Det klart det då. Är... Ja. Det var inget speciellt magiskt öde han kunde hade fått rädda på det en dag Okej. Okay. Det är liksom de inbyggda, det... hade han bara satt på sig dem så hade han bara känts att få rädda man det. Filmen. Ser ni någonting på Joel nu, vad som har hänt då eller? Nej. När du har satt på ja, sig dem? Han kommer tillbaka med världens smile. Jag är inte <laughs> <ut> där! <laughs> Och nu gjorde han sådär med händerna så då måste vi sätta. det här Kolla här är de, jag <hopp> <tryck> nu måste han ju fan ha dem Ja eller de han där. Ja ni ser att han har på sin nu vet två. <laughs> men, alltså, men, men, men, jag, men det är Men nu då, vi fokuserar på arbeten Ja, vi här. Alltså det är, ja. är det? det är Albert, Emil och, och jag i bakgrunden i skogorna. Alltså, de tänkte att det här ska gå mitt ta tio timmar i det kommer. Jag smyger mig fram och så smyger jag kan till det trädet. Jag håller mig här i liksom, typ alltså, här, ni här. Ju, Alltså, om ni är här inne så bör ni ju liksom söka av och se om det är någonting dolt i vatten. Ja, men vattnet jag tänker göra jag... står vid det trädet. Ja. Och det är bara du. Som står vid det trädet, ja. <laughs> ja, här. Ja. Där, vad är... Vi kan sätta sådär. Det... Och där. Dra några checks och grejer. Det står här jag här borta. Sådär, typ. Nature check. Man är kvar här, 14. alltså. 20... Ja. Ficka. Nature check. Och, ja, och kolla varandra där. Är. där. Var det är. Nu är det dags. Du kan stanna där. Ni andra tre lär ju komma in. Nej. Åh, oh, fuck. Stor Ja, Åh, oh, det är någonting det är jättestort. Du sak. Det är, oh. är tur att vi står i skuggorna. <laughs> Neslingrande från trädet kommer två gigantiska ormar Bara slick igen Ja, Det är så svårt att titta liksom lite Ni som är där inne kan slå i Nisha tills Vad är nu tjugo? Ska vi är det, bara fråga, ska vi dela gruppen här nu? Ja. Ska vi dela gruppen? Du, du, du, vi, vi, du, du, tänker ni andra springa du, du, du, du, du, vidare? Lottus, det, du, ska vi flytta eller oss? Ja, tror det lite, bara en, en, en ja, fråga. ni ser ju in där liksom, Som en här, stor öppning Sen om ni vill slår. springa in det, Nej, ingen upp. det bara någon som Om de blir slagna här inne Kommer ormarna följa vägen ut? Det är klart de kommer göra Det vet ut. vi inte, ja, vi vet vi oss. Vi inte. Oss. Det är som sagt det vet vi inte ni gör mig bakom träden. Så alltså, det är helt svårt alltså, jag har inte valt att gå till än. för jag tänker. du inte fyra? Så jag har fem i alla fall men det är ändå det är katastrof jag slår. Ja, mm. det ändå, det jag slår. ja. Uh, vilka har vi där inne? Vad, vi har... Det är kan, Moratar, kan vi också? Niklas äh, fem. Niklas fem. Kan vi välja något också när vi ser? Uh, Vormar, när vi ser så kan du välja då Du har fyra. 13, 13, 8 på Sheldon. Men, och så, vad sa du, Matt, 13, 13 och så 8. Ska jag slå för Jeff med eller ska jag bara säga att han har om han väntar bara. Fast han måste jag du han slå för va? Nej nej, han hoppar in igen direkt efter att han började springa iväg. Ja, Det sa jag. Ja, då så. Ja, men måste jag slå för honom ja, fall? <coughs> ja, han är i väskan så måste han slå. Okej. Okay. Varifrån var, var, är, för att frågar, var är den här gnomen? Han drar sig. Nej, han står väl. Han står nu stängt. Nio! Fuck, vi, han så bättre än mig! Nio! ja... <laughs> <laughs> <laughs> uh, <här> <här> <här> men ni... tänker att spå <här> <eller? här> Jag utanför, eller? Alltså, alltså, ja, det är klart ni måste in då, eller? <här> du ja, är nybostad! Alltså, ja, men jag vet inte hur jag tänker göra det på grund av någon annans dumhet där. Men alltså, jag fattar hur mycket guld det måste finnas där om den jävla draken är där. Alltså, vad då Ni kommer för första möta dem där, och sen så... Ja... Någon... Men det är... oh. du, du behöver inte vara en bra men kan långt. Kom igen Det är klart vi kan dö på första uppdraget. Det är klart vi kan för familjen var ju bra nära därför alltså jag, vill jag jag skulle det, vilja säga så här, jag skulle ju vilja prata med gnomen igen. Ja, men gnomen som är, så ja, så är skor, på, är för, på för, för att för att han han, han har ju ändå en helt familj som kanske kan hjälpa dig men han, han är ju liksom där framme, så du måste ju springa in då, fan. Du måste ju in. Du måste ju lägga in. Jag ska... kan ni inte ropa efter hans familj. Skrika på honom. Mm. Här, liksom, ska, har någon, kan jag hjälpa till på något sätt? Skrika du det? Nej, jag säger det. Ja, okej. Okay. Ska jag offra mig själv då? Va? Ska jag säga till dig, ståren, de bara skakade och skräckade. Och... Ja, ja, alltså, jag kan ju gå in där och så kan jag ju... om Det ormar, då de måste man ju kunna göra som... Alltså... Så här, ja, prova. Och, han, och han som gnome ja. är jätteduktig, han måste ju kunna vara liksom formtjusad Kör. Kör, eller? Ja, man har varit inne där ja, för han är ju jätterädd Ja, man kanske har en fru som är... Kör! Till. Prova Joel, prova! Prova! prova. Jag vet, Fast jag vill, jag vill inte gå in där egentligen alltså, Så du på. står fortfarande utanför? Ja. Jag vet den här, här runden står jag utanför Ja, jag, jag är klar jag, jag. Nej. Svendom? Kvinnen går inte in. Nej. Jag står utan varandra. Okej, då kör Fast. vi. Ska jag två ett nu. Vi får inte vara för höga när vi slåss heller. Vi vet inte vad som ligger längre fram. Mm. Orlmån kommer ju köta ihjäl. Hur ska eh, Hur långt är Hur långt behöver jag springa? Det är ungefär 100. Det är tre vänner. Mm. Men kan du inte springa, Charles. Kommer du inte hela vägen fram då? Nej. Det är tre vänner. Charles måste komma fram på en gång. Ja, jag går så långt, så långt jag kan då är det 60 meter kvar. Har du ingenting ja. att kasta det skjuta Nej. eller någonting? Nej, jag har inte det. Långt, Niklas? Så långt kan. Jag kan, kan du inte ja, Du 60 då är 40 kvar. Det är 40 kvar. Niklas, kan vi som står kvar här inne nu leta reda på familj då på väster? Ja, ni får ju göra det som ni vill där inne. inte inom kan man ropa Vi fick ju att stanna. – Nej. Nej. – du, du, du sa ju det. – Nej. – Nej. Nej. – vi, vi, vi vet bara att det är en gnome som står och vi frågar om man blir du den. – Det sa ju tonter. – Nej. – En liten tonter. <laughs> <En liten tomt>. – <laughs> Ja. – Vem är så Jag tänkte för aldrig kunna ropa ja. hans namn. – Emil lite närmare i alla fall. – Ja. – Två, tre delar. – Vem är här du. nästa? Ja, det är du. – Du vi är Du kunde inte göra Det är du. – är det jag? Ja, varför skriva fel? Varför tackar jag inte mina tärningar? Är det kan vara Ja, det förstod där. jag väl. Eh, han delayar och väntar. En action. Är oh. Ja, oh, han är korvväskan. Eh, kan jag skjuta härifrån? Det är hundra. Hur långt kan du springa hur långt kan du skjuta? Var hittar jag hur långt jag kan skjuta? Är 80 till 320. <laughs> alltså, mm. vi spelar, spelar väl in där fortfarande? <laughs> 80 till 320. Så då träffar jag lätt härifrån. Eller, avståndet är tillräckligt går fram, i alla fall Lätt, vi vet inte, men avståndet, ja Du går fram... Hur snabb, hur snabb är en sån jävel då? Ormar som är, det är riktigt, Ska du röra dig framåt först? Eller? Nej, nej, nej, nej, nej, nej Ska jag skjuta så skjuter jag, skjuta, jag, skjuta, jag skjuta härifrån kan du ha det tagit reda på vad det är för slags ormar? Bara så här? Kan man göra det? Mm. Så att ni ser om det är framormar det är eller giftormar Men search, det har jag ingenting på Så det är bara en vanlig... Det är 20 eller? Ja precis. Close inte. Det är inte Nature. Nej, ja, nej. vad är Nature då? Inte det. Ja, det är också ja. Nature. Spelar det ingen jävla roll. <laughs> då särskilt. Jag, jag säga att, att de ser ut för att sådär. Oh crap. Ser du ut som giftormar eller? Åh, oh, särskilt. Särskilt. Men då? var det där orman eller den som vaktar dig? Vad, vad tycker ni då? Ska jag skjuta det är eller? Ja. Jag står ju, jag, jag, stanna. Stanna. jag kan... Jag jag du måste här. ju kunna stoppa upp dem lite på vägen mot mig <laughs> om de hittar mig. Man kan fly spelet också. Men nu är det fortfarande så här, jag kan ju fortfarande skjuta därifrån jag står, och så jag kan ju skjuta och så flytta på och ställa mig i stället igen. Ja. Eller flytta nu på mig åtminstone så de inte borde se stealth. mig så lätt. Ja. Ja, då nu Niklas, han försöker vara lite snäll mot er och säger att man kan fly. Jag, jag skjuter. Ja. Ni har väl läst texten jag där bakom om DM säger någonting som, ja. ska du verkligen göra det, tänk en extra gång. Gör det. Igen, Fast det är ju fortfarande du... så att Albert är ju körd <laughs> Om vi lämnar honom ja. Ja, men då de flyr Han, vi fram. Så kom... han gick, fram, gick fram i det. Så de står men, inte direkt och in. men... De är uppe i träd fortfarande men... Tror vi att vi kan prata med dem men... ja. vi har ju gått in i initiativ så att de lär ju att attackera ja. <laughs> Sådär Ungefär sådär Fuck det är inte bra då har jag Då kan jag inte träffa lika lätt heller om de är högre upp än mig mm, 320 de är hundra fram dit Och sen uppåt så då är det klart. kommer väl upp under två meter eller något Ja, vad, vad, vad tycker du När när när det är, stämmer, det? När de är 200 fot. Ska, ska vi men då kommer vi lämna Albert. De kommer ju hinna i honom. Men Albert kan väl också flyga Ja, man kan. Fast han, det, det, det är ju inte bara så där väl så försvinner han eller? Hur funkar flyg då? Nej, han kommer ju så långt. Man kan ju springa om man inte attackerar så kan han ta sin dubbla dubbla moment och springa. Mm. Men det kan vi väl ja. Man provar så du kan inställa far och sen titta på det bara. Men <laughs> Emil har ju redan kört så han är redan på jag väg framåt. Ja, va 40 meter kvar bara. Jo, men Emil redan. Ja, fram alltid. <skratt> <skratt> <skratt> What? <skratt> jag, Nej, jag kan ju mova till dig. Ja, fast så kan inte du göra med taxen. För det är mer än... hur lång kan det gå? 30. Det är 40 till mig. Okay. Du måste då måste du springa och då tappar du attack Ja men då går jag till dig sen gör jag en attack, en tält ja, ja, Du kan inte göra attack för du går över men din bägge. element Säkert? Ja, nej Så du rätter upp dem och de kanske inte... Men vi gick ju in i initially, då kommer jag anfalla då Ja, det vet du inte det jag, ju, jag gör, jag... Gnomen. Hold action Anfaller dem, om de slänger sig mot Albert, då skjuter jag Vi ser ju att de slänger sig mot honom. De är på väg mot honom redan. Men de, ja, är, de är, luften, det är inte liksom ens action, mot. de har ju märkt honom och börjat slänga sig ner Ja, de verkar hålla på honom. Men, du kan ju hålla action tills de är... Ja, precis. Jag tror att jag, jag gör så. Ja. För det är fortfarande ganska långt för, det, trädet... för då kan ju du faktiskt prova att fly från trädet. Mm. Från trädet på mm. För det är Albert efter mig. Och <skratt> <eller skratt> Orban. Ja. Så för du en ja, det du inte, men. Då kommer det ståre dit. Om, <skratt> om, om de försöker hugga honom. Då skjuter jag med jag bägge. Jag in. En på varje. För att försöka avbryta deras... Ja. Ja. Och samtidigt som du är det så ser du ena ormen. Han har lika mycket in i han slänger sig ner. Man kommer inte ner hela vägen. Uh, nästa så är det... Uh, det uh, sli. Spring, spring från trädet. Nej, Måratan, det är just det. Du och också. Ta gråmen under armen och spring. Ja, men han är för långt bort. Ropa på honom han kan springa. Säg åt honom och dra. Fly. Kom kom till till mig. Mig. Vi provar vi att ropa på Jag sk provar att ropa på honom. att han ska springa tillbaka till klubban. <laughs> Okej. Okay. Det ser nästan... Han börjar kuta. Och bara tjota helt till, Men som sagt, han har ganska korta ben, men han springer. Bra. Vart handlar han, typ? Ja. Om då han ska göra att han är mitt emellan. Okej. Okay. Så han sprang för 20 meter. Ja. Okej. Okay. Är det då? Ja, då eller ja, det är om du ska göra någonting annat. Nej, jag står jag stå kvar där inne. Direction. Direction. Hur långt ner, hur snabbt rör sig ormen? Hur såg vi det? Hur långt ner han säger sig? Inte exakt långt. Ungefärligt. Men det, tog, Ungefär det, kom, det, tar han ju, det tar han ju två movements att ta sig ner på trädet. Så, ja. så jävla ja, långt tänker, kommer det. Men jag, Hur lukt då om man kunde få en om det 10 centimeter. meter? Nature. Nej, men om jag drar nature snabbt, är det min <skratt> tur nu? Ja. Efter vårsland? Ja. Eller nei. är det orumen? Fast du behöver ju fly. En ja, nature shake <skratt> är ju din standard, väl? <skratt> Nej, det är Nej min Tom, det är bara att kolla Aha, det är om ni ska göra Men då kolla. Är det min tur? Eller är det orumen? Nej, det är du. det. Ja. Fyra. Du kollade vad, hur snabb han är. Han är snabbare än mig. 30 Faktum är snabbare än mig. Men mm. i climb som han gör är de bara 15. Det oh är det var han är det rätt. När de kommer snabbare än de kommer ner på banken. De är lika shit. snabba som oss på banken. Men då ja, vi. Då har vi 100 meter. Ja. Jag har i alla fall 100 meter i försprång. Ja, jag med. vi. Vi inte det för oss att få saker att fram. Ja. Men då lär vi döda dem där först. Då måste vi döda dem. Men Fast, eller så det ska det, är det som själva över. Prova att spring så långt ifrån du kan. Jag då jag springer kan. hit jag vart. Men tänk på att gnomen springer bara 20. Spring till äh, gnom och skorna och totalt kommer gomen, mm. som ni måste ta. Ja, jag tar tag i honom, jag honom i handen så jag så liksom stänger mm. upp på prygen. Det han är inte så mycket emot så det är som en free action så det bara händer automatiskt Och så fortsätter jag springa. Ja, du kommer till mig ungefär. Jag borde komma bakom honom. Så ner där ja. om man, om det är full action ja. Och den ja, är full. Det är att ormarna stannar till, drar ut sina här, huvuden och bara fräser det åt det. vi går runt. Nej men lugna Nej men lugnt. Så om ingenting bara. Kan Någon vi stanna kvar i trädet Vad pratar ormarna för språk? <laughs> <laughs> ja, jag, jag tror inte. Jag kanske har en krycka sånt. 20, ja 26. Ormar pratar inte. Man kan inte komma ihåg att du säger dem på något sätt. Jag har en huvud. Vad är de rädda för? Har jag inte sett Harry Potter? Hallå. Kan, man, kan, man, kan man locka dem liksom ett löjt? dem? vad de är. Det är du tränar. det. Men lyssna, om gråmen hade kommit till. Det är fram till svårt att Det Måste de kunna söva dem där på de här så de var duktig på att Eller bara springa runt då. Gno... Frå... Alltså, vad är Ni... jag vilken väldigt bra för dukänd. att komma till scenen nu men nu har vi tagit pratat med dem här för han ville inte när vi bara prata med han är långt utöver. bak i bakgrunden när vi pratat med Albert, bra, Albert du när du Albert det är enormt så, ni en alltså, det vart, så alltså, det är vi sa ingenting om honom men kan handen? man han är inte säkert som <sihop> är nio här i skogen eller eller så är jag som passerar lika mycket som Albert då undrar jag hur långt är det här ifrån dit där det är ungefär 50. och där från dit det är ungefär 50. Och vi är, vi är 40 ifrån. Vi är 40 ifrån. <skratt> Men de kan ju vakta. <skratt> hit, hit, hit, hit. För lika långt. Hur pass tät är skogen här runt omkring? Där är Det skogar. alls. In. Ingen skog, inte här heller. Det är, det. Vi, det, det är ett träd där. Hur högt är det, det, är det som kätter det här? Det? Och hur ser tängen <skratt> ut på här? Det du ser det är så gigantiska stora mm. väggblock som går upp till himlen. Och sen är det bara på en himmel. <skratt> Okej. <Okay. skratt> Händer man <kaffar> upp <skratt> Jag kommer in i grottan alltså, Jag vill slåss mot dem där. Men då gör vi det. Kör. Där det är bakom dig. Kör. Jag är ju på. Vi ropar på de andra. Men för nu har vi ändå där. Emil som är längst fram. Det Vänta. Jag tycker det går. För kommer du inte fram med charge. Vad händer? Hur mycket kan du göra egentligen? Ja, jag vet inte vad gör. Vad gör ni? Jag förstår ni trodde jag. Vill, jag Kan jag kolla kan jag kolla styrkan med Det är fortfarande du har ju liksom kollat dem och så har du sprungit och gömt dig bakom. Ja, men de, de <laughs> stannar ju här, så de gör ju ni... ingenting. Nej, de är passiva check nu. check är free. Mm, Nej, check, men det är en på sin tur. Nästa enda nature check, han är mm. nästa runda. Vem är efter då? Vem är, efter Vem är nästa? Uh, det är ormen, så den, och de stannar till. Så det är en ny runda igen. Då så så så är det ingen som börjar, liksom. Vi kör bara nature check och kolla hur starka om De är ju lite förbara. Har någonting Hör svagt bakom dig. <hör> <hör> Har en röst. Mm. Du är ju för fan byggd för det här men Kan Short. vi inte bara, kan inte vi bara skjuta på det? Kan vi inte bara liksom Backa tillbaka och gå tillbaka till gruppen Och fundera tillsammans Det ska, finns ju liksom... pengar här inne Ja men pengar, alltså Ser man, ser man någonting här? den Vattenfalla Vattenfalla Jag tycker vi röstar för att röra oss tillbaka till Och sluta upp med den andra gruppen Och behålla gnomen vid liv liksom, Och se okay. Vi backar. Och vi tar hans familj som bäte, bäte. som gissar. Då, nu kör vi lite läger så bort här. Där framme är två stora ormar, ormar som vaktar ett vattenfall. De är ganska långsamma när de klättrar, men ganska snabba när de krälar på marken. Är du snabbare att klättra ändå? Jag vet inte, jag upplås asmycket. Oh, är <laughs> I klättring? Ja, Athletics har jag. Sen har jag Climbers kit och Grapplinghawk. Ja, med Climbers kit, du måste ju hålla på. Mm. Och Grappling, ja, jag vet inte om man får plusor det. det är. Det på vad det, är TOOLS. Om vi har? Det är TOOLS, det står TOOLS för Profitens. Ja, det är första sidan du håller i. Och så där under där står det TOOLS. TOOLS, Acklimerskit har jag. Då har du plus 2 What do Vad säger ni som inte har inne i grottan nu no. Vill vi gå fram och Men atletik också Nej, men jag vill fråga... Nej, det Jag ju atletik. prata atletik är Jag vill prata med gnomen. Jag vill prata med gnomen igen. om jag lever. Jag vill prata med ignomen. Jag vill prata med gnomen, kör. Alltså, förlåt för min... Dumma kompis som bara lurar in dig till de där. Ja, jag har inte varit så rädd på länge. Alltså, visste de om de där romerna? Har du sett dem förr? Aldrig sett dem förr. Har du varit där i det där innebär? Jag har varit där en gång och kollat på vattnet, men sen såg jag den där stora ödland och då sprang Det finns sant någonting med dig. Ja, det, vi vet fast... att det finns typ en, en drake eller någonting längre, längre nej, bara, Var inte de där ormarna också blåa? Inte nej. blåa? Nej. Nej, är nej. Någonting stort blått mm. fanns bort under vattenfallet som vaktade den här andra kistan med saker. Ni såg ju dem som de var röda, Skulle inte du kunna, ja. skulle inte ni kunna smyga dit? Och, alltså, ta hela din familj och smyga dit och försöka ta den här skatten, så ja. inte göra det som Då ser vi kommer. från grottöppningar. Det är Persuasion. Du! Jag är bort, precis. När du ser så bort du säger det så ser du ögonen bli helt kritvita han bara stirrar på det. Vad tror du Det är liksom det är så det. att du kan göra okay. en Ja, jag har. kör Persuasion! Ja, jag vet inte, för din familj. det? Ja, ja, kör! Du har redan sagt det Ja, jag har sagt det Det kommer bli ett jävla lämmeltåg in där, känner jag Det kommer, kommer bli masslagt, jag förstår inte eftersom för vi överväger att gå in dit När vi kan lika gärna gå upp där. Nu handlar det inte om att vi ska gå in dit, utan det handlar om att vi ska omta här Prospektion, de jag... det är men sen, jag karisma. Prospektion. Det, det är, är överträdning. Det, det har vi alltså. Det, det är förädlade ju. Du kommer in då. <skratt> ah ja! <bra>! Critical <skratt> <skratt> plus två och så var karisma. 23. Att ta död på sin egen familj. Det inte 23. 23 det är inte. Vi kan inte göra det guld. Ja, kolla det. Nej, förlåt. Det var dumt förslag. Det var, det var ja Nej, förlåt. Förlåt. Men jag, så, jag kan ju också prata med honom, eller hur? Ja, vet du någonting om ormarna? Nej, första gången. Men kan jag liksom ställa mig så att jag ser ormarna så jag kan köra en nature check på dem? Utan ja, att de står ju grått upp, men du ser dem liksom hängade i trätter. Jag kör en nature check och kolla hur starka de är. 22. De har 15 i sväng. 15 strängt, då har de plus 2 i attack. När de slår. Du vet inte fortfarande om de är gift Eller Ursäkta, man kan inte till om Jag ska liksom slå till så jag får reda på antingen. Ja, du vill. Då gör jag det. Kan ni. Nej, så. 9-10-11. Det är väl en gång per sak, jag. Alltså. 16? Nej, de här ser ut som ormar som attackerar, kramar och äter. Mm. Ja, jag tycker vi... Kan jag kolla hur mycket hoppar de har? Jag tycker i alla fall vi dissar den där grottan och rör sig mer mot den här andra grottan. Jag tycker inte att där... Det var, där... var väl på den som Nej, det, det finns Nej, en, det en grottöppning just... höger Nej. upp här borta. Nej, Den riktiga grotten. Ja, finns det någon mera än den här? Nej, det är sista. sista. jag göra kan, går det att och göra något slags försök av att smyga hela vägen fram utan att bli upptäckt? Eller frågar du honom eller frågar du det igen? Eller, Nej, jag frågar honom Ja, jag kommer inte bli förut Men jag är ju liten Kan ja. inte använda ditt skelett? Och fram! Jag <laughs> dra använder Gärs och sen, Jeff, så tar han på, vägen. sen tar han på sig mossa och, så kan, och kan inte Jeff kolla liksom vad det är för något om det, om det är en drake eller inte För då är det en drake så då skiter det. Inte. Fast han har ju inte riktigt lika bra ställs som jag har Men Jeff, Jeff kan ju på sig mossa jag, jag tror att Nick, alltså om, jag känner, om jag känner kära DM så har han lagt in en liten skatt som enkel Och sen har han lagt in en, en till så man, man får upp ögonen för den här girigheten Men det är klart han har gjort det, så, ja, det vet så så jag man, som, Så blir så man, så man lockad att fortsätta att dö Ja, jag, jag, jag kan lova dig att det är att det finns. Ja, men, eller hur? Jag jobbar med den här kommentaren. Jag det är ju det är Kom nu, grabbar. Så går vi. Vadå? Ja, så, ja. i... <här> så vi ska skita Tack. Så vi ska poita i skatten. Alltså, Nej, jag, jag, jag, jag, jag tycker jag att vi borde vara jag röstar inte på ormarna, okay, jag vi, för vi, Är vi med på demokratisk röstning ja, eller okay. känner vi att man lämnar gruppen och kör själv mot ormarna Nej, okej. Nej, nej, nej. Dela inte här. Kiten, vi har den en faktiskt du. röstning jo, på hela gruppen. Om vi äntligen gruppen. <går> det en lenda då? Alltså roligt. Du vill då dra själv liksom till? <går> ja, alltså, jag, jag röstar jag, jag... verkligen inte för ormarna. Jag tror att jag, jag, ser, här, jag, och... jag tänker dra vidare mot grottan alltså, ja. som Anna sa. Ja, ja. Det tänker jag göra. Vi jag med tänker med. också gå mot den vita. En sak jag skulle vilja lägga in här det är för framåt. Framåt eller ormar? Framåt. Ja, ja, vi har ja, alla ja, inte ormar. Ja, då, så. Då, då fortsätter vi framåt. Vi... vi fortsätter framåt en ja. gång. Fråga, vi följer gnomen med framåt. Ja. Kan, kan vi visa vad vi göra? Nej, vi tackar så mycket och liksom hälsar din familj. Ja. Uh, hoppas vi ses igen. Ja, hejdå! då. Och så springer du ut i skogen. Ni alla som yes. ville säga något annat då kan vi springa efter men... Ja. Nej, framåt. Här. framåt! Framåt, vi är det Är vi på första och går bakom mm. Allerogs? Ja, i skuggorna. Ja. <laughs> och jag går någonstans alltså. Du går i mitten. Ja. Eller Rose, rogs kan ni gå. Ja, ja. ni går vidare. Ni kommer, kommer ut. Halleluja. Kommer du vart? Vi kommer ut genom den där dörren. Och ni kommer till en väg som delas. Ja. Nu kan vi dela oss, dela oss. Vi kör allt Team, Delta Team. Har vi någon mer som vi har och bra i armor? Hör, Flippa, gå in, heads, höger, till vänster. Vad är ett bra håper. de flesta ligger väl på ungefär samma. Första han har elva. Du har, har nio, Han har, tio, tio, Men du har 15. Tio. Men, Men, tio, Får vi reda på någonting när vi kommer ut här? Hur ser det ut, vad, vad, reda vad på? är det, sitter är det, det, det vägskyltar? Det är bara två gånger. Jag tar vägar och de delar sig.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 Det här Fast fortfarande i skuggorna det Ja, finns skuggor. eh, ja. ja, men ni skuggorna av Emil <laughs> Vad är det för slags liksom ja, det, Jag går vänster är vi i... så Jag går vänster Uff. Då splittar jag på oss Det alltså. kan flytta bara så, här, så jag ser hur det jag jag står sen. Det hade ju kunnat vara smart gjort Innan man gick en 12 här de på den. Is vad är, är det någon annat? Uh, de inception va? Du uh, vad är det du ska kolla för något? Insamlingsfällor. fäller. fäller. fäller. Do research. Ja, so ja. What, men är uh, det strength liksom ut i koll? Det var det. Det är intelligens. 16. 16 det enda du ser är det är grottor ja. det är liksom grottor och det är liksom mm. inga hemliga gömmor någonting där är det, är det nu vi är, är inne i grottan så nu är det mörkt igen nej det är, nej, det är upplyst faktiskt ja. upp. Ni som inte har bestämt er ändå då. Får säga var det där kollen bara för högergrottan? Ja så. för det är bara för högergrottan? Ja. ja då vill jag kolla vänster innan Tror själv Om ska upp så vi ska ut dig? i köket då är det mörkt och trögt ja, ja. Nej det är vänster. båda liksom tre plus Man kollar då vad säljer logistik bara. Nej, du ser likadant ut. Så jag får inte <laughs> nu får får Ni får ju välja våra markus in. Ja. Nej, ni får solljus, inte ja. avgång eld. Ja, det är, så det är det. inga så jävla. Men vart är du då? Alltså vi ser alltså, vi har ingen minus nu utav elden alltså. Nej, ingen minus och eld. Men då kör jag en ja. Men vilken sida är ni på? Ja, jag har inte bestämt än. Ska man gå med den, den så olika Jag vet inte, en Joel så. Den där är väl ändå det är Ställer ner på golvet ja, så. Jag vill nog hänga på, jag hänger på Joel-sida ja, jag jag, är ok. så jag kör en kört på, på korridoren där liksom. Mm. För att se fäller. För att se fällor och liksom, uh, hur, uh, hur det ser. Fäller och dörrar uh, Ja, så lite saker. Uh, Please, sir, in. 11 plus 13. Nej, du märker inget. Nej. Men jag, jag jag följer efter Joel i alla fall in i, i in i den vänstra. Ja ja jag. Ja, sista med dubbla svärd. I jag. Det är bruden jag. Alltså, <laughs> har. bort du då. Och heel. Nu då får vi. Philippa Kör. Vi använder bara gott som större tills. Fast visste det så att jag har lagt alla de här i min väska. Du har alla de. Ja, bra. Skulle bara kolla Vad sa du? Va? Av totten och hand. Vad <laughs> nu du? Men inte det andra varje som varje. Nej, nej, men det, det är grejen. Kan jag, jag få en vattenfaskel? Hans trådde var ju så kan bort den till honom. Ja, ah, en kan han få. <här> du får en. En. <här> en plastkärken <Det> <här> kom. Vi fick en i varor som var. Har de sprungit iväg utan att... Fast, du har ju ditt horn kvar på andra sidan. Ja, då. Ja, men det. Med vattnet det. det har du. Äh, Sen har vi tog en vatten. Nej, nej. Eeeeh. Vem är de som pratar? Det är Fredrik som har valet här. Det är slutsångest. För fråga, kommer vi få flytta runt? De kan gå ihop längre fram, det vet jag inte. Men mm. uh. Jag kan gå med gruppen som är st har starka styr. Säkert. Och gör mest skadad. Ja. Nej, är, är, är ska <skratt> inte gå med gruppen som tog hittills är så stor skillnad på mig och jag kan mig Du ska inte gå med dem som än så länge har varit vissa. kanske kan inte. Nej, men som Vi har väl Vi har Kom igen. Fuck it förstår annorlunda att ändrat det här, Det är ju tragiskt, det var de jag höll mig i bakgrunden, långt, långt bakom de här grannarna. Bara för att se vad som händer. Starta pengar. Jag stod ju typ och hånskrattade i, i, i hörnet. Har du bara för Ja. Här kan du inte slå en tärning typ, så ett till tre så går du höger. Eller och fyra, fem, sex så går du vänster. Tre. Höger! <skrattar> yes! Ja. Och har känner Joel i resten, han ändå gått motsatt mot vad alla andra skulle ha gått. är för mm. jättestor om! Det är det värsta att Joel är den personen jag tror kommer att fixa ja, mest pengar? Nu! Det var ju på de middag. Vill jag att de till vänster tar upp en D20? De till vänster, det är vi då. det! Är nya, då. Ja, vi i vi i köjer. Det är vi vänster som ska ta upp en D20, det är det initiativ? Dex och akrobatik. Det är 4 Det plus C Det är en fälla antar jag Nej för vilket fälla Nej det vilket fälla S1 pet kanske börjar slida ner 4 plus två. Vad sa du och plus <skratt> vad, sa, vad sa du att du ska vi kolla 10 Dex och ska du slåta Tio. 10, 10. vet jag inte ja, fick 16. 16 plus 16 4 20. 20 okay. <skratt> <skratt> 6 <skratt> uh, plus 6. Alltså jag... jag har 15 är dex. vad har jag då? 15 plus, ja, plus. Jo, fast jag har plus uh, jag har bara plus 14 här på pappret jag en... Jag en ring som ger mig lite mer. Ja, det kan du skriva till på en gång för det är modifiern som ändras. Men vad då får jag en plus på målet? Ja, det är 15. Jag får 15 det är, tog, det är två, texta, två. Ja, det är fortfarande lika. Ja, men då, då fick jag bara... ...da. Ja. Jag hade sexa på, ja, på utdänningen. Vad är saving throws för någonting då? Marken går sönder och ni faller rakt ner. Ju, skjortar vi ramla vidare!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 Ja, vi fortsätter bara. Jag inte bara koll på att det har ner genom marken. Har du ingen extra kart att ta det, det kanske kommer sen. Yes. Nu hoppas jag att vi gjorde rätt beslut som att de ner i... Fåna anka de jävla valtarna nu. Robin har just... du självlysande? Du går själv gå längst fram. Ja, men, nej, det, det, just, det, det är ljus. Alltid gång. Du kör den. Åh nej. Jag har inte ja. längst fram. Det går allt i den stora ja. Kommer ett rum som ser ut här. Och det är ser du i mitten den stora spegeln. Smig. Ja, ja, ja, ja. Jag kör en uh, arkana check på spegeln därifrån vi står. Uh, 19 plus 2 plus. Hur är det? 25. 25? Mm. Du ser att det är en magisk spegel. Jag vet inte vad man gör under sådant här avståndet. Kan vi se en spegelbild i spegeln? Inte från det där avståndet. Finns det några skuggor någonstans? Det är helt uppe. Det är, ja, men alltså, det är helt ljust. Ja. Allting. Jag kan inte smyga alls. Nej, det är man som spegel. Gå fram till. Kör spegeln, Emmild. Ja, jag söker efter fällor. Ja, du söker, ja. 18. Du märker ingenting där du ser i spegeln. Jag mm. går närmare spegeln mm. ställer mig typ där och tittar in lite grann. Varför, det, mm. varför inte Albert slår är kan man säga därför. När du kollar in där så ser du den andra gruppen. De vill ha en likadans spegel. Hur mycket som du du fick? 25. Men det är inte enda ser. Bakom dem ser du även en skugga som också står och kollar. Kan jag söka om det finns en likadant skugga i försvinner skuggan. Hos. Den försvann på en gång. Då är inget jag vitt och pekar på den. Och det är allt jag kan säga nu, för nu ska jag gå till andra gruppen. Tjena, det Ni faller igenom en stor bana. Ja. Mm. Fast det är vatten, utan det nej. var sten. Du, du, du, du, du, du. Och ramlar ner i vatten. Snyggt. Så vi tar inte ja. så mycket skada. Ni tar ingen skada alls. Härligt. Grymt. Men vi lär ju vara lite omtumlade när, när vi kommer ner. Alltså, det kanske är monster Det är. det skelett som ligger ute. Ni är i vatten nu. Ni simmar upp på ytan, antar jag. Är mörkt, nej? Och ni går upp. Det är inte mörkt, det är upplyst. Vad ser vi Det ni ser, det är som fortfarande grått med lite stenar överallt. Men det stora skillnaden när ni ser det är att det är spindelnät överallt. Men jag kör en search på... För att försöka se, få mig en uppfattning om hur rummet ser ut, liksom, om det är andra mer än vidare inne liksom. Du kör en perception för att höra och se? Ja. Absolut. Har du tränat det? Nej. Eh, kört så har jag bara ja. tränat, men inte... Men alltså, vad är, vad är det man går på då, perception? Eh, perception är wisdom. Wisdom. Det har jag ganska högt Ja, plus 2, Ja, plus 3 sen så. Det var plus tre, plus tre. Tio. Fast alltså, det där är ingen D20. Det där är en tolva. Det där är en D20. Nej. Mm. <laughs> ja, det var så. 14 plus 16. I mitten av rummet, uppe i taket, så är det en gigantisk spindel Har den sett oss? Nej. Mm. Har du, alltså, du har kan... ju stävt, så ja, jag lägger kan in. Du har ja, jag ju jag men jag vet inte om vi kan göra det. Om det är ljust. Eller jag vet mm. inte hur den funkar. Alltså, kan man...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 Så två missar, två hits innan du slår, två fel. Ja, men vi vet inte vad som fails Nej, alltså sex kan du klara. En DC6 bara. Ja. Det är inte så svårt ja, att slå. Jag mm. ska en sån här alltså. Ja, en D20. Och så ska ja. du klara plus DC6. Alltså du ska klara mer än sex. Jaha. Och du ska klara ja, två gånger. Ja. Eller han får, ska slå, får slå fyra. Men ja. måste, två då måste vara klara. Två plus. I stealth har jag ju fyra plus fyra. Det är ju sex plus... Ja, då klarar du första. Mm, för dig, ja. Och är det dexen också du på det, eller? Ja, ah, precis. Så. Där är en också plus så, så tekniskt sett för dig är det, du började, är det en etta. Så har du failat. Annars har du klarat. Nej, jag har klar klarat. Ja. Ja. Mm, klarat. Han smigger förbi. Njuntan. Bra. <laughs> sex. Det klarar. Nio till nio. nio. Oh, du, du, du, Och så ja. sista. Du har också bonus där? Ja, alltså jag har ju städt. Jag... Plus två. Plus två. Och så din index. Ja, plus fyra. Ja, ah, så du har sex och slår du ett etter, två etter så ja, har du fyra täler. Bra, Nej, klara. Klarar. Alla klara. <skratt> <skratt> Då kommer ni i nästa rum. Det är ett tomt rum med en spegel mitt i. Volkan ja, test kanske. Alltså först fälttest där så det kan ju ligga eller det, det och sånt att ja, jag kör en jag kör en search på fäller. Absolut, kör. Ja. 18, 19 och sen är det, är det int på den, eller? På searchen. Ja, precis. Ja, men det är 19 i alla fall. Du märker ingenting när du ser i spegeln. Jag har en test. Ja. Därifrån? Nej, ja. då, det blir bara 6, 7. Du känner att det är något magiskt över spegeln, men du vet inte riktigt vad hur långt, oh, förlåt, Hur långt ifrån spegeln är vi på ungefär? Den är mitt i rummet, men är det liksom... Finns det någonting mer i rummet? Nej, det fanns bara spegeln. Då kan man se att det är ungefär. Men det är hundra fits. Fortsätter där borta. Det är en rak väg ut. Står någon på spegeln? Vi ser kanske inte det. Ingen har sökt. Får du om du står på spegeln? eller runt? Stående. search. Du ser ingenting som står där, men det verkar vara någonting som rör sig i spegelbild. Ja. Så mm. Vi rör oss. Vi, rör oss vi är fortfarande, ja nä. Vi är fortfarande i i stälften, det. Vi ja. går fram. Vi rör oss mm. smyger framåt, liksom. Jag ställer inte mm. mitt framför, utan mm. vi är på sidan om. Det jag skulle behöva där är att ni gör en arkana-check bra. Mm. Vad är det där? Är det också? Det är 18. Det du ser, kan jag börja med. Det är den andra gruppen på andra sidan. Ah. kul. Ser vi ändå fortsätta så? Alltså får veta nå mer. det är man får bra, bra. Ja, det, är bra, det är bra. Ah, okay. 10 så jag tränat 2 12 plus var inte så ja. 15. 15 totalt. ja, uh, ja du vill uppe samma eh 16, 16. Ja, 16. Ja, eller, det det vi så frågan är som. Som. Vill I, alltså, fråga, fråga ni liksom varför, varför ser vi dem genom spegeln? För? Vad är det med spegeln som gör att vi kan se dem? Är det liksom man eller, alltså, oh, är vi lägger en dörr av motslag eller ska vi ta på spegeln eller? Alltså, om... mm. Någonting Någonting mm. magiskt är ju med spegeln. Ja, men men frågan är om den visar liksom mm. vi, vi såg den andra gruppen. Ser vi vad den andra gruppen gör? Ja, de står och kolla på er. De står och kolla på oss. Ja, ja, ja. Eh. Är det sant i frågan?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 ni, ska, kanske, ni kan göra vad som helst. Ni M kan prata med dem, se om de märker ljud. Okay. Ni kan uh, försöka vinka, se om de vinkar tillbaka. Ni kan uh, känna på spegeln, kanske känna någonting. Fast det känns ju som att i så fall försöker vi ropa åt ja, dem, liksom, ja. typ så här, hej hej eller någon så här liksom, hör, typ ser ni, hör, kan, ni så. men Kan vi inte så här? Då? Jag tror att jag hade... Vad heter det? Fast det känns inte som att jag har vi vill... papper på mig, så jag kan liksom kasta in en papperspanna kanske. Mm frågan är ju vad som frågan är om alltså att förstå om vi gör någonting fysiskt med spegeln i frågan om den reagerar på något, det, något eller händer Ja jo Så därför känns det så ja. Det är det inte? Jag skulle i så fall typ säga vinka något. eller säga något. Prova säga något. Ja men jag prov, ja, vi vi vi, vi, vi, vi, ropar, vi ropar på vi ropar på Sly. Ni ropar ett eller ni refererar hej där är ni liksom. Han inte tro vad som hänt oss. Ja. Så vi hör igenom. Ja, du säger jag hej tillbaka. Det var en skugga bakom mig. Det en stor skugga bakom oss. Ja. Det var det en stund i alla fall. Sen försvann den. Åh oh, shit. Så <laughs> ja, det är... <laughs> var det. Var spindel, det spindeln Då vi, vi kom ner i ett rum där det var en jättestor, gigantisk spindel. Det nu. den? Nej, det är för vi. Men den har inte upptäckt oss i... Alltså, det, det, var, det var en skugga bakom er i några sekunder sen försvann den. Alltså i det här rummet. Det är vi runt. Det Vi såg, såg det i genom spegeln ja. såg vi det. Ja, det vet. mer Amerikaner Jag fick 25 fem amerikaner jag Ja, okej. Okay. Mm. Och då såg vi det. Ja, du. då såg vi den. Så okay. försvann Okej. Okay. Stor Så jag... var det en stor skugga eller liten eller Ja, alltså... hur var det var den. Var stor. Ungefär en människoskep. Okay. Oh. en det såg såg där jag, där kan, det här. Ja, du vet det. ni då? Vi har inte sett någonting och ser. Okay. Det har inte äh, hänt ja. något hos oss Nej, vi visste ihop vad det var på andra sidan spegeln och undrar om vi kunde heja på er ah, ja, ja, hej hej hej, hej. Ju äh. Men har ni också en sån här Ni kan fortsätta vigtare från ett, ett utväg. Eller hur? Ja, ah, alltså, det kan vi här för er i baspegeln Vi har bara sett spegeln Vi har inte kollat vi, vi kan annat. gå vidare Men hur mm. ser det ut rum annars? Men vi har bara en spegel Alltså det är bara spegeln Så går ah, kan kan vi, hitta vi har vidare ni hittat något? vi ni hittat något? Nej, men vi sprökar förbi mina mm. Alltså förbi rummet Nej, vi har inte gått hit Okej, okay, men ni är på väg. Förbi, ah, det, något. Vi tänkte, vi stört, stört, och... om vi inte stöter på den här skuggan då. Ja, men då, vi går vidare. Vi här. Vi, vi, vi, vi, vi, vi är sin gäst här inne. <skratt> jag vill du något? Nej, nej, jag glömde du, inte fråga är något, ställt, men jag, ja. jag litar ju på <sratt> oh, <det>. <skratt> <Så>. <skratt> Jo, jag istället men det lys, hela rummet är lysande. Det finns ju inte en enda skugga. Under mig? Ja, under dig. Men där har jag försökt hålla mig hela tiden. Men det finns ju inte en enda annan skugga hos oss. Gå vidare. Sli kan ju fortsätta springa för, först då. Det gick bra sist. Ja. Alltså, som en skatt. Ja, ja. ja. Hur ser öppningen ut? Hur ser, hur ser rummet ut? Förbi spegeln. Albert står ju, ju ändå framme vid spegeln nu. Sen borde ju kunna se vidare fram. Vi alla är där, så vi pratar nyss med dem. Ja, det är sant. Ni sticker fram huvudet lite, genom... Mm. Nej alltså, jag ja, det jag inte, vi ser inte genomspelen. Vi kollar spel. hur det ser ut rakt igenom, ifall det, är det någon dörr eller något sånt i vägen? Nej, det är en ganska nu, men ni kollar ni in och de ganska bra. Så ser ni ungefär som bänkar. Jag vill slå en sån där grunka som får mig att typ märka saker som jag inte skulle märka så. annars. Så. Nej, inte så. Jag vill ha en sån här perception, bara om jag märker någonting. De genererar De runt inte, mig fäller eller vadå? Det är, det är inte fäller, det man slår visionar, Ja, men om jag, om jag vill se om jag rörelse. hör något ljud och rör någon slags rörelse, någonting. Perception. Och perception, vad är det plus då? Ingenting eller? Perception wisdom. Kolla marken. Kolla marken. <laughs> Fuck, det <it laughs> inte bra. Kanske. Eller? Det alltså. 13. Det ser typ skuggor längre fram. Det alltså, onaturliga skuggor? Skuggor. Alltså skuggor som inte är naturligt gjorda av symboler. Skuggor! Fuck skuggor från vad då? Slå på dem. Ja, exakt. De slår ju som klattar. Jag sitter ju här och håller. 12 plus. Du har alltid skister i klattan. Först och främst. Först och främst. Vad är det för skuggor? Först och främst. Idag tycker jag att de har köpt 27. 18 på rummet. Eh, skuggor, inget magiskt. Det andra, inget annat magiskt. Mm. Inget magiskt. Jag söker det efter det vad skuggorna kan komma ifrån Jag söker, söker, Bra. För söker för fällor Bra. Bra 20 plus Jag ser inga fällor, ni har bara sett skuggorna hittills Jag vill slå bättre perception it, för att se om du ser vad skuggorna är för något Det är perception Det är perception, om du vill se Och det är, det är och wisdom Wisdom, inget sätt <skratt> Du ser <känner> inte ens <skratt> <av> skuggorna <skratt> Jag ser, ett... jo borde <skratt> Okej, okay, men jag gör ett försök till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 –Vart är facklen alltså? Eller har... eh, –Ni ser den här facklän. alltså de är inte ute, det är ljus. De överallt, det är ljus. Okay. –Är det skuggor från de här? Alltså är det skuggor bakom dem? –Ni kommer in och så ser ut som en kyrksål. Längs sidorna ser ni statyer på Alver som ber. –Det är bänkar, det är ett altare. Och längst fram så ser ni skuggor som, eh, ni ser inte vad det är för de är som eh, långa rockar på sig och så sitter, står de och ber. och och det är som liksom levande skuggor. Precis, och så babblar de. Ja, jag kör en nature check och kollar vad de är för något. det Är det alviska? Det är inte alviska. Skimborna. Hur ni än lyssnar så låter det mest som... Är det någon som har... Ni kan ju köra en nature check och se om ni känner igen vad det är för djur Är det religion? 25. Ja, det är religion check om vi tror. Vi ser om de säger något. Religiöst. Mm. Men 25 nature, men se vad det är för. 25, det är för vad de är för något de säger du har aldrig hört det här förut. Det låter mest som gibberish, liksom skitsnackt. Kan jag känna igen dem? Inte på. de har långa rock, du ser inte vad det är på framsidan. Vad jag har jag hört dem som en svage? Eh, ja, du hör dem, men du vet inte vad de säger. Det låter mest som skitsnackt. Liksom. Kan, kan jag söka av så jag ser mer exakt det är, om det finns... Igen, det är att du känner igen liksom, yeah, rösten ungefär. Det är ganska vanligt att mindre typ, troll eller goblins. De har väldigt så här, pipande där. Är de långa eller höga 20. De är ganska mm. låga, alltså det är inte och nu, det är rockar, de ja, bara rockerna. står liksom Det är ganska korta personer Jag har fram emot i crossbow och skjuta dem Ta lugnt Jo, Pro tro. Tro. Prova, skjut. skjuta, trova att skjuta, vad fan ska hända? Du skjuter på den som är uppe på altaret eller någon av de som står här nere På altaret klart Hur många är de? Sju stycken kan... Skjut dem på altaret Det har även ser, som ni kan se på kartan Det finns en annan väg till vänster också som det verkar Skjut dem på altaret Är det Yeah. <skratt> Slår vi om? Ja, oh, nu är det iväg Det miss Vad var det för något? 3 Tänk cross på, vad får man med för pluss då? Det är dexter Eller hur långt <skratt> är det förresten, måste jag kolla först Nej men du träffar ju Det är ju. inte stort, det är Alltså armborsten Det, är, väl, alltså, 100. det ja. är knappt så du kan 100. använda armborsten Cross på, vad är det för pluss Plus 6, ja tack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 Vi vet ju inte om kan, där. Kan vi gå vet de Fredligt kan gå dit, först och främst okay. Kan jag gå dit? Ja, jag. jag kan gå blind Ja, vi går framåt lite snällt Jag kan gå fram snällt på men, jag, men jag vill ändå snällt. göra en check men, för att se om och det och finns någonting dolt inne i du, rummet Alltså någon hemlig gömma eller något som skit Gå fram Fredligt Search. Search Men jag har ju inget på Search. Då har du ju intelligens 11 man... Hittar jag någonting? Det något häftigt? Där. Någon häftigt vapen på väggen eller Någon hemlig gömma någonstans Typ deras kollekt eh, Hur känner du för att göra eh, det? Vad för? fick du sa du? Eh, elva elva. Nej, jag Luseringen. Luseringen. Ja nu det kör vi action jag göra... ja, Det är att jag kan göra den här då. Ja, Den här var jobbig Trauma... För att skrämma dem Okej, okay. men det är ju bra Om de anfaller oss oh, ja. kan du prova att göra den där Jag ska skrämma dem innan Varför det? Du, du, du, du sa ju nyss, fredligt och snällt. Jo, alltså... Ja. Ser det ut som att de har någonting, någonting, någon vapen eller någonting på sig? Eller står de bara ni med? Ni ser då, rockar då, då. och de står bara... Mm. Kan se, men det är riktiga då. människor, det är inte bara ska skuggor av det, ni ser efter att vi har pratat om en skuggare innan? Ni ser rockar. rockar. Efter. Fuck, vi har är ingen aning om vad är. som finns under rockarna. Mm. det är ju enda punkten olika saker. Som mm. ja. sagt, ni har hört röster, det kan vara troll, det kan vara goblins, men ni vet inte vad det är för eftersom ni bara ser rockarna. Emil, gå fram. Jag ska kolla det här. Men de här kyrkbänkarna, jag måste ju kunna smyga på dem. Ja. Kjell, de vill smyga fram så långt han vågar utan att de ser mig. Okay. Testa. Typ fram hit, kanske. Ja, för, för, för, för, för, för, för att försöka se om jag ser någonting mer. Slå vad slår jag då? Ställ. Var, vad får jag plus för deras då? Ställ, plus fyra där. Och det är, och är det Dex också då, eller? Dex också. Ja. 14, plus 4, plus 4, så det är plus 8, ja, 22. Ja, du kommer från dit. Ser någonting mer? Nej, alltså, ser se jag någonting mer genom... Alltså, tänk om jag har fått en ny vinkel från rockan. Inte därifrån, att du säger, men de står ju fortfarande vid altaret lite därin fram. Okej. Okay. Liksom, att de är täckta med huvud och allting, så måste du liksom håll, håll, vi, vi du måste backar, liksom ha... Vi backar och ställer oss här. Och sen så kastar vi in en liten sten. Sen så vi ett ljud. Ja Du är fortfarande ställs. Jag kan är jag du rippa den också? Vad säger du? Jag kastar en liten sten. Ja, oh, där är inte. Allt är eh, också en, ja, först stenen, en uh, search och hittar en sten. Sju. Du hittar en sten. <skratt> <skratt> <skratt> jag kastar, eh, stenen, så jag kastar så Du väcker nämligen. någonting Som liksom, de vänder sig om och kollar. Och ja, det är sju goblins. Okay, jag går dit fredligt. Mm. Vi följer efter bakom. Okej. Okay. Dra undan några vapen. Vad står ni står ni? du? Du var inte range. Jag är i range. Jag är jätte range. För de står ju, jag, under, ja, de står ju här står Jag gillar jag, jag såg Albert, eller, Sli plocka upp den jävla stenjävel och då bara äh, löpte jag bakåt. Jag, jag ska vill att du slår... Okay. Uh, Slå en till ställ. Jag ska se om de ser dig. 13 ja, plus 8. Jag slog en 6 alltså. Okej, du gör det. Så jag, jag står här borta nu igen. Okay. Jag har löpt bakåt för att få till dig liksom och range för mina nå. Ja, pratar ja, med att tack Norris form inte framme alltså... nu, Emil säger som du skulle säga till dem. Uh, hej vilka är ni? Vi Förstår. är präster. Eh uh, fan nu ska vi ha reda på utav dem. Vad gör de här? Vad är det för hey. någonting de vad är det ja, för de, de gör? Vilket ben till dem. Vilka, de? vilka ben är till? Vilka ben till vem ni? Till Men. vem? Vem till vem ni? Vi är här som utforskare och upptäckte den här antveret. Är det inte religiösa? <laughs> ja, vänta. Skit, jag väntar. Jo jag, jag är troende min... I... oh, Nej, vad heter nu. Jag har det för hemma Nej, min... min... va, vad, vad heter han? Vad är det för Han är han här vad här Är det Persuasion? Ja, mm. det, är vanlig, det är 20 va? Oh. 19. 19 19 Plus, plus. Jag försöker övertyga dem att det är samma religion som dem vilken gud det är det? Deception, plus charismal. En ond? Har ja, vi också, en ond. Du ja, kan ju jag... säga en ond! <laughs> det är väl så, säger han. Ju... Jag ja, ja, ja, ja. har lite ja, ja. ja, vad som säger. Vad var det? Ja, just det. Smart. Alkares. Ja, vi också! Yes. Jävla jag säger. Kan vi, vi smyga? Vi, vi går närmare. Nej, vi vill ju fråga <coughs> innan. Vi vill ju veta, de gjorde ju, jag kan ju också prata goblin. <coughs> kan <Tack för coughs> jag köra en icke och kolla liksom, hur uh, det är? Nio, det är Samtidigt vill jag alltså, göra Alltså är lite större men... så ett det är bara vanliga Samtidigt vill jag, jag vill ju, alltså, jag vill ju fråga dem de var ju uppenbar... Vi störde ju dem uppenbart i en ritual ja. vad... vad är det för ritual ni håller på med? Vad gör ni? Vad, vad gjorde ni, när, ni stör... när vi störde er? Eh, en av dem kollade upp och, och de andra bara Där kom du in Fuck vi eh, syns <laughs> jag också, helvete Fast jag ropar ju det här, de vet att jag är här nu Ja, så de ser ju de Nej, vi ber Vi har sett andra göra det Det ska vara något bra, har jag hört Hur länge har ni varit här? Ja, vi kommer för några dagar sedan Från den boken? Vi har hört att det ska finnas en bok om Albrecht Alkarest Som en dagbok Eller information om ni kan, religion, inte, är en religion, eh, ni kan ni inte läsa av. eller hur? <laughs> läs, läs. läs. Va? nej. Nej, jag viskar till en. Jag ska det vi, vi nej, du, de, de inte vad du säger. Är du säker? Prata du goblin? Ja. Nej, jag kommer. Kommer. Här, goblin kan, kanske, kanske förstår kommer, så att du viskar till mig. Uh, vi går fram med datorn. Så jag vi ska att Vi går fram med datorn. <laughs> Okej, okay, kör Och sen så gör jag en såhär Svälla nu, kör Jag är lite så här bakom ryggen ja, ja, ja, jag, är, jag är på, jag har redan så Jag har redan bo, Kör är det det är är Känner ni till Känner ni till vart han kan finnas? Vem? Vad fan heter han? Alkares Vem är det? Gud som ni tillber Ja, vi tillber honom Kick their ass, kick their ass, kommer dö Kör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 plus vad vill karisma tror jag ja, Vad vill Farckflära. du inte dem till att göra då? Rest. Blir rädda. Okay. Bli rädda och försöka få dem att säga vem vad han finns någonstans. Hur mycket fick du? 19 plus vad 17 är det <coughs> 17. 17 18 19 ja. är det karisma. Mm. Ja, sen. Plus plus hans buff. Tre gånger resten så då borde vi yeah. tre gånger så mycket så då borde det bli 60. Fyra av dem lägger bena på ryggen och bara kutta de andra tre lägger sig på magen. Trä ja, jag drar där. Jag slår på den. Det är. Det är. Men Emil, ah. jag åt dem att ta fram allt guld och all, all, all, uh, allt, alla, uh, saker. Det, det är du inte 22. Och så det är träff. Mm. Sju Ja, smart. Vi uh. ska se hur mycket skada de får. Några... De 15. kan inte ha mer än 10 huvud. Du hugger huvudet av en av dem. du 15 skada. Ja. Jag skjuter på två. De som ligger där, eller någon Nej nej, de som springer. är på väg iväg. Skjuta ja. en vars, en på varje. Så. det spelar ingen roll nu kan jag slå båda samtidigt om jag vill. Äh, 11 plus 6 var på den. Mm. Så det är 15 på jag första. kanske går igenom 17 kan jag tänka. Och så här 16. Ja det så här. 16 på första. 16 det är träff. Träff. Tar vi nästa. 16 ja. igen. Träff? Ja. Vad ska vi säga?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 åtta det så det är sten död bra. Ja. hur många är kvar då jag död, kan, Ska jag ska skriva upp några XP nu för det blir väl bara, blir väl bara... Ja. ni delar ju så jag kan skriva totala sen. Okay, bra. Alltså, som ni kan jag håller koll ja jag håller koll ja. ja. Håll på det ja. Äh. Ja. Äh. sen äh, sen lugn. lugn. jag har här en en med för det var fyra som sprang iväg eller hur mm. ja Jeff tittar upp i väskan och skjuter. Okej, okay, absolut. Han, han, han bara såhär... ...och skjuter iväg. En Eh... Då ska vi se. Ah, ja, behöver inte ens lägga till något på det här. 16. Plus 5, det är 21. Men en... En... D4 plus 3. Alla, men kör gör det! Fyra plus 3. Är han tydligt? Ja, bra. Nu är det tre kvar. En på rymmen, vi kan låta den gå så ta... Uh, Om han går och hämtar pappa idag. då? Vi Eller kan som man heter. Charge är den som springer. Hur långt bort är han? Han som springer. <skratt> han oh, springer, just nu är han bara i dörr uh, uh, okay. att öppna. Chargea. Chargea, nu kan man hämta något helst. Jag kan göra Secret Spring mot dem så... Okej. Okay. Dör han då? Ja, <skratt> <I skratt> men... De verkar inte tåla någon att stryka i alla fall. Kör bara. Jag går in mot honom, alltså, vi... den sista ligger ner så att det spelar ingen roll. Storings of Divine Radiance Det är två som ligger som Ja men det, Han, ett... det är väl bara en som ligger Han hörs öppet i huvudet av en Fem, en, av en. Ah, de det är två, två ja. som ligger Nej, ah, Tio, aha, okej okay. Hur var det här nu Vilket, du vi, vi ska slå? Flail, det är tio Ja, där, tio Niklas, till att attackera mm. Tio attack v Men vänta, vad, vad använder Varför du för att springer? slå? Styrka men... Styrka, det är plus tre där Ja men det är damagen sen liksom. Ja det där är damagen, ja Ja, men där det är... har du ju, det är Plus. Anfallet är ju plus. Ja men det är. plus det som är första siffran. Ja, ja det är tio. Ja. Plus sträng. Nej. är inlökt med den Tio. Jaha. Nice. Miss. Mm. Det var på som sprang va? Ja. Det är på som låg Du missar och han har sprungit i väg. Mm. Nej men hallå. Varför då? Men han står i väg för boffet. Han kan ta det på de två andra. Men han andra har sprungit ja på. Jag tror jag skulle hinna kappa slå Okej okay, men nu har ju du de två intimidatade där. Så se om man tar fram alla och delar de har. Allt alltid guld och Nej, säg själv. Fram, du, ta ta, ta du, hit du. allt de har, allt de har på sig. Jag vill kolla så de har något vad som helst som finns på dem. Nåt av det. Ja, precis. Ska vi för leva. Ringar halsband. Gånder fram 45 GB. Är du? Det... Ja. Ja. Och så går den ena vänta. i berg eller kryper. Det gör den. Det är vänta han inte. Nej, inte en Lugn. Jag sätter jag, jag, jag han kan springa hur långt som helst jag träffar, jag har 320 i range Ni låter han krypa en bit? En liten nej, bit Ingen bit alls v Vart ska du frågar vi? Hämta skatten? Ja då så, hämta, låt han hämta skatten <laughs> nej, nej nej nej, jag vill följa efter den. Ja, ja du kan få följa efter, men det är klart att jag ska var... skatten Ja du går över och men han kryper så bra Jag dödar den andra Eller vart är skatten? var är skatten? Han, var, var, skatten? <laughs> han kryper och pekar under den statin Följ <laughs> ja, det döda inte den sista Sämta <laughs> Den sista ligger kvar. Den Sista ligger kvar. Nej. Eh, vad ska vi bara kolla. Vad inte för ett spyrig nu bara. Kan inte kan Niklas se honom? Så spränga iväg. För det efter ja. iväg han är borta i bort, tre stycken som som ja. Emil står så här. Så hans ni ser inte honom. Oh, och den andra goblingen, han är på väg hit. Ja. Ja. Vi vi två, det är två det två är kvar va. Att ja, ta fram skatten. Han har fram en med 500 guldmynt. Är det med dig? Nej, det är bara 500 guldmynt. Uh, 17 plus 6. <skruter> det var gud. Ja, det är skadad Perfekt. 8. Du hugger i metallen. Då är alla döda. En en kor, kor, nej, det är en, kor. en kor. Jag linar ut. Jag att det inte finns någon mer. Fråga honom. Fråga uh, honom. Finns det någon mer? <skruter> <skruter> nej, <skruter> ja, jag har tagit ett skadligt pannan <skruter> <X> <skruter> på. Vi får ju experter. 6. 22. 22. 22. 22. de 23. 24. Ja, vi vill inte upp en viss våra ja. de kan vara minion de, ja, till vi kunde inte XP för minion så låt oss eh det var det han hade det var 45 guldmynt de, de, de, de andra det var ju stycken 7 stycken så låt oss välja nånting så alla ok ja ok ja bland ja ja ja Yes. Är du nu, nu, nu du står så här. Vad fan hände Eh, <skratt> <skratt> står där det Bonnie. Jag nu spelar jag efter min karaktär Fire Soul eventuellt. Det ni att gå ut. Jag ska söka igen altar att <skratt> en gång också. Ja, ah, söker jag. Dem. Vad är det för? Något? Search. Det är search. Kan, kan du, du bara fasta inte. It just for religion so. Ja, ja, det kan du kan slå det ändå. Men då ja, lägger du till då lägger, till då lägger du till inte in, uh, 03. Det är en monis sten liksom. Eh, Niklas, jag vill det. gå in här och söka och kolla efter hemliga gömmer och skit. Mm. Bara, fast, fast jag vill Men de bara här gå... går ihop. Ja. De går ihop där, ja. Fast jag vill bara gå in där, så jag vill se första ja. biten. Bara så ja. inte väcker vad skit där inne. 12 plus inte 13. Det enda du ser är att det är en smal gång. Okej, ja. då drar vi vidare tycker jag. Vi ställer oss där vid utgången så vi kan nyttas ja. gå vidare ja. nästa grupp. Vi sticker vidare, vi sticker vidare. Vi drar vidare. Jag om, kan jag springa snabbt mot igången och titta ner om jag ser den sista komplementen? För <laughs> jag hade borta Ja, den där Jäglad Ni går vidare, eller? Ja, <laughs> ja vi, vi... Vad kommer vi fram Nej ja, Vi hade en mjölkskugga så jag skulle tala till andra eller något sånt där För jag tar ju sånt i sändigheter Eller kommer ja. du med någon ny information nu? Ja, Så, vad är det Du ropar väl bara typ såhär någonting Vem där? Du hörde inte ja, Nej, då ska du gå vidare Ja, det känns som att vi, vi smyger vidare Det är inte så att vi, vi rusar framåt i full fart Utan vi försöker ändå gå Vi vet ju till exempel om spindeln i, i rummet intill liksom. Vi vill ju fortfarande inte Ni går fram lite och kollar igenom nästa Ja, kollar, exakt Kollar igenom nästa öppning Vi kommer till en smålgång. gång Och i slutet så ser ni en till stor stendörr Och bredvid stendörren så en gång Och ett slag som vänt Ding. En gånggång heter gång, det i svenska. Okej. Okay. Jag kör en... Är det du, förresten? En fråga bara. Mm. Eh, jag har ju Keen Senses. Men det var det som du också. You have advantage on wisdom. Mm. Alltså Perceptor Shakespeare. Det är att du får slå två T20 och ta den högst valen. Jaha. Mm. Det kan ju vara... Ja, mm. <laughs> oh, ja. Nu vet vi det nu. Precis. <laughs> ja. Jag kan ja. få det nu. Ja, men exakt. Men... Eh, vad heter det? Men jag söker av dörren. Om det är någon, liksom typ där någon fälla. Det är någon... Mm. Skulle, skulle vi inte... Vi kollar dörren. Skulle vi inte göra ja, en projekt en sätt, sätt också, så att det inte var någon osynlig varelse liksom, som följde oss, som inte vi ser. Liksom. Det är en sån test. Det är inte en projekt. Alltså. Perception. Perception ja. det, kolla, det, det att kolla, höra och, och lyssna. Tjäna, det är perception. Om man försöker, och, och, least, försöker upptäcka liksom, någon som är ställt mot det. här Uh, all day perception. Ja, det är ju perception. Man ser ju inte Rosinja, så det är perception Ja, vi kör det Men då kan jag göra det så slå två, det är 20 i så fall. Ja, uh, jag, jag, jag slår en. Jag slår en. Nu måste det slå bra, 20. 20, <laughs> 20. och så är plus, vad var det int, det är ingenting, så det är 20. Men du ser ingenting, det verkar inte ha någonting, Nej. det verkar ju liksom lika gärna vara de som fackar skit mm. Mm. Ja okej, okay. men jag kommer fram till en dörr en gång Precis, en dörr och en gång va? Slår vi igång gången så tror jag att det kommer komma upp någonting Ja det känns som någonting kommer ju då kommer, då kommer det bli strid ja. Dörren öppnas Men ska vi, jag tänker slå i den. vi kollar, om det står ja. någonting på dörren igen? Ja Kan det någon skrift på den eller någonting? Det kan vi Ja det är search, om ni kollar på dörren, kör du har det bästa. Ja, är det behäst inte. Ja, search. Som jag tror det search, search? Ja, jag är vid search. det är väl du också. Nej, nej. Ja, Men jag kanske. Vad är det om man sagt? 7, 9 plus. <coughs> nio. Search i plus inte. Ja, 9 eller bara. Mm. Uh, mm. Det är 13. Nej, ni märker ingen skrift en ju, det brukar bara vara stor stel. Inga fällig. Nej, nej har vi ja, inte sökt. Då. Vi, ja, men vi kollar om det finns typ mm. sån här det är någon, om det är någon luck med dörren typ att det är någonting riggat på Ja, kan jag. Ja. det kan också jag kan göra ja. Det blir det är så magiskt. 8 plus 2 plus 3 det blir 3 eh, det verkar inte vara Magiskt magisk större så det. Gång -gång. Ja, vi slår för fäller. Gång gången också kanske. Fäller, ja, fäller runt dörren där liksom. 17 19. Du ser att det verkar vara mystiskt när den där gånggången. Mm. Någonting kommer kunna hända om ni slår på dem. Ja, I Och du kollar liksom längst marken så ser du, för där ni står. Så längst kanterna så är det liksom utdraget som att utristat nästan, kan man säga. Just där ni står, nära gånggången. Eh, om man säger att man, skulle, om man slår i gånggången, står man i det området då? Mm. Eller, ja. Så man kan det, är ganska, det är ganska stort område. Ja. Jag An kan backa och en Jag kan använda en i hand Kasta stenar Men mm. jag har i kand. Det betyder att i min hand går in Och så kan jag slå på det, Eller göra någonting med i hand mm. Är det tillräckligt stort område? Alltså, uh, var det, vad jag, den? Ja, den räcker eller, uh, 30 fit Det borde räcka absolut Så vi kan stå utanför där ur, alltså uh, Och så slå men frågan är ju samtidigt Fråga, kan... alltså, Frågan är om det händer då så Eller om det är när vi dörren som det händer Samtidigt kan det ju vara så här Står man innanför det här så kanske man står säkert För det som händer runt omkring Så kan det ju också vara Det ja. kan ju vara en, en safe zone mm. Mm. Eller så ska vi inte bara kolla i, i dörren råst eh, Frågan på... är kan vi titta på dörren ifall det är råst bör... Kan vi titta på dörren utan känna? Ja, det är ju search. Ifall den är låst. Det vet du inte, då måste du nog gå fram och känna. Kan vi på något sätt lyssna om det kan vara någonting kamerat i dag? Det är en stenhär. Perception. Ja, vi lyssnar om vi har Ja, men jag tycker att det är liv bakom dörren, så vi kan, tror jag inte att man kan ha det. Det är det man ska öppna dörren eller om man ska komma. Dörren verkar skrmålat ljud. Ja, oh, man. Ska jag öppna dörren eller ska vi slå på gången? Nej, men Prova prova rycka dörren, eller knäffa på dörren Knäffa på den? Ja Det är... Det är det första liksom, rödet, du behöver bara trycka ja. Och den är, den är fast Den är låst Det är alltså, någonting Det känns som att gången kommer ju öppna på något sätt ja. Men Den var ju någonting lurande där Ja Har du är... kollat om den är magisk om... Ja, han sa det Nej, ni har kollat om det är ja. något felaktigt med den. Ska vi kolla om den är magisk också? Ja, Det ja. blir... Ja. Vi... Vad man på? Den verkar inte vara någon magisk. Står det någonting på gonggongen? Search. Du ser ingenting som står på den, men det verkar vara någonting bakom gång. Titta vad det är. Kan vi ha det? är perception igen. Eller search igen. Titta vi vad det är som är bakom gång. 16 Vad är det mer? 19. Det finns som en spak där bak. Bokom gången, Bokom gången, då kan vi alltså välja att dra i spaken utan att slå igång. gången. Ja. Ja. Eller är det så här, skulle vi slå på gång gången skulle den röra spaken. På. Ja, ja. Det är så? Det är... Spaken är sånt som man drar ner. Ja. Slår du på gången då åker den då? Slå kommer... Vi drar i spaken för då kanske öppna sin dörr. Eller dörren öppnas då. Och slår vi i gånggången då händer det någonting med golvet eller något. Ja, det känns ju som att vi kan det känns som jag att, att, att det typ skulle kunna öppna någonting utan att väcka någonting känns liksom. Okej, i sista. Ja. Ja. Tror ja, och vi kan inte vi vi ni ingenting på att gå tillbaka liksom. Nej, det är det. Nej, men vi vi drar i drar vi drar ska liksom. Vi ska bara stå här dra Du drar i spaken? Ja, prova det. Dörren öppnas. Och det är ingenting där bakom utan det är bara en rak gången. Så Ja, vi söker dem. Ja. Som det verkar så slår ni den så kommer den där luckan eller som, den som ni stod, det kommer nog rasa in. Men det verkar som när det händer då kommer någonting där rasa. I gånggången? Nej, den är stod. Ah. Men så slår ni på gången då kommer någonting där rasa. Vi skiter i gånggången. Ah, ja. ja, det känns som att vi, vi struntar i gånggången. Så... Kan man snart, jag då? Nej, vi vill inte. Det Nej, men vi, så. Ja, vi går in genom... Eh, in genom dörren, liksom. Det mm. gör vi. Ja. Vi fortsätter uttunna rörgången. Ställer oss precis i dörröpningen. Ni går en bit till så börjar ni känna att det kommer lite, sen vinnar, men det ni känner mest är att det kommer en oerhörd värme mot er. Vinandräkt kanske också. Vill jag kör, ja, vad ska du? Vekana, jag tänkte inte det. kan du liksom, jag ni känner, jag är... se, liksom vad är det för tänkte, värme, liksom. Tänkte, är det eldvärme då... eller är det Liksom solvärme, förstår jag förstår det. Nature Är det något liksom? Um, kan, har du sånt? Nej. Har du sånt Det är ingen Det är inte Det är varmt. Det är Åh. Fick också en sex det känns som en solig, en solig dag liksom. Men jag, jag försöker lyssna nu när vi är dörren Och ja. se om jag hör någonting i... Kanske det var Eller något sådant här liksom Om man hör språken och eldspråken Ja, vattenfallet 17 äh, Ja, då du har det här är vindar som drar in okay. ja. men Och vi hade sökt den här gången i framtiden ja. Mm. Vad gjorde din stealth klok? Stealth klok. Ja, du hade det så det ska är... Disguise kit, va ja. Mm. Disguise kit, vad är det? Beklädnads kit, alltså. Ja, men vi kör bara stealth, alltså. Eller... Ja men stealth är vi ju. Ja, snälla. Så... Ja. ja, men jag kan inte vara det. Nej, men för, för vi hade sökt fram, vägen framåt. Ja. Nej, ni är inte för vi har ju bara kollat. Ni har ju bara gått för vi har inte tittat på Och, dörren. Dörren. Ja. och där, vi har inte sett hur det ser ut framåt där. Nej, det är sett en grotta öppning. Är det för en grotta som vanligt bara? Ja, men vi har sökt av den vägen liksom. Nej då Ska vi göra det också Alltså vi söker av vägen framför dörren nu som har framför oss. Då är ni bara kollat vad det för värme som ja. nu söker vi av vägen framför oss att det inte fäller på den vägen också. Så det är, det är så här standard, man måste göra det. Jag vet om det är skittråkigt. Okej, okay. plus, är det inget? Ja, 21. Inga fäller upp. Då, då Fortsätt med annat ja. Fortsätt med kommer vi till Här kommer ni ifrån ni Kommer ut mot en öken öken Det ni ser Det är liksom en oase lite längre bort Men mitt i så ser ni skuggor Det är de där skuggorna som fanns efter och så som jag Väx Det är liksom väldigt soligt Så ni ser ni liksom och kisar du säger ingenting, <laughs> du. Jag kan ligga nära. Du kan liksom gå halvblind. Vad gör vi då för att liksom ta reda på vad det här är? Okay, yeah. Search. Search. Som search. 15 plus... Eh, Från den här distansen så ser ni bara skuggor, men de, de ser väldigt smala ut. Med våra poler. <laughs> de är inte så smala. Ja, de är smala. Mattias syns lite. Man <laughs> <laughs> Det är väl inte göst nu, för de tror, det är stort det här rummet. Kan dra det här man? är ganska stort. Rum. Det är liksom... Och det är bara den här, eller här också. Det här ser ni knappt. Är, ni ser bara en stor gråttöppning. Mm. Och ni ser en gråtöpning mm. där igång. Mm. Det här är väldigt stort om det. Ja, sen jag... kan vi se den något. Jag... Mm. Ja, men den är ganska långt bort. Men det ni ser, det är liksom en palm och så verkar det vara som en skugga som sitter där också. Men det är, det är svårt det är det. att se här för, från den. Mm. Alltså, så, så vi kan ja. titta på vad det här är den gången där de är, kommer det ifrån? Mm. Kan ni som, vi gick ju till vänster. Om mm. alltså, man ja, bara ja. väljer att vi kommer från vänster när man kippar mm. liksom. mm. ja. ja. från det hållet. Men, Men vad, det är, alltså, ska vi, visa, vi ska vi smyga? In vi är fortfarande i stället. Kan vi smyga fram på vänster? Man alltså, kan ju alltid prova att smyga fram. Har vi jag sökt alltid. öken så att det bara är de här skuggorna? Men jag att kan inte söka. Öken. Jag ser ingenting. Jag kan inte lyssna. Jag, ser, jag, ser. jag kan jag inte. Kan jag jag har det är naturen vad man säger. Det är bara söker. Ja. Alltså, kolla så att det är öken med sand och så, har jag förstått det rätt. Eh, search om det är liksom bara se nature om du ska tjäla på sanden, om det är riktigt sand och såna där grejer. Ja, men jag tänker mig att vi ska se när så att det inte är massa skorpioner och skit i sanden. Det är search, för att se monster drar, eller ja, search du. Jag drar en nature-check. Nej, det är så att du är det i skuggorna. Ja, jag gjorde en fejl så att Nature på sju plus inte inte också. Nej, Nej, det är bara att Ja, men Ska vi bara springa in? Nej. Eller ska ja, vi för gå så vi hit så mot hans sitter och sedan de andra? Eller ska vi ta dem? Men, men jag tycker att vi försöker smyga oss. Okay. Ska ni smyga er och checka den vägen? Nej, jag ska smiga fram så vi ser vad det är för något. Okay. Ja, jag, jag, kan gärna, alltså, jag kommer ju ju längre, längre in jag kommer desto mindre ser jag Eller jag, jag är ju typ så blind redan nu så. Men jag inte du då, som är istället och inte påverkas av det smyger Ja, jag smyger framåt. Jag, jag vet inte hur lång bit det är Bara för att få en... Bara för att få Och så en, kan du göra en search till, för att se. En outline på nån oh, Du ser att det är en massa skelett framåt Gående ska. Du ser, du ser att det är tio stycken. Men du verkar se en annan grupp bakom dem också, som det lite längre bort. Vad är, är det? Tror du det är det, är, det, som sagt, är det också skelett eller ser vi bara till det är Ni ser bara en liten skugga. Men ni ser en ganska stor skugga. Och En ganska liten skugga av våra normala Som sagt, det känns ju som att vi igång. dra hit. Då? om det här är skelett så kan jag tala till dem. Och jag är ganska bra på övertalaren. Jo, fast tio stycken. Om du talar till en av övertalar honom, de andra nio kan jag inte... men tänk, den här personen, ska vi ta reda på vem som sitter i vasen? Jag tänker att det är han som styr dem. Vad sa du om honom? Det är det svårare att var en skugga bara på honom. För det kanske är det. Som satt vid träd. Det kan ju vara han som styr skeletten. Så när jag övertalade honom så kanske man förstår det kan ju vara en större nekromanser än du. Ja, det Frågan är ju varför, dels är ju frågan varför de står där, varför de inte, förstår du, varför de inte slåss mot skeletterna, eller varför de liksom... De kanske döda. Det ni kan tänka på det här, samtidigt som ni gör det så gör ju dem, mm. allt händer ju samtidigt. Jo, jo, ja. Så det kan ju vara samma småret små för de, de, de ser ju er bara sådär. de kanske redan de kan inte... Det är det som har det, det kan ju egentligen, teoretiskt kan man vi komma där komma också. Men jag, ni ser och det Nej, Jag att, en att, att, kan ju smygga hit också och kolla den killen. Jag gör så bara att jag backar försiktigt. Från slätten tillbaks. Ja. Jag kan smygga hit och ta måla. Och sen går det lite... Och sen så tar väl några stäng, eller jag vet inte hur stort det, men... Jag snickar. Och så searchar vi honom. Och så searchar vi honom till vi honom, det är 19.3. Men från det så, så ser jag skelett också som sitter i träd. Men den är helt stilla. Skelett som sitter helt stilla. Mm. Ehm. Ja det var apen, nästan. Det, det, det. Kan vi inte... Vad, vad pratar snett, då? Jag har deep speech. Vad har du? Tekniskt sett så beror det bara de från början. De är skelett men när de går med skelett och pratar om med Kan Ja. vad Jag har att prata med Om man så alltså, kan vi ta reda på vad det är för sorts skelett. Utom nature. Nature. Så so vi har inte nature test. Är det du som vittar ser se 15 eller någonting? Nature mm. det naturen, inte Ja, 17 Det är att se konturerna, det är, är normal stor, så det kan vara en alev, det kan vara en human mm. Åt Abel, det hållet Ja, ska, ska jag tror jag, för det är Abel som har vårt Ja Ja, oh. oh, exakt Men kan du kan du? jag kan inte, Alberska Det kan du? det mm, kan Så som vi smitt, smitt, Jag, sm sm sm sm sm yeah. sm yeah. jag kör en så för det är <laughs> <var> efter <laughs> Men någonting måste ha väl eller? Okay. Jag är ju liksom uppväxten i en grotta hela mitt liv liksom, det är inte såhär att jag, åh, oh, solen... Men är det något att som ser det med vattnet? Alltså, det är... Kan vi se det på så långt håll liksom? Och han är ju där, han ser ju skelettet bra. Ganska bra, inte jättebra, ändå när vi får se det, precis. Mm. Men nej, alltså, Men, ja, alltså jag... egentligen, vi kan ju lika gärna besluta att vi rör, ska vi röra, vad ska jag mena? Vi kan ju besluta att gå upp i den här gången utan att bry oss om dom där. Men det känns som... att alltså, vi måste smyga för att annars kommer att upptäcka oss. Är det. Hur är det stort är avståndet mellan åsen och sklätterna? Alltså, mm. mm. mm. Vad kan det en... 400-500 mm. de? 400-500 Ja, De ser, men de har inte bra sensor så troligtvis kommer de inte... Då, då tycker jag att vi tar oss åsen mm. till åsen. alla ja, om Ja, vi gör oss till åsen då. Mm. Mm. Okay. Nick går dit hela vägen. Ah. skelettet tror sig sitter bara som lutar mot trädet. Kolla i vattnet, kolla om det är något magiskt överallt. Arkadarkörk. Kolla historia kanske, kan man se det? history check, absolut. Är det? Det är Jag tänker att det är ett history-körk, det är bra. Jag drar ett arkadarkör. För man reda på vad som har hänt där då? History om om det finns någon historia om du känner en alltså, historia över sånt vatten. Ja. Ah. Men annars kunde vi kanske köra nature och se om det är något speciellt vatten. Ah. Jag Nature, Jag kör 12. Och så vint, va? Ja. blir det Så nu märker jag det vanligt vatten. Ja, mm. jag av kammer. 18 plus 2. Det är inget magiskt över mm. det. är vanligt vattnet. Skelettet, Nej, alltså. Jag Tog jag vattnet? Jag tänkte på ja. det. det är inte mm. något magiskt över honom heller. Han är helt död. Det är ett skelett. Sök skelettet eftersom han har något på sig. Det okay. är nej, Söker. Sjukt. Alltså jag... Det, jag var, är det där förstår han. Kan jag rolla igen och igen och igen? Så som nej, när du har gjort en gång så kan du bara... som måste på någonting annat och söka. Så nu har du sökt skelettet ah, och okay. Okay. Vad fick du? Sjukt, sju. Jag vet inte om du är in på det också, det var nio. Du hittade 35 och ett långsåg. Det var det med hade på oss. Som vi hittade då. Ja. Du kan ju också göra en Söker se om okej. Okay. Fast om det är någonting som är dolt på nu är det fortfarande search. Du behöver bara bättre slag. 14, 17. Nu hittar jag inga mer heller. Ska vi röra oss mer hit och lämna de här, de här, botten, de här skeletterna? Ja. ja, alltså jag vill komma bort därifrån. Jag, jag ser ju ingenting, jag är typ helt... Jag menar, blir vi anfallna så är jag helt sårbar liksom. Kan man aldrig liksom... jag typ någon eller någonting att få skeletterna mot den andra gruppen? Det det ju framförallt fantastiskt sakta de kollarna, så vi får, får lota dem. så måste vi släppa skelettet. Ja. Eh, nej men alltså det känns som att vi rör oss vidare. Liksom. Ja, det det vi det. skiter i överhuvudet, vi, vi smigar ja. längd ut kanten. Så ni står där, ja. Ja. då får jag tacka för er kommer jag tillbaka nästa. Du kommer ha det. Det är bra! Vi har en allmäst nöpp vi ska göra. <laughs> så vi... Nej vi snyggde med. In nästa karta, ni går vidare till nästa. Och så går vi fram jätteförsiktigt och så fort mm. vi liksom kan göra alla känslor i nästa rum så gör vi det här. Ni går vidare. Så jag börjar med att göra kvarnarsäklar Vänta, vänta, vänta, vänta, vänta. Aha. Det är klart borta Det är bara alltså som en lång grått Men ni börjar känna vindar och någonting väldigt varmt. Förlåt, jag <laughs> Kan vi ta en... Jaha. Eh... Det är bara en lång gång just nu. Just nu är det bara en lång gång. Ni ser liksom ljus fram men... Och det kommer värme, men ska inte vara. Är det, är, det är det fortfarande ljust igången Det är fortfarande ljust i är Det är, det är liksom ljusare där borta. Det blir ljusare. Gå Ganska mycket ljusare. ljusare. Men ska jag gå halvvägs ur ur täten? Ja, vi går halvvägs ur täten. Är det någonting som händer? Du går hela vägen fram till grottöppningen. Halvvä halvvägs. halvvägs. Du börjar se som sand som kommer att komma in i grottöppningen. Ja, sand. Jag har vad var det 14 i Arkana check och kolla om det är de magiska värmerna. Du märker ingen våldst. Åh, oh, ska jag ja. går Ja, det går öppningen. Sanna är Ska vi inte köra kolla ja, Men Vi tar det när vi kommer in ja. i rummet. om tänker faller igången? fälla i gången. Jag kollar en fälla i gången. Du ser fäller. ingen fälla ja. i Ni går vidare. Ja. Ni kommer härifrån. Och så var. Det öken. Det är ganska stor öken. Precis, och så lägger det inte fram sig ner som Det märker här är skuggor. Kommer vi på rätt nu? Gången? Ja, ni kommer här precis. Inte där då, som de andra gjorde. Här är ni. Jag vet inte det. Här är skuggor. Här är något skuggor. Och det är en musik. Vi ser bara, för, än en gång, bara skuggor. Bara skuggor. Inget det. annat. Men framåt du. Finns det, är det helt ljust där inne med? Jag kan inte, kan inte smyra. Det är helt ljust. Helt... Blir du blir bländad. Det är väldigt stark, Julius. Och du, drar inte väg till skaffning, jag vet inte om du är långt eller inte. Vi smyger oss vidare. Eller så gör du det bara för Nej, <laughs> äh, vi går vidare, tycker jag. Jag vill jag vill smyga bakom dem nu när de går vidare. Hur långt går ni, vars går ni? Emil, vi, vi går Gå så fram till att ni se vad, vad det är för något där borta. Och vi smyger oss går... att de ser oss. Precis. Ni vi kommer börj. hit. Ni ser... Mm. Att det är skelett, vandrande skelett som är där borta. Men! Yes. Ni ser även de skuggor här borta. Kan vi smyga förbi skeletten och kolla om de andra skuggorna är med? Om ni vet, så gör vi det. Ni smyger förbi. Jag kan inte smyga bra. Bara så vet du om det. Ni går förbi gruppen <gör> längre sidan Och när ni kommer hit så ser ni den andra gruppen. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! <gör> vi <gör> måste ju döda skeletten och ta x Uh, jag kan säga att det ni såg att det var tio Skelett men, men vänta, vänta och Härifrån om där vi... ni ser så ser ni även ett skelett Eftersom de inte redan står här nu och väntar på så, så, ja, Är det en Är det någon luren, luren Alltså är du Du säger att det är, det är dem Eller måste ser, jag slå för att Se att det verkligen att är dem det är en arkana, om det är en Illusion Då ja. du göra Arkana, du? <laughs> det är inte bra De där rollsen Nej Ja, tio, fjortan, någonting också. Är, det som verkar är att det, det är dem. Vad ni kan säga. Ska vi prata med dem och se om de vill hjälpa oss att döda skelettena? Äh, äh, vi tar skelettena själva. Nej, nej, men vill de inte vara med och döda dem, då, då skiter vi i dem. Då går vi och dödar skelettena i alla fall. Ja, vi... vi jag skriker. Vill ni döda skelettena? Vill ni döda några skelett? <laughs> <laughs> <laughs> det här är falska. Eller hur det du undrar i? Det var inte dem. Vill ni döda skeletten? Vi vet det är dom att Okej, då så. Då går man köta skelett. Yes, vi dödar då. Ja, då. Då kör då. vi initiativ. Vadå initiativ? Ja, ha, då? vi tänker slåss för vi har ju dragit det här vidare. Ja, men vi håller på att döda skeletten. Det är det vi tänker göra. Men, ja. De, de ropar till er och frågar om ni vill, ja, slåss, vi vill på slåss på skelett. Ja, vi vill inte slåss på skelett. Ni vill väl att vi inte slåss? Nej, då är jag hör det en ny gubbs. Tolv. Men högrymden äterna 10 skelett. Jo, vi hörde det. Ja, Men de är i och... rage, rage gruppen liksom. Rage vi är liksom helt klart till rage. Men jag är inte, det. Det här Emil, inte det, där. Emil, du shortar ju jag första nu. Hör, jag är inte där. <skratt> jag, jag har den här. Jag låter skelettet som fast i och drar mm. Vilket skelett som fast i trädet? Jag ser hur bra det ja, just, just det. Det fanns ett skelett här. Jaha. Det hörde inte jag. jag var bara långt håll. Åh, oh, han som styr om andra skeletten. Det är en jäkta så jag sitter inte. Vi har gjort upp lägre enda och sitter och garvar åt de där grabbarna där ute. Det ser ju inte dumt, det är äh, Okej, okay, vi kan börja med... Är här det här går ju för Fredrik, äh, ja, det, Mattias? Det, det är inte i bakgrunden. Mattias. <laughs> <laughs> Men <laughs> du lär inte <laughs> heller se någonting Va? Du lär inte heller någonting. 7 Ja. Du är ju också bra, du har ju ganska blindiga. Ja, du har ju minus i sin... Ja. 18. Kul att slås då. Ja, 20. 20. Och vem 20. var det 20. sista? <laughs> Oj! Men, vad hände med ditt huvud? <laughs> Och så Jeff. Bara äh, det så äh, så jag med minus. Mm. Alltså, gör inget. Jag, jag låtsade ett affär i klubb. Skit för det han, ser, han ser minus bara. Så ni, ni ska slåss med honom. Naja. Men han. Jaja. Vi tänk inte så, så långt framåt? Äh, skulle då. <laughs> alltså, ska vi dra? Varför det? Lägg av! <laughs> <laughs> ja, Nej, vi ska inte fråga något. Nej, vi ska vara tysta igen. vi vet ju inte vad som har hänt med Ja, ni står ju där borta och kan se dem så det är ju bara att nu. Ni står där i grottöppningen, ja. ni ser ju dem och har kollat på er väns jobb oss? <laughs> så sagt. Vi, vi Vad vi, har stort... ni hört med honom tidigare Ja men det kan det vi, vi inte få har nu. Det inte riktigt. inte riktigt. Vi har klarat att det var en massa fäder och skit. Du har, du, vi, eller så har vi varit så dumma så vi har gått förbi dem för det är en tur. Ja, Det här kommer inte att ja. gå bra. Mästerin har alltid varit där. Var är ni som mäter den här skuggan? Vilken skugga? Det var inte. Nej, den var inte så. Nej. Det var en skugga själv. Nej, det var ingen skugga så. Vilken otur, för vi hade ingen skugga sås, heller. Eller att ni slukts mot någon. <laughs> ja, ja, men det var, det var helt andra saker. Det var en jättespin. Nej. Jag stod till i en tälten. Hej, jag är ju längst bak, så långt bak. Det tycker du får bestämma själv. så tätt bak. Stå mm. Yes. Så ni. Vi, har det, vi har det tungt så det räcker här nu, känner jag. Juliana, ni det ja. då? Shoot. Vad gör du? Jag den här blässen. Ja, lägg någon 25 bladbubba. Ja, 25 bladbubba. Vill du röra dig? Kanske springa fram? Well. Nej. Nej. <laughs> är det jag? <laughs> Om ni tar nån annan, naturliga skap. Det är för att man så det nischet. Vi... Ja, men det har gjort redan. Vi vill alltså helt enkelt köta de här, va? Ah, ja, ja, ja. <laughs> Se, ser jag om det är någon utav dem som, som kör eh, range? Alltså med pilbåg eller någonting sånt? Det är search. Ja. Det är hela det är min... Som är Nej, det är ingen... Det är, det, är, min, ja, det är sökt, det är bara kolla. Okej. Okay. Det är faktiskt. Magnet. Eh, sju... Åtta. De har short bows. De kan skjuta på dem. Alla tio! Alla tio. Och kan... men, det kanske det du ska bara... gå upp innan. Så det är bara att <laughs> <laughs> Ja, Det är bara så nu du vill vara Ja, men jag skjuter med. Två Mm. Jag kan ju fortfarande fly Jag står ju längst ja, bak ja. Den andra gruppen är där borta Du kan ju komma till oss Och sitta vid våra lägen och Jag kan ju helt klart skjuta Och sen stränga dit Om man ja, alltså, ju vet typ. Jag har skjutit med bägge två på... Ska jag försöka sikta på en utav dem Eller ska jag ta två Jag sätter min, två. min blessing På dig, dig. Ja, ja. Mm. Så den har ju det Råd, det du får ingen för du fast, står för fast, fast du är ju inte lång, till Du är inte, har ju inte sprungit fram än Nej men du står inte, till, du står inte inom 25 meter av mig Antar jag för du skulle stå så långt hur, långt är, hur långt är det kvar till Det går ju på att stå ner liksom, som en halv månad. För, för vi har ju inte börjat röra oss än Jag menar bara att jag står ju <laughs> Längst bak i gruppen bara ja Så du är tillräckligt nära Ja ah, just nu i alla fall <laughs> ja. Då skjuter jag med bägge två på så, <laughs> en, varsin, en, varsin. en varsin En varsin av vilka jag tycker är sjukt Fann, det är två av jag Fan, de, de, de, de ser Eller det de är de, bara de här fem, de, eller? De fem Det är de fem de är de vi de ser Det är de som har börjat attackera nu oh, okay. Peka på den du vill slå eh, Om jag börjar med är de, Kommer de i gången ut nu? Ni eller... är mitt i skit Okej, okay, ni är mitt i, de i jag Det är mitt ja, den ja, första mm? Inzoomade Ja 9 <laughs> plus 6 vad är det? 15. Propok inte så proportionellt. Det, det var ingen plus 6 eller någon sån här skit nu va? På Nej. attack. Ska då ska du väl stå en d4. Nej bra. Träff. Och så, ja en d... Fast det behöver jag inte träffa. Ja. Ah. Jag träffade eller hur? Du har träffat. Ja då behöver jag Man inte använda sköta. den där. Eh, va? Vad, vad slog du för något? 9, Nio. Nio. Ja jag träffade. Ja. Ja, träffa. eh, minions. Men jag har ju plus 6 också. Den darf kan jag säga. Jaha bra. Ja, då siktar jag på nästa. Då siktar jag på det, nästa. Det, det är minions. minions. Mm. Då sitter jag på nästa med nästa andra F Fan, eh, elva Plus fyra 11. Plus fyra, plus fyra Det är en träff Det är inte matematiskt plus fyra Nej, ja. Ja, ja, ja, ja. Plus D4 Nej, ja, ja, ja. så alltså, jag menar att jag ska slå, ja, ja Absolut, men jag tänkte om elva träffade Så skjuter den också Vad tänkte jag? Så han har en egen initiativ Vad hade då? Åtta, så 8. han är okay. Efter Nästa är... Nummer fyra. Nummer fyra. Två, tre, fyra. Det är den där. Mm. Tror jag. Utkastar det Eller om det är där. Han har mm. precis som han är framför dig. Okej. Okay. Alltså för står öga mot öga med oss. Eller vad? Han har inte något framför att ta hela vägen. Man står liksom... Okej. Det mot fienden på klass Ja. Då är det. Fienden, yeah. är, det, är det är protection. Är det fienden som ska vinna fem feet? Eller är det min kompis som ska vinna 5 feet? Var står det? When a creature that jag inte lova. När en kreatur där att att du kan se attackerar target within target blir even 5v. Från dig du feet offra dig mot sådana. Oh. Så att man behöver ha Nej, det är din polare. Bara polarn, inte polar, mot sån där. Mm. Nej, alltså han kan ju då attackera honom och så lägger oh. någon av dem inom fem från dig. Mm. Mm. Så om på Albert. Ja. Ah. Och Alberts står inom fem vitt. Då kan det mm. den också mm. Men han är inte attackerat, De har inte attackerat. Men jag vill bara få Men bägge de två har sprungit emot oss så mycket de kan. Ja. Slipp. Det är du Abel. Ja 14. Vad slår du för? Eller alltså, nej, springer fram och stoppar den där. Okej. På den där. Mm. Absolut. Ja, ska Död. Ska det görs med sågaren ringen? Vad då? Bara slå. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Eller va? Han bara träffar. Nej han träffar. De har bara ett håp med ni träffar. Ni träffar. Ni ger... 20. Ja han slår 20 ja, sen. Uh -huh. Nästa är... Ni ger liksom botten ja. på yxer. Han är blinden ja. och så bara springer ut och snurrar ja. han. Är det, är det, bästa. Ja. Nej, det är Jeff? Är det Jeff? Jeff. Ja. Han som länge ja. park om det går. Ja. ja det gör han. Han Eller, hoppar upp ja, och, och skjuter han med. är floden där med tunneln. Ja just det. Så gör han ju. Ja han är ju. 17... Jävlar. 22. Ska jag mm. bra. Och då slår du på den som är närmast. Då försvinner bra. han, alltså. Så nu, en träff. Alla i min grupp här hörde att det var första vågen. Mm. Mm. Ja, bra. Men ja. bara... det var ja. tio stycken. Ja, det var ju bara fem här. Ja. Elva. Ah, ja, de andra. Ah, ja. Mm. Elva. Mm. Elva. Elva. Uh, ja, det är miss. Ja, självklart. Nej, plus fyra. Ja, just det. Varför har Just det, fyra. Elva plus... Fyra. Träff. De andra har lite sand i skorna. <laughs> det Nej, tolv eller högre. Kom ihåg på dem som reser sig upp i sanden sen också. Hoppas de inte har sökt sanden. Klart det vi inte har. Ja, så att ni vet, att vi vet vi, vad som finns i sanden Jag är den enda i i den här ja. i gruppen som måste. Nej, <laughs> ja, Men alla kan ju söka sand. Ja. ja, alla kan. Och jag är den i våran som har Så jag har allvarligt inte sökt sanden? Nej! Nej, det är bra. Det är onödigt. Överkurs. Det var en anledning till att vi back. Ja, det är bara... Nu då, nu då. De har ju rört fram så de är lite längre fram. Ja. Och sista var... Men vi... ...Matteos. Jag... Så nästa blir... Precis. Allianna. För mm. nya gruppen hade inte fått lika mycket. Kom till oss, fast du ser inte oss. Mysigt. <laughs> jag sa det. <laughs> Stoppa upp en fin att det är nästan kommer jag glöda. Oh, fan. Sluts <laughs> ni ja, uh, jag ska ha en Sacred Flame. Den är gott. Mm. Vad gör den? Vad gör den? Och hur, hur, ser du någonting? Alltså gör någon form av skada. Mm. Det är bara ja, det är en D8. Mm. Ja, det är bara så. Träffa. Skjutar träffar ju, uh, men går ut i det där. Hur ska man? Står det något där? Hur ska, hur ska... det? Jag har den Longslyd skold sjukt att träffa ja om vem ska han träffa så det är inte skillnad på det är eller, eller Emil eller vem som helst kan jag slå någonting för att typ rikta upp honom han är inte när vi är klarat när ni har klarat det här och vi och vi vidare i nästa runda och vi liksom är klarat hittat någonting på boken då drar vi tillbaka till Ja, några draterna. Ska han i min igen? Det kan vara den sköt på. Det kan vara den sköt på. Vem som helst, ta den bara. Ta den längst bort till väster. Ta den jäven. Bara <laughs> sätta undan. Ja. Nästa nice. är Kjellon. Måste... Jag gör sam samma lika som förra. 25. Är han död? Jag, jag skjuter på han i mitten Det är ju inte skillnad bort Skelett eller Emil eller vem som helst jag kastar ju tyckligt i ämnen Fuck, det där är inte lika, lika bra kvart, jag tror, Frågar hur mycket XP får man för Minions? Åtta mm. Åtta Det beror på vad det för Minions De här får man ett av Så det är någonting jag <skratt> har Tolv att. Bra, då dör en till Efter det är det vad sa Den här familjans? Alltså, sum on, eller? fram. Alltså, det är... är nu ska, ska Albert, kran, kran, Albert du dö! Min. De får man ingenting av. Vad gör för något? Ett skelett att attackera dig. Ja, AC, är det bara jag som tycker det är kallt, eller ska vi skjuta igen lite? Jag tycker det är skönt. Ja, ah, okej. Okay, eh, ja, det där är en... Nå? En 5 mot AC, så jag har tur att de missar. Ja. Ah, oh Efter det är det... Du har ju en. Du har en. Sli! Sju plus sex. Eh. Ja, ska vi göra det där vi tar med det? Mm. Ge oss in i striden. Du träffar på en sida. På en sida, ja. <laughs> wow. Det bara är bara lite roligt. Men det är sabbar nog lite för Niklas. <laughs> det vi vill ge oss in i striden. <laughs> <laughs> Nej, det blir så bra det Ja, nu får du komma med överens om. Vi kan bara ha ett 2xp i varorna. Nej, jag Ja, sista gubblad. Det så jag ett slår varandra. Vi blir galna, det är liksom. Men jag ser ingenting, så jag står bara kvar. Spring ifrån! Nu ska jag ge då. Vi blir ovämna. Vi har blivit ovämna. Vi har blivit ovämna. har blivit min power sen. 15, du har 20 och missar. Och... kommer Alla kommer där, så. det är ju Jeff först. Han... Skjuter på den här fan, du har en två meter i vägen. det är Du får, får små två bollen. tärningar och du har dissat montage. du tar den som är sämre. Åtta, åtta blir det. Åtta. åtta plus fem som är tretton. tretton. Det är en träff, den är död, alla döda. Bra. Ja, Jävligt Då går vi vidare. <laughs> Då springer du i kappen. De satt ju, satt ju vid lägerälden. De, ja, ja, men vi har ingen lägerälder. Vi är sikta och väntar. Ni är ju dumma på riktigt. Ni lotar inte ens skelett. Det är var Albert som har sprungit. Det är var Albert som har sprungit. sprungit. Varför? Varför? Var, liksom man lotar ju alltid efter det. Ja, gör slut. Ni får två shortbows. Åh oh, jävlar, jag måste skriva. Ja. Tre spjut och fyra daggers. Kan du ha fyra daggers? Daggers ni upp allt, eller? eller? Ja, till Ja, det gör vi väl. Bara, ja, det är ni stank? som är Ja, det gör vi. Om vi har ju våran. Vi, det är ni. Ni har löpt vi vidare där. och ni tänker springa kapp eller? Nej, vi ska Är det du som där, alltså? just, just, just <laughs> är så Just nu är det bara jag som bär så Ja, sanden, så att det inte är något farligt. Vad fick du? 14 plus. Ah, inte jag. search. Search. Nej, är det inget. Ja men det är jag, jag, jag, inte jag också. Också. Nej, konstigt, det är, är ju ja, för Ja, vi kör i Europa. var ju. I alla fall jag går in går till samma Ska till gruppen. Så häster de till in i gruppen ja. där. Ja, vi går in. Kan ja, ja, du för berätta vad ni har varit med om? Är de på väg? Är de på väg bort dom eller är de på väg vidare? Vi är så smått par av Minions. Nej, nej, nej, nej, inom det. Inom sig. Det var en goblin som som försvann. De andra sex fick vi ihjäl, men de flyttes bort. Vad va, va hände er då? För vi lär ju lite smått oroliga, kan jag ändå. För vi måste ju ändå ha hört att marken föll. Även fast det gick olika gånger, mm. tänker jag. Ja, men ja, men vi är inte. Och... Är... Nej. Vi landar, äh, återtyft de i... ner i, i vatten liksom. Och när vi kommer upp så är det fullt med spindarnät och så, så, ser vi en stor spindel i taket. Äh, vi smyger förbi den, och då kommer vi in i det här rummet med, med spegeln där vi såg er träffade och sen så gick Men då kan vi... ju omöjligt skuggorna vara i spegeln, för det blev ju antalet innan ja. i spegelrummet alltså. Ja, ja. det, det. Så vi... Och sen så gick vi vidare och då hittade vi en dörr med en gånggång. -gång. Gång -gång. Men eh, vi såg spaken först, eller bakom gång gången. så vi drog i spaken öppna dörren utan att det slå igång. Mm. För, för det såg ut som att det skulle liksom kollapsa en gång till om vi hade slagit i. Det, då kom vi, och då kom vi ut i ökningen efter det. Ja. Ut här, förutom. Ja, vi kände de här varma vinnarna som ni också kände oss. Ja. Det. det vi gjorde var att vi kom in och sen Magoblin alltså, stod och bad altar. altare. Vi sökte <gård> igenom altaren. Ja. ja. Vi gjorde arkana check och allting. Den hittade inget speciellt här. Sen det var visst, var 20 arkana på där vi är nu. Det var bara en jävla bunk jag med jag säger en... det. Var vi ja, en fråga. Ja, ah, <gård> ja, ja, ja. Jag vet inte vart. Och sen zoomar jag igen. Ja, <gård> magisk... mycket riktigt. Mån Albert börjar <Surga>. hur, hur ser det ut med träden där? Jag tänkte att jag smyger in i skuggan direkt då. Kolla av träden först. Det var ju Det är som vatten och så är det som träd och Al så är det en sti. Albert känner nog magiskt. Ja, ja. Fast det är ju också en sån här grej. Jag menar egentligen är det nästan varenda rum i varit så känns ju som att det känns något magiskt. Det måste, det måste ju vara något magiskt uppenbart att ja. det finns en massa vatten och skit när det är en, ja. en grotta som är upplyst ja. av en öppen himmel eller? Ja, någonting magiskt måste du ja. det vara. Ser du någonting? Ja, Men är det en jag kollar vattnet också. Är det ska få magiskt <här> <vattnet. här> eller vem? Jag... På vilket sätt Nej, jag kan jag kolla? Ja, det var dit är typ som träskvatten eller det är inte så är det inte är. Eller är exotiskt klart utan det är... Inte är, är det är fortfarande solljus där. Nej, är det är solljus Inte lika mycket utan det är ju så. Det är en så en inte så att det, mm. det, det är det är jo. något nog magiskt alltså det Håll kan vara är magiskt. Du kan också säga det magiskt Hur känner du att något är magiskt? Han slog. han slog. Du vet han är liksom så här i när han är liksom springer han runt med 10 gånger tillbaka liksom. Det är någonting men inte med vatten. Nej men jag står i. Det är, det är inte, någonting nära bara. Någonting nära Hur långt är det till träden? Alltså mellan är det bara en liten bäck eller är det bara diken Nej, det, är det där kan inte ni kan inte lite bereda eller sjunka hela hela liksom runt omkring sig om ifall det upptäcker något som är dåligt. Vad, vad är det då? Storm på stigen är det arkanen. Arcana. Inga Vad är det för ålder Vem har bäst sök? Jag har två stycken. Jag har sök. Söker. Söker på, hitta fällor eller liksom så här, lokalisera liksom. saker och ja. det. 9, 9, 11, 11. Nej, det här verkar bara vara en rak till nästa dörr. Sen så lyssnar vi lite där inne då. Just 7, eh, mm. 9. Det du hör är nog svaga röster lägger bort så hörde... den det den fula bruden, hon var ju skägg. Bakom. är Känner man igen rösten liksom. Please få nej försök om du känner igen. Nej, det Hörde alla den eller hörde bara han? Nej, det är alltså Varf, varför, slog, varför slog han dubbla det 20? Jag har, har eh, sämst. Ah, ja, okay. eh, sju... ja, Sju Ja, 7. 7. Nej, men då hade något som att när de pratade hade de så mycket luft i alltså är det så? Ravit. Ravit. Oh, yeah. kan, kan jag kolla när... Är det dags för grodor? Jag tror att när vi kommer fram till de här, här två gröna prickarna här så kommer grodorna Om du upp. Om efter dem. 19. 19 plus, plus På ett par nekrosblad lite längre fram så är det två grodor som sitter och kollar på er. Hur stora är <laughs> Alltså Var, var den där groden? Inga extra ord? Nej. Kommer för dig Goffe. Ni vålda en små groder. Ja. Men de pratar. Man, man vet man, pratar. Man, man, man, man pratar. Ja, Han vet ju inte. Han, han de har sett och de har hört. Men de vet inte om det är de som pratar. De har inte sett att det är de som pratar. de har bara, han hörde några röster och han såg några groder. Okay. Men ska vi gå på stigen då eller ska vi gå på sidan? Ska vi gå fram och prata med dem? Vi slår igenom. Nu du. Vad är det för plan, Johan? Vi ska kolla om just de är, någon magisk. Det är en magisk. Liksom. är inte de liksom. Skicka tre i jag kolla det du har gjort massa grejer, du kan inte ja. göra det igen. Jag Vad skulle vi kolla på? Kan jag se om det finns massa djur och skit i skogen? Alltså träderna? Search. Search. Ja, jag ja men jag... Alltså, kan inte söka någon något också. Om okay. Sök om det är något som är dolt. Årstad äh, gjorde det. Där. Mm. mm. Han har inte sett något utan ändå ni har sett i grodena. arkana på grodena Om det är någon som Arkana. Det, så. Det det, det är för mycket fokus på fel saker. Va, alltså, vad ja. står vi fortfarande i grottöppningen? Har ja, Ja, ah, Jag går fram till grottöppningen och säger tjena. Fegaste är en tjena. Alltså. De kollar på dig, och så kollar de på varandra. Och så börjar de asgarna. Han brinner i håret! Han brinner i håret! <laughs> då jag, ah, jag tar en search på fäller och sånt. Ja, men jag går fram och så pratar med dem. Alltså, där, dem, liksom. Vad gör ni här liksom? Varför pratar ni? Hur kan ni prata? Du vill men, bara gå och prata med dem, eller vem vem, du... vem är den här herre? Typ vem styr alltså? Du vill bara gå och prata med honom. jag vill också Hör. prata Ja men typ ja, men du gick och liksom. prata. med godis. det de jag. jag har aldrig träffat godis som pratar för. Men, för. Hur kan ni prata? De kollar på dig och så för <s parlament> avskäll och... och så pekar den ena på din godisklubba. Och så kollar han på dig och bara Stort bebis, stor bebis." <slutt noise> vill ni smaka? Och så kallar han lite dumt och bara kollar på de andra och så börjar de bara skälla. På mig de gubbarna i Ja, det gör det. Jag vill skita i den. Bara gå vidare. Jag har nästan arg på den. Har de fickor som jag kan se om håll de håller på barn? sig ska? Det måste vara de bra. prata? plus 6 och nu ska han Vad gör du? Han ska jag står. Jag blir arg. Jag står på den. Och du står på höger och vänster. <skratt> högra. högra. Den är äldre. Den är lite mer arg. Den vänstra. Hoppa, dra på dig med en karate kick. Ja. Oh. ja, det här blir bra. På alltså, vi hjälper han inte vid taget om han slår ner eller en enkelt. Då låter du lämna, honom. Han gör åtta, i skada på dig. Ja. Ja. Han har äldre. Det är en klokkäll eller nånting. Jag är ingen stanna till. Jag, jag kan inte ja. hjälpa dig, jag, du får någon långt bort. Ja, jag är toppig här. Vill du åtta, vill du testa ja? <skratt> dig, Hur kan det vara så här kuratergubben? Hur kan du vara så dum, <skratt> men ja, men... Det är någon som aldrig har oss den. Det är så. Ja, <skratt> som är lika jämt. <skratt> <skratt> det för det <skratt> <skratt> <skratt> Nej tack! ja jag, jag frågar hur man är på slott och vi <går> <går> bara skrattat åt dig. De kollar på dig, kollar på andra och så bara... jag vet inte lika sälga som du dig. <går> <går> <går> <går> ja, nej, ja, jag går tillbaka till, till de andra. Du är bara för sent framåt det här. <går> nej, nej, jag lite bakare. Sänker jag, huvudet gå tillbaka och ser elden och slukar <går> <går> <går> det. Är bara helt... oh. ja, tillygga eld. jag beten. vill göra så här performance. Som som gör det det mer av mig typ. Mm, Okej, okay. ja. Hur... ja, det andra går det? Ja. Hur är det du... han som har vatten? Men jag har också vatten, Du har också vatten. Har du? Ja. Eh från en sån där från där. Är Det är i min waterskin. Behöver man dricka upp hela eller kan man dricka mm. halva för att fullt håpet? Hur mycket vatten behöver åt? Och dricker man hela då får man helt i liv och mm. Men var det var nit först fint vatten där? Vad ska jag Nej, då vill jag inte fylla på med det. Ja. ja, men jag vill ha. alla och... Låt dig gå fram. Du står ju där framme jag. Ja Jag, jag står där framme, jag tar fram och spelar ett instrument då. Mm. Har det lite roligt? 6 mm. plus Två plus vad är det mer händer? Performance och karisma. Karisma. och okay. så 2 plus 6, det är bara ner. Jag går, Någon går, kollar på dig. <skratt> jag går upp dit och... Så och börjar, det enda du ser det är att de tar sina fingrar <skratt> och... Jag går fram dit och börjar sjunga tillsammans med, med Joel. Med Joel. <skratt> <skratt> <skratt> du börjar sjunga med groden, jag hörde dig. Tillsammans med Joels melodi? <skratt> ja, han är ju också. Okay, ja, <skratt> Vad var det? För få... Jag ska gå fram. Vad var det? Karisma? Ja. Plus två, tretton. Du ser hur de håller... Sär fingrarna i öronen. Och så doppar hon i rillet i vattnet. Alltså, ja, kanske vi, vi kanske kan ta en annan approach. Vi ska använda namnet det? här på trollkaren. Vad heter den då? Kan Allt, vi inte låta vår enda kvinna och provas? Jag ska ha uh, yttersta alltså. här grodan. Men... Eh... Ja! Gå fram och pussa på grodan. Hallå, <laughs> <laughs> <svaret> <laughs> <laughs> du kommer få karotekicken. Du kommer få karotekicken. Du överlever, <laughs> säger alltså som alldeles nyss nästan <laughs> Ja, du inte Han kan ju hylas igen alltså. Ja, det är sant, det är sant. Oh. Ja, det kan ni vara med eh. ja. <laughs> Nej, men nej eh. Vad säger ni om vi säger yeah. oh, Vad heter det? Alka Rast Alka Rast Alka Rast Ni lägger till att börja med att sluta sjunga <laughs> Så att de tar upp huvena i vattnet igen Och ur med proppade men Det känns röver. att någon måste gå Alltså eh. Vem, vad är det här? Eller, så kör vi, eller så kör vi mm. förstärkningen av rösten och så Intimidate bara. Nej. No. Eller nej. nej. Nej, jag vet. Jag använder den och förstärker din röst när du sjunger. Ja, men... Sluta på sjungspår, det funkar inte. Nej, men nej, det... Jag går fram och så frågar om de känner till han, Alcarest. Om de vet vem han är och, och sådär. Liksom. Om någon känner igen namnet. Liksom. Nej, men det var ett fult namn. Polymer. Det är så här jobbigt. Ja. Vad heter ni då? Ja! Ah. Vi! Mm. Mm. Grodor! Heter ni Grodor? De det känns som Grodor, <laughs> liksom... Vi har... Nej, vi går vidare, skit i dem. Ja. Ah. Lite tempo nu. Ja. Ah. Tempo? Ah. Det är du säker? Jag vet inte, kan vi göra något? Är det något vi har, Grodorna? Kan man köra nature check på dem eller så? så att man se vad de är för karaktär? <ratt> <ratt> jag, jag frågar vill ni ha något speciellt? Nej, det från dig. Du verkar inte så mycket. Är det ja, är det lugnt att gå ja, ja, precis. Jag tänkte samma. Alltså, du precis, stått ska slå in. Ja, då ska jag fråga dem om de vill ha. När de, de sitter var inte. Vi ska gå till er. får vi gå så förbi? Ja. Ju, guld till. Med. Vi frågar, är det okej okay att gå förbi? Finns det kommer. Det är det, alltså, det okej okay att passera? De kollar på dig upp och ner och så kollar de på andra Och så garvar de bara Gå förbi ah. Ta fram ditt skelett och skräm dem annars <laughs> <laughs> <laughs> Men, jag, <laughs> nej, men vi... jag går förbi Jag går bort till änden mm. där skiten. det här skiten Fast jag gör det ju så ställt som möjligt De bara kollar på dig ah. Jag fortsätter Det var Joel som står kvar eller? Emil, kommer du med? Vad ja, står kvar. Ja, Felix står kvar. Vi mm. ställer oss på bara på, andra sidan kan man titta bakåt eller? Just mm. just mm. ah, vi är ju på väg bort. Nej. Vad händer? Vad händer då, då? Händer det någonting? Ni står där, ni är på väg. Får vi vi kolla, kolla in här, jag kollar in, här. Jag kollar in där. här. Ja, du ser när du kollar bort det är träd och så ser du lite vatten. Det är ingen väg alltså. Det går en liten stig som går runt där vattnet. Är... Men jag, jag försöker lyssna och se om jag hör någonting där inne. från det andra rummet. 18 plus Nej 18 Nej där från historhörningen så. så går vi vidare. Eller? Ja, mm. Albert går först. <fört> Nej, det Albert. Det man borde är det som Det från det rummet, det är att det är natten inne. Men det är en <fört> <fört> <fört> <fört> <hon> det är skenklar himmel och en stor lysande måne. Woohoo! Vi går in. Jag går in istället Ja, jag med. Jag med. <fört> jag, med. <fört> jag frågar grodor om de vet om det om nästa de kollar på dig och så kollar de på skeket och så balerar de. Ja, de vet. Det kan inte vara roligt hur länge som helst, för fan de pussar måste ju tjuta. Prova en, ja. ja, prova för fan. Prova. Hon blir Ja, men det gör inget, du kan du få lite vatten, vatten av mig. Och så kan du kan ju hila dig vänster. Kiss oh. en grova. Ah, ja, pussar en mm. Vänster eller höger? Höger. Fuck. Ta den vänster och ja, hoppar den höger och skallar dig, vi förlorar åtta i livet. Nååå. No. Okay. Why? Den där är inte bra alltså. Ja, så du tycker ett vatten, så det. Fast jag är ju där borta Han står ju vid grodorna Jag gillar själv bara Jag har en flaska Jag har en flaska ja, ah. Om du har ingen hinder Jag går i stealth mode in i nästa rum och börja kika runt lite Nej jag går in i nästa rum i skuggorna Går är det vi alla in i nästa rum? Ja när ah. ah. Nej ja. alla Eller, Jag inte, ingen som kollar <skratt> efter fäller längre Nej Nej nej Jag kollar <skratt> fäller innan Dag <skratt> <skratt> Tio <skratt> Lite sent, kanske Ja ah. men sju, det gör väl inget Ja ah, nu är det inne Nu kör vi Det är roligare om, vi, om det blir lite <skratt> lite, action. lite action Men det är, ja Vi är lite såhär där kommer ni in och den har ja. blå sakull. Jag menar då borde ju ja exakt 3 dörruta funka. <laughs> ja fortsätt. Men på skulle du säga, vi kommer in och träden. Jag vill att alla ska slå whistle check. Och det är mörkt. Vi börjar från den. Beren och ja. 14. Din bonus också så där. Vilken bonus? Kommer vi falla i sömn? Hopp hopprätt. 14. Nej. Medan? Ja. Det ja. var redan. inte. Eh, jag men du kan slå whistle 5. Du det kan inte kontrollera din kropp längre och börja gå mot vattnet. Oh, oh snap. 13 plus. Det är mina. Du klarar, fortsätt. Ja, men det är wisdom plus de här som man har här, ett plus sånär. eller hur? Nej, oh. ja, det är wisdom modifier. 3. Ja. Du kan inte heller kontrollera kroppen. Han har, ja. har inte säkert kom därifrån då. Men jag slog en detta men jag ett. har wisdom 2. <laughs> Ja, du måste modifiera Moly Fire 2 2 dränker Vi har andats under vatten så det är tre alltså. Jävla vad fick du? 16 Och boffe 1 <skratt> Alla, vi är två som Sådär ja, nu är vi Nu, har nu är det våra bunder Ni börjar gå mot vattnet, vill landar andra göra någonting? <skratt> Ni kan ju ändra om. Ja, vi vill göra en Arkana check Okej, okay. så vi ska göra en Arkana check 13. 13 plus 23 i mina papper. <här> jag jag är trött nu. Vi börjar bli trötta nu. 13 2 plus, är det visst dom med. In. In. Ja, plus 3 så alltså det blir 15. Vi 18. känner en stark dragningskraft från borta med vattnet, men det är inte direkt från vattnet utan det är någonting runt dem. Från träden där går de smyga fram och se. Alltså, om man ser någonting där framme då på andra sidan vattnet. Sök. Du som kan Och du ska finna. Han är på väg mot vattnet. Jag inte på Men innan ni gör något, Emil å igen. Har du uppnumret på det? mot vattnet. bråk. 18-20. Du får kontroll på din kropp. Jag fick en nolla. Påverkar det någonting? 0. Och. 4. Strike 2. Och så bara 5. 13. Bra, du de klarar det. Men det är... Ja, Men hör, jag, jag, klarar sig eller fick han kontrola sin kropp igen? han har kontroler sin kropp. Ja, jag har också kontroll. Men ja. jag skulle inte tro igen. Det är bara Albert och Emil som inte har kontroll på sin kropp. Men alltså nu... Alltså, ska, ska, ska, ska vi... Ska vi... Ska vi, ska vi ja, ska, bara vänta så. ut och se vad som händer med dem, om de liksom... Kan vi Emil och Albert, de står kan. nästan direkt nere i vattnet där. Alltså jag är vatten och söker i en vatten. Ja men nu ja, gjorde vi bara på en grejens skull. Ja. Oj, de eh, kan, kan, vi ta... alltså, kan vi ta våran tank och bara att han håller i Emil då? Fast ja. tanken är på väg ner i vattnet. Det är Men grejen är liksom liksom här om både jag och Fredrik har fått, det är ju alltså inne med månen liksom. Vi ser i mörker ganska bra. det var en eh, ett sök. Du, exakt, vi borde ju liksom kan... försöka. Du ser liksom både ja. 20 och sök genom rummet. Nej. <skratt> <skratt> Åh, alltså, jag, jag kör en search för att se om jag ser om jag ser om var. eller någon, så här liksom? Ja. Vi får sju. Du hör något ljud men du kan inte riktigt framställa vads från eller vad det är för något. Är det någonting annat fungerar. Förlåt. Eller det som har kommit ner i vattnet jag, ska jag ska det. Oh, 14, han var. Åh, 14. 14 och Men Emil faller på ner i vattnet. Bye bye. Jag vill att du slår en d4 och ser hur mycket du tar i skada När du får fått Fyra? Du tar fyra i skada Hur mycket i strength måste jag slå för att rädda Du vill bara försöka rädda honom Det är, är strengthchick för du får han mot dig Och se om han håller sig kvar eller om du kan dra på honom Jag hoppar jag fortfarande ner, utan det, är, det, är, ja. det är vanligt vatten bara Det är vanligt vatten som man, ni vet Jag kör en Arkana uh, 17 Det är vanligt vatten Jag hoppar ner nu vill jag att alla ska initiativ. Ja, det var ju någonting nere i öppnen. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Det måste man slå in. Fy. Fy. för att det, för sätt, det är bra att få lov. <laughs> slår du, eller? Nej. Fan. vi börja med det det. Svensson? 10. 10. Matheus? Du får inte ändra dig. Nej, men jag slår två. Mattias, hur? hur fick du? Uh, vad blir det? Plus 2, 16. tror jag. vi då? 10, sen har jag plus 2 av initiativ. Fast jag har plus 3 egentligen så att det blir 13. Jag ah, ska ha med det också. Vad då du? 9. Källor? Uh, 7. Ja, 10 plus 2, du är 12. Allianen? Nej, jag har 12. Ja, har... 8. Jag är inte första gången. Elva. Eller 14, kanske. Liksom. 14. Och Han vi inte räknar med min. Ja. Mm. Yeah. Och fram ur träden kommer fyra dryads. Oh! Ja. Vad är det? Prata med dem. Vad fan är det? Ja, <laughs> det är, det. Okay. Han är en. Jaha. Okay. Ja. Ja. Ni drås. Dryads. Ja. Ja, det är tre. Det är alltså det är tre okay. nej. Mm. De ser inte, inte så jättebra men De är ungefär, så. De är ungefär gjorda av hälften, trädhälften. Mm. Är de de är de är ja, det är ah, så typ. ja. de de mm, mm, <skratt> ja, mycket bättre. Det är ju vad det kvinnlig eller manlig. De är kvinnor. Ja, det är det. De är det. Det är elvord typ. Gråt. Vad pratar du om? De brukar ofta slockna till sig. Då vi märker det ju. Men ligger i vattnet då. Har det i vattnet? Det var med. Utan är det inte. Det är mycket bättre. Ja, det är det. Det är mycket, mycket bättre. Ja, som att de kan ni, ni som ändå har spelat förut, vad, vad gör vi nu? Vad söker vi nu eller vad letar vi gör. efter? Pratar vi med dem? Går du prata med dem? Förmodligen söker de att kötta på oss. De försöker lura oss och förbör Det är bara kötta alltså. alltså? Ja, jag tror det. Typ om du vill slått med pappa. Liksom. Pappa? Stora trätt. Vill vi det? Joel? En som har kunskap om driader. Vill vi kötta? Eller vad gör vi nu? Ni som har spelat eller? förr. Jag har aldrig spelat förr. Så det finns en stor risk ja, att det kan bli en, en pappa. Jag kallar den pappa. Men det är liksom stort träd. Men alltså, bara så här ja. en liten orienteringscheck. Ja, Vi har precis. Albert och Emil i vattnet. Ja. Jag och Fredrik står någonstans. Eh, Albert är inte i vattnet utan står vid vattnet. Emil är facet ner i vattnet. Vi står till typ vid träden eller där de börjar. Ja. Eller? Ni står på den här sidan. Ja, jag hade har ja. också ställt fram. Jag vet inte vad oh, jag har. Och det de ska andra vara så här. står typ... Ja. I öppningen liksom. De står här precis. Ja, vi... Range. Från oss. Ja det är inte mer att vi ska vara på den konten vi ska bara vara på. Park. Range från oss. Från Range för ungefär 40. För... Till dem eller till vattnet. Till dem. Till dem. Nej de här fryser vattnet. Han ligger under vattnet så det är... Var det helt under vattnet eller ansikt under vattnet? Du är helt under vattnet. Du ligger på tabass på Nej, <laughs> uh, <laughs> det är första det är Matteus så jag vill att du ska slå en gång till att om du får kontroll. Ja, jo det är det ju. Alltså på ett sätt. Åtta. Åtta? Nej, fyra till. Vilka varför har Så du tar sju damage? Nej, det är det Du är nere på hälten alltså. Ja. Man säger det är Nästa är Driots nummer ett. Den Den första kollar på Albert som är närmast förföra. de fyra? Ja, det är jag det de fyra? Okej. Min fråga är, är Albert som Ja, eller är det? Är det tar med ta <här> <här> <här> från, <här> vad hände med Albert Vad heter kanske skulle komma någonting annat. Jag behöver att du kör <här> <tidsrum, här> ett ja, det finns en fix så där kör vi jag. du inte Verkar de hotfulla. Alltså mer än att de försöker förföra oss. De förföra dem försöker kontrollera är Nästa vi är ja, vad Vill vi, vi för nu? Vill vi, vi som, vi vill vi som grupp slå ihjäl dem? För de, ja, så nu försöker vi förföra oss att tänka oss. Okej, okay, då är det bara döda som gäller. Ja, ja Bra, då vet jag. Då kör vi. Ja, så till Men vad slår vi för? Vem, vem fick börja liksom? Är det Svensson som börjar? Han misslyckades och tog med i skada. Sen, Sen var du det en dryad. Ja, Sen var en dryad som fick för äh, Albert Han lyckades hålla sig emot det Och nu är det Svensson Kan jag använda Deception? På men det roliga är att man kan förföra dem också Nej, no. Deception tror jag inte du kan Nej, spring fram och bara sätta dem <laughs> alltså, men, Deception är ju mer liksom, Men om, hur, om de, och... de inte tänker slå först Så tycker äh, jag vi ska för, förföra, förföra. du, ja. du ska kan försöka Intimidation för Ja, men Intimidation Jag ja. de har fortfarande ställt Har de sett alla eller? Nej, de har inte sett dig Inte om du du har ju frågat om du såg de, sett, ja, det är, det är frågan, så de mig, även fast jag liksom tappade det, det är vad de gjort om jag de kände det. som var det var att ni kände en sång och det var det som de gjorde för magis Så man kan förtrolla er även om det de inte, de inte ser ut utan magisk. det är magis mm. men de så ser nog inte dig heller då? Att nej. nej, de inte se mig då? Nej. Men, men det, det är. är ju, ja, fast magi man i ju fungen då. Det var bara om tog kontroll på er kropp, vilka var som gjorde det förra? Det var ju mig, Fredrik. Nej. Eh, Jonathan är inte sedd, men Horst och dig tog någon kontroll på, så då... Ja, det var ju det Jag är ju inte heller sedd då, alltså. Eh, nej, precis. Nej. Det är två som man kan vänta att gå in stå, ja. Ja. Men nu, alltså, rent teoretiskt så nu borde jag kunna gå in i, i stealth och, och kunna... Köka. Så länge ingen tittar på dig så kunde det. Nej. Man måste vissa ja. helt. Ja, men jag går väl in, och, jag vet nog vart jag står riktigt. Vart vill du, du stå? Står så, så att du kan barn. gå fram till dem. du står stå stå vid entrén. Då kan du gå fram till dem, valfri Om du vill göra Ja, kommer jag ändå dit då. Ja, det är 40 hur mycket har du. Är Eller spiral. Ja. Men, det ja. Är... Så sen. det är om du kör, i såna fall. Men då ja. får du inte slå eller någonting. Ja, då får du slå med ditt vanliga vapen. Det får inga speciell grej. Men jag kommer inte fram till vatten heller och försöka dra upp. Nej. Slå Nej. men det är, det är ingen jag kan gå upp i vatten. Jag kan inte Kan Du lokalisera vem det är som ska dra, du dra med med i bindan. Mm. Ja, det kan vara vilken som helst. Då. Ja, pizza, men kör det är ju bara man. slå. Kör ja, hur ja, du kör fram till det närmaste. Jag vet inte riktigt när. Men... Jag eh, antar att det är den som ger sig på Albert Nej, nej, nej Jag börjar <laughs> men, ja, vilket, jag vapen han han vapen. vilket vapen använder du? Vilket vapen använder du? 19, vanligt, ja, men, vanligt. Ja. Har du bara ett vapen? Eller? Nej, jag har två, ja, jag har två. Nej, Det är, är, short. är strid så, mm, så, så då, då, då har du ditt plus Plus ett för att du är short, kör uh, 24, ja, attack 24 träffar han Ja, det är ett träff, mm. ja, är träff. 24 det. borde ha ett Borde, borde, eller... Vad är D6 som är för? Ja, ah, det är skadan på våtnet. 4 plus 2. 6. Så sex. Så, 6 skada. skadar. Och det var den som var längst ut. Nej, ja, inte längst ut. Nej, den är som är mitt. Ja, ah, den som står på Albert. Och så, Sefir då? Det yeah. jag mm. mm. go yeah. You can do it. all night long. Ja, jag är absolut. magic missile. Yes, always hits. Always hits lika yeah. alla på en eller or... nej, fem på yeah. Not På inte på en på de övriga tre liksom som in in. som andra på det. Ja, okej. Kör med 7 alla andra. Bara för att interagera dem lite. Eh, mm. uh, nu ska vi se mm. vad du där men D4, eller vad det? Låter Skriva. bekant. Hur, hur är det de för för? Där? Sjunger de? Ja. De sjunger. Mm. De funkar som sirener. Jag, vet inte. Eller, det är inte jag kanske skulle börja spela något annat. Högre. <laughs> kanske också. Det bästa det är om du var om du hade skärm. Istället för att Låta. Typ 20 skärm. Men vad då om de, om de sjunger så då måste man bara kunna stoppa in två finna i öronen. Men det är ingen som når fram till Emilius just nu. Tror jag. Det är väl det som är det största problemet. Jag, det jag på först också göra. Ett. ett. Plus ett då. Slides så två. En, och bara försöka gå med ett rasa tillräckligt in i munnen. Fyra. Fyra plus... Totalt Nej, Ja, eller? totalt fyra. Och så två på andra. Tack vare att alla har blivit träffade så jag inte är mig förtrollad Tack så mycket. Men så jag tänkte. nämligen. Men smart. Smart. Som fan. Ah, du ligger väl kvar än va? Nu ligger vatten här. Ja, det, var, det var så... Det är en moment för att ställa sig. Okej. Okay. Men, då... men kan jag re... Jag har ju inte gått någonting nu Kan inte jag använda min moment till att hjälpa honom Nej du kan gå fram nej. till honom men du kommer inte kunna hjälpa honom nej. För då måste du ju använda det ändå okay. sli... sli, det gör det Men <laughs> ja, ja, då använder. Då bankar jag på Den som oh. Juntila bankar på absolut Den som bankade på dig nu det, det var så, så. jag tänkte ja, har så så mycket vara... att Alla måste bli det Två En träff Vad <laughs> <laughs> sa du passar oss till skogen. Ja jo. Sen blir hon skadad så blir de liksom song Sångade... ja, som så är i alla spel liksom. Då när man gör man Det också plus. Ja ah, ah, 6 plus 4 10 poäng. Ja men 13. det är skadan det, jag. Så... Jag tror, ja, det... Men det är skadan han slår nu. Ja, är ja men den har han träffar ja. på. Ja, ja. träffar han gjort så att det är 13 varav tre vårt då den. 13, det är faktiskt att den är död. Ja, de är... Den där är död. Du kan du inte vara en så vacken ja, ja, det är hemskt död och kvinn. det ja, Det spelar ingen roll, det är det. Är. det, ja. <tid> <tid> det. Mm. Mm. Nästa är... Yktifreda. Nästa är Står just... jag, jag så jag ser någon av dem här? Då, så. Jag, är, jag är ju fortfarande inne i gången här. Inte kan inte något av våra extra. Ja, stod alla ja, Vi stod ju alla här förut. Ja, och jag står precis där. Okej. Okay. Men då skjuter Jeff på, på, på, på, på, på den längst bort till höger. 9. Plus, vad fan blir det då? Fan, vi ska ha det där. 14 blir det fan. 9 plus 5, ja, 14. Ja, då är det har du träffat. 5 är skadad. Nej, de är två, eller fem är skada. Fem? Mm. Ni är ganska långa, det är därför det är ganska mm. lätt. Det var <laughs> en dyr man. Sen tänkte jag, det drar ganska mycket ut på tiden. Vi kör med Storry än vad. Stanna. Efter Vem honom. Efter honom, är det, någon? Och här är en här som försöker springa framåt och attackera. Men Nej, är, det är det bara två kvar? Tre, tre, tre. Vad är, tre är det? De två är... ja den där svarta. Ja, den inte Eller ja, ja. Med att ja. Men Junkra står ju i, i, i ställ. Ja. Eller man blir Nej, det är han Nej, man attackerar så alltså, blir okay. man lite inle... Jag rushar. Jag i. I. Det är Jag av du av rushar i Jag fick inte ifrån min 15 plus 4 är 19 och mot AC. Är det armorcraft eller? Ja. det Ja, det ja. Ja, där utan är Ja, så en arm. Vi fixade det. Femde stågast idag, höst. Oj. Det bjuder jag på. Du är död, då är det Morothar. Jajamän. Jag skulle ta bättre Jag skulle lite bättre arm. Vi, ja, nej, men jag rusar fram får, mot ja. äh, den andra där, och... den svarta nissen där. Jag, är, jag, är, jag är ju där framme så jag står ju typ vid dem så att. Ja, då kan det, Södland, det. Äh, Ja, det men det får jag ju bara med träffar, så får jag bara en till. Ja, ja. Äh, ja då det, så då är det 5 plus det här. <laughs> eh <trycklig> <20 trycklig> så bra vi har det det var bättre men då är det ju och det är jag d8 ska jag först helt otroligt Nej. men det var då... lusten kom åt egentligen grå för jag har ju ett långsvård, så nej Det man 3 plus 3 d6 och sen d6 då måste det blivit toppen den Åtta. Åtta Totalt. Eller ja, det blir eller nej just det, det blir ju plus tre på den stiken där kan man Nej, den det är 24. Det är sex också. Ja, Den är bloody. Oh, den är lite hårdare alltså. Alla Sköt vi hårdare på den andra då? Ja. Jaha. Som det. du där då är det dig. Har ni slagit ihjäl någon? Alltså jag är... Ja. Blir jag skjuten ihjäl så är jag ju död. Alltså vad hände? Men alltså vad har hänt? Tre av dem lever fortfarande. Har ni slagit ihjäl en? Ja, än är död. Hur mycket är det då? Ni hade jag gjort 18 skador mm, på. 18 skadade då dog Ja. Då har de inte mycket lirat. En har ni gjort 12 på er bladid. Det är bloodied. Vilken är det då? Det är det den svarta. Är. Där. Den där svarta, där. Fast Albert, det är vänner, ja. Jonathan kan behöva hjälp. Får säga. Nej, med det Kommer De upp sen med man, med där. Med så får du ju bonus. Men det är jag, jag kan skjuta på den sen. Det uh, borde vara jag ja, efter. men då skärskar jag dem på dig. det är ganska lugnt. Mm. Det är defensebonus som du får då. Ja, fast då måste jag springa fram till det. Ja, nej, men om det är Sheldon sen så kan ju han förhoppningsvis... Han börs ta in igen. Borde ju mm. kunna sänka mm. den där fan. Ja. För det är någon som har slagit på den här eller hur? Ja. Mm. ja. ja då... Nej, fast på det där är det väl inget? Ja. Oh. Jag har ju tagit skada lite grann, för jag gjorde skada på tre. Jag kan slänga en bless. Ja, men... Mm. Slå med vanliga vapen bara då. Du måste göra ha något vanligt vapen som du kan... En mace. Ja, slå med den. Ja men alltså, kör du... ...bläs, då, då gynnar oh, du Bless, ...då är nästa det här. Mm. Nästa oh, har ju ja. det Är det med den. Det är en 5 Det Är det plus fyra-blässen? det är fyra. Ja. Ja. ja, det är fyra, ja. ja, absolut. Är det. Jag tror att alla kommer in om den 25-4? Är det jag? Då skjuter ja. jag med ja. bägge två bra på bra den. Kommer Kommer alla in om den? Ja, det ska 6 plus 6. Jag lä lägger an ja. bägge två på den. Skål två till en med hjälp av varje Två till två, det står en framför. Ska det bara en godisklubb? Vad hände där? Gjorde det? ska jag 9 plus 6. 9, det är 15. Det är en träff. Ja. Det är 15. <skratt> ja, <skratt> ja. ja, då träffar jag i alla fall med den. Med ena. Ja, ja. då ja. ska vi börja med den då. ska då. Ja. ja, men... Är ja, men, ja, precis. Då kan jag snika på den. Den är ja. framför, så det är sneak. Två plus fyra och sen 6 Sex. sexa. Plus två. Åtta. Jaha, fuck. Men då lägger jag ju andra på ja, nästa istället. Den kan du ta på den som var blad där där. Ja, vem, det är den svarta det, det eller? Ja. Ja. det är samma där med, eller? Var som står den måste 8 plus 6 det är 14. 14 tror mm, Bra. Då är det samma visa igen då. 2. Död. Bra. Han var två i livet. Då är det en kvar. Vem påstår att jag slår dåligt? Död du två stycken. Jag har varit så Vad? Marcus. Du har kontroll på din kropp. Stämmer upp. Kör Nej. Du står ganska precis bredvid. Ja, kör. Så. En moment, vad är det då? De han anser, han reser sig upp. 7 plus... 3, 10. 10, 10 missar. 10 missar. <stör> vem, vem är efter Emil då? Svensson. Svensson! Kötta sista. Svensson. Svensson. Svensson är bara gå fram och döda. Mm, ja, gå fram. Inte yeah. vi för många runt här. Och där trampade han på en, en tagg med gift. Så då var <tötet> Antar att jag fortfarande är har gått in i stöd igen, eller fungerar. Ja, sen du så har du inte gått in i stöd. Du kan inte ställa när du är... Jo då Vitton ja. Gick jag att träffa då. Tack! Dör. Dör. Nej, du Nej. måste slå igen Det här ringer min igen Men Det är... 6 det? det är 6 5, 2, 7 7 1 HP kvar eller? 7 Han är ju buddy så mycket. Oui. Då är det. Nej då. Jag inte dig fram till den nyss. han protection på en gång. Morfar. Mor. Jag kör protection nicka. Och så, han slår inte på mig. Och han slår en 20. Uh -huh. Niklas. Va? Protection. Vem är det som tar då? Det är fortfarande ett Det är fortfarande han. Två tärningar sämsta tärningen. Ja, men det är crit. Då spelar det ingen roll. Vem slår han på då? Morfar på mig. Du då får du håpa. <hållandreklighet> Hoppas vi <gör> <gör> Ja, 15. Fem, det är fem i skadan. Ja. Det är deras 5? Mm. De är inte så jättestarka Nej, det blir De men... men ni har inte så mycket liv heller Nej. Men. Efter. Nörf. Så nörfat. E Sefredåt. Ja. Det är jag. Mm. kan jag bara. Har du något som är bara. <här> <till>. <här> ah. <här> <här> Veta, Ray of Falls jag lägger Ray of Frost på honom. Okej. Okay. Uh, var står du? Om jag kan det. Så jag vill, uh, hur står ni vi? Jag vet den? inte ens vad det är. Där. Vi står ju typ sådär. Det är, alla står ju här i öppningen typ. Ja, men jag ska gå och ställa mig så att jag kan skjuta av Nu kan du. Och nu missar du att du Ja, jag, jag är... tyckte att du det. Jag vill inte vara fetig. Är, är, är det säger men... det här nu? Är det? Va? Det är nästan att DC säger eller? Ja, uh, du har hållit helvar på den. Här. Ja, så han klarar sig. Sju, han misslyckas. Åh, oh, det är skönt. Ska så du träffar du? jag alltså. Du behöver jag inte slå för mm. ett eh, Jo, du ska ju en D8. Damage är ett och en av eh, något. Mm. Ja, du får ju Aten. en D8. Mm. Slå en D8. Plus. Så jag har alltså träffat nu. Ja, du har träffat. Nu ska jag bara liksom ta reda på skada mycket ska ja. antal. Okay. Sju. Sju. Eh, den är död. Ah. Yes! Du har tagit så mycket skada. Då bygger vi en liten fin lägereld eld och yeah. börjar... Jag vill alltså jag, ja, jag skulle välja, så välja. Så skulle jag vilja vid en av öppningarna. en bit ifrån skogen liksom. Ja, nej inte åt det hållet. Nej, jag mer bara Nej, inte gå till. Vi började med att jag, jag gör så jag gör så där jag typ där vill jag sova i alla fall. Mer säkert, om man några sidor. Ja, men då vi Ja, vi sover så, här. Vi sitter i Transys nu mm. ja. ja. Vänta, vänta, innan kan man inte så om här... några det. Vad skulle du, ha... du göra? Vi har väl ja, rätt. Ja, vad, är... vad, vad är tanken? Då? Jag, en... jag drar den runt oss. Okay. I knähöjd, typ. Alltså, så på, och jag. så hänger jag upp mina... Uh, nej, jag har ingenting som kan skamla. Men du har det att ha... hängt upp dem. Ja, jag har hängt upp det. Och Kepp som skelett måste han sova. Han kan mm. väl bara sitta bredvid mig och vakta mig, typ. Kan han väl? Och så ligger jag så här lite gulligt så sitter han i min... Ja, nu kör vi. Nu somnar vi. Då kör vi. Ja, då sover vi. Matteus och jag slår Wisdom, Perception. Wisdom och... det är samma. Det är Perception. en Och sen... Vad sa vi? Wisdom? Ja, det är min. Perception. Det är en 20 Så det likaså lyckas han att... Vilken det? Nej, det är bara hur högt det kommer. 15. 15. Här, ni märker båda någonting. Ni ser lite på avstånd. kommer tre vargar. Vargar är korta här. Och... Det, här det kommer från att brora. Tre arches. Och vad är det? Och en av de här känner några av er kanske igen. Det är den gobbling som sprang ner iväg. Som ni lät fly. Bra XP. <grymme> Men eftersom ni såg dem så antar jag att ni... Väcker det va, kamrater? Ja, ja. För ja försök att väcka dem som är alltså med i meditation i alla VAKNA! VAKNA! Vi har gått flera timmar, sedan, men vi ju... ha har fått det här med omrätt. Ja, vi har alla fått tillbaka, så ni kan ta det först. Jag springer runt och hoppar på allihopa. Alltså. Viner, viner, viner! Tack <laughs> så leka! Tack så leka! Det är så som får rugga i svärdet i bröstet. Det är en liten som håller på att hoppa på mig. Tack, <laughs> taj! <här> <här> <här> <här> Jeff kan tyvärr inte vara med i den här striden, för <här> <så> han ligger. <här> nu kan ni slå in Åh, på din. Ja, Det är ditt du faktiskt Ja, det ja. Ja, ja, ja. är det. Mycket, mycket, mycket, ja, det är det. Det är det. Det är det. Det är det. Det är Ja, Ja, den här plus ja, det. Det är det. är det. Det är det. Det är det. Det är det. det. är 15. Det har är det 4. Ja. Precis. det är det är vi eh, vi börja med Ashley. <laughs> <laughs> Shallon. Eh 11 på Shallon. Ja. Yeah. Eh drökt 16. Mateus. Eh Tom. Bortar 15. Sätter då. Eh 18. Ja, 18. Och vem som? Han är redo. Alla är redo. Alva är redo. Alla, är alla redo. Alla. Är alla redo? Mm. Den Den och först är Goblin nummer tre, det är han här. Det är fan vad det har en pilbåge och en annan så här. Han har, alla har mm. Det låt. ni kan ju kolla vad de har, men det ni ser nu är att de har pilborgarna framdragen, alla Goblins. Och han... Varför var de Minions? De har dött som ni har jag jag de har inte... Tänker. De dog väldigt enkelt. De, de där har väl inte Vad gjorde de inte slag igen? Nej, inte tänkte du inte. Men allt vi har slagit igen hittills var det... Vad var det. gjorde du, Goblin? Vi gjorde 15 dörr på, på Goblin. Så vi vet inte om det var mindre eller inte. Nej, okej. Okay. Men det var jättelätt att träffa. Nu <kör> ska Goblin. se i alla fall. du måste försöka lista mm. ut vem som är en. Var, vart, vart är mitt rep? Det är typ här någonstans. Du gjorde runt oss. Snubbelrepet. Vi landar fortare över det nu. ni går, kom ihåg kan, kan, kan, Riga, kan vi inte bara formera oss som en, eh, ja, typ en romersk mur eller liksom. <gör> en stor klump av död? Ja. <gör> två ut såhär, såhär. Här, så här, så här. Ja. Ja, kan ta här en två Och så blir det en två från här. Och stor boll. Så att ni kommer också ihåg om ni försöker snubbla nu? <gör> Försök snubbla. Man måste vi göra det här fett exakt då. Ja, ja alltså, de måste också. Och så... vi också. Jag kan väl bara ta ett tvär men jag måste ha värst den första som går förbi den, den kapar. den kapar eller så är inte svensson ja första skjuter i alla fall för jag för det <låder> vad fan vad kul vad för det vore det en jäg till elva motanse ah treton han lever yes nästa efter det är svensson svensson oh ja vad du det det chef Ja, nice. <laughs> Vi har aldrig gått. Jag verkar gått. Jag verkar inte så längst fram. Jag så. Äh, du är grön. Ja, då står du längst fram. Jag har ju dock ingen bogen, så jag antar att jag bara börjar börja springa in mot dem. Antagligen hold action eller springa mot. Ändå ja, så backar försöker bakom också. För att ja. man göra ja. det i Ja, du kan ställa dig bakom honom. Alltså, ja. nej... Det är, nu, nu kör vi ut rutmönster, Då ser ni en, ah. man kan inte stå ja en annan sluta. Ja. Då blir det så. Det kommer ju bara liksom... Jag har i spid, kommer ju liksom... En, sex två, och tre, är, i, Du kommer ju lätt fram till någon om du vill. Det är sex rutor då? Mm. Det är på diagonalen, man kan springa det. Ja. Ja. Ja. Ja, då, då, ja, men då springer vi. Jag springer. Vad är det vi med? Varje går är den där här kan Vem var som skönt? Ställ, dig, ställ dig framför honom. Ja, Nej. Ta, ta, ta nästa gång. Ta en annan gång. Ställ dig där. Varför det? Eller, det är väl du inte det ställ sig där. bredvid vargen? Nej, ta varje. Alltså, då springer jag varje. Då springer slå in. På varje. Varje. Då springer. Slå på vargen. Ja, slå på vargen. Ja, det tror jag tror också att vi ska det fokusera på dem att faktiskt. Det är slå mm. på vargen. Det känns så. Mm. Mm. Men då springer jag i bra hit då. du är där så kan alla de andra. Ja, andra är det utan Så tar fram mitt svärd när jag springer då. Vassligt. Det är en lilla, lilla skit. Du kan det som action, Snicka. Uh, du kan få testa oss. Det är ingen action för det är ganska smart gjort. Du ska få slå en... Nej, uh, vad blir nej, det, nej. Du gör det i rörelsen som DENX. Och du ska, för för ska slå så en... Jag... en jo, men... Vi tar en moderate. 12 Tolva ska du klara. Mod. Jaha. 6 plus 4. Det är tio. Okay. Eh, Du snubblar. Är för, eh, är snubblar. Jag vill att du gör tar en D4 i skada. Mm. Och du, men, du, men, du, men, skadan. han han, han krallar sig väl upp och bara fortsätter. Vad ligger han? Nu. Han är, ligger. <laughs> en D4 Tre bara. Du tre Du delas som unders. Så du får tre skada. Det är bara skrivet. Bra, det är bra ja. smart med rep. Så, jag tänkte det var ju ganska bra tänkt. Jag tänkte nu ska jag vara smart. Nej, repen inte helt fortfarande. repet inte helt, han lyckades inte så. lite slött. <skratt> det var stenbattarna. Det var stenstönden. Framför, det var såhär, rätt det det jobbade för mig. Ja, det ligger där. Efter det är... vad så slår ni så ju såhär. då? Ja, men naturlig. Det är jag, alltså. Vem, vad står han då? Han står där. Nej. Det är jag som står i mitten där. Vad står jag? Det är det du lägg fram. Oh, Nej, men, uh... Varför kan du lägga den? På jag... Så... Kan jag hjälpa honom upp? Då lägger honom där. Ja, jag kan jag hjälpa honom upp? Uh, ja, du kan springa fram till honom och göra en uh, strength. Då kan du inte göra någonting annat efter det. Men du kan fortfarande... Uh, men kan... Lägga honom upp, men när jag gjort det... Alltså, jag kan inte ställa mig till Peter Red Action. Nej, det är en move att, för du måste ha så mycket kraft på att gå på. fram och slå på vargen eller, eller det måste ju vara bättre. Men, du har väl, men jag, har jag kan ställa sig upp och ta tappa sin movement. Precis, mm. äh, ställa få sig få upp en movement. Men äh, om en varg eller något attackerar som ligger, mm. då var han... det är Det är precis, som han slår på ett här. Nej, men jag går fram, och jag kan hjälpa dem, typ. Har du en A-Ware eller en äh, ganska lätt, för han väger väl inte så mycket. Äh, det är båda människor, är det du ska klara en e, i av åtta i ström. Okej. Okay. Det är din ström, modifier du plus. Då ska du komma åtta ner. Du plus två, tror jag. För jag har en, en ring som är mig 14 stängd och då har jag ska plus två För de andra som är 14 har du plus två. Ah, ja, ja. ja, så att jag har plus två i måndag. Ja. Så är spåra. Ja. Ja, du upp ah, okay. på dem så vi kan ställa dem. Bra. Och då är jorden färdig. Jag du någon ja, så ja, så var är nog det är, det, det, det är mellan alltså, dem där här, båda. Här. Ah, på. Jag skada. Får det är inte svenska inte Svensson ha ramlat utanför. Jo. jo precis, men då blir blatt. ju så ja. Det ska, det ja. Ju ja. En, två, en, två. nej men det blir ju ja, så. Blir så, så. Okej, ja. Ja, det blir så ja. det. Ja, skit då. Jag står innanför det Du sa <laughs> det. ju <sa laughs> <går> uh, jävlar, kan du slåga av igen? Jävlar, yes. han vill ju absolut... Han är ju, ju oisförbannad för den där lilla fan sköt på hans. Han, han skjuter ju tillbaka. <går> Jävla tåre. Uh, <går> ja, det var skit. Det hade blivit lite jobbigt det. Ja, han har ju kommit hade vi blivit... 19. 19 är en Perfekt. 5. i ska hålla. Ja. Han dog. Perfekt. Oh, oh, oh. Revenge! <går> Men, <laughs> <laughs> är det Nästa är... Det är väl de upp, jag. Men kan vargarna också vara. Äh, ja, man... må... Nu är två som står samtidigt Men vi börjar med målet här Du står samtidigt som en annan Jag står samtidigt med Och den goblik så dör han då Får han göra sin runda och sen är han död mm. ja. För det händer allt samtidigt äh... Första vargen där Ja. <laughs> jag förväntar mig att jag ska göra en samma som Jonte eller man ska, liksom känner de står och hoppa. pekar på varje enbart. <laughs> ja, jag hoppar över en Jag hoppar över att det är red action. Långt att markera, långt för oss. Jag springer då. fram mot första vargen Jag skott så hoppar jag <laughs> över. De... Repet Ja, så du kan gå fram i så en, två, Och så tre dator tredje tror han över det. Uh, ja, det blir en Atletics. Och vad sa vi, 12 sa vi, som vi Så det är 20. Nej. Och det är ju Atletics som du tränar i, eller mm, Nej. Då jag är jag det inte Exmote, men du är ge. tränar Atletics. Jag kan ju inte träna Gör en flippa. Gör en flippa. Jag ja, kan göra en flippa med ja. Polta, ja. Polta, ja. Polta, ja. det. Också. Ja, du är en bottenövare. Du kan notera det, du, det, det är exakt. Nu klarar du Precis. 12. <laughs> Då det de Om du tränar fira så fira är det plus Ja, just det, ja. Får jag inte hålla? Du det. det, klar. <laughs> det klar. Så springer jag fram då till... Han gör en golter, landar och bara flyger fram mot <laughs> vargen. Jaaa! Skräm vargen. <laughs> Men Jägg, vargen borde ha ju kunna få skrämma. Skrämma jag lätt. De är ju vilda Vi djur, då. Och sen så hugger jag ju en. Vilket andra. Vilket allt du skulle ha? Långsvård, tror jag, är med, då. Eh, men det är en D20, jag ska då. En D20. Och så vilket, vilket av vapen har du du? Eh, Långsvård. Och då är det det, det är första det. numret du har innan där. Ja, måste Det måste ha svårt. måste ha svårt. Åh! Då det tar du sväng. din vapenskada. Eh, D8. Gånger två, så du har två och D8. Ska vi hitta Där, va? Och där. Går två, fyra, ja, okay. eh, Åtta. Eh, och... Ja, det är 10 tillsammans. Och det som står bakom. Jag går jag det går ju tre det är bara, ja. plus tre, tretton. Tretton? Ja, han, kan han, han, han, han kan inte använda någon snitt. Snittar jag inte, jag tror Anton, han kan sista. Ja, det är en dog. Mycket släkt. Varje då på 13. Då ska vi nog kunna så Vem är det som slås här. <fri> det <här. fri> <Okay. fri> ska man se som här och Goblin, bilvåg, hög. Ja, det är han. Men Goblins, han hög, hög. där. Nej, men han är svärd. Han är hög. Vad han, ah, han har kogelvåg. Han har Han ser ju inte. Joel och Goblin Så han skjuter på eh mm. äh, vad nej äh, du? Matrius. Lite tunna scenar inte inte de kommer emot dig. Jag väntar <här> längre bak istället. Äh, då ska vi se. Ja, då var jag med henne med sig så ser du. Ser, ser du? Nej, du <här> <vi> står bak. Jag är gömd bakom dig. Ja. Mm. Sex 18 är jag ser det <här> nej. så att du sitter högt. har ni Ja. Jag är 20 avsett. <här> 15, 15. Då är det du Ja. Nej, det är varje ett äh. Han som är död Och han är död <laughs> Jag kanske kryssar som är död Och så är det någon <laughs> Min arm och plus en Då har vi stöd. två som står Samtidigt, så vi börjar med Matteus Istället för att springa fram Så går jag fram och går över Så Okej, okay. absolut, hur mycket kan vi. gå? 30 så är det, 60 det är Ja, 60, Ja, det är bara 20. En, två, tre. Jag ställer mig mitt, mitt i smeten, sådär. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag kan inte det. Är gott, du, det så jag så jag, så jag och bara så så bara går igenom det. Du är så stor. Ja, det är Då kan jag inte göra någon där, känner jag. Då får du den Då har vi Sarch. Ja, kommer fram till gott. Jag såg inte. Jag ville gå när jag fick han säsong. Ja men det är bara genom varje tack då. Mm. Då vilken får varje slå ramen. Äh, det, oh, oh, oh, oh. det var det du att tycker. 28. Det är bra med en skalla. Äh, är i det i toppen? 48. 8 7 9. Det är 18. Och samtidigt... Det, det, det går bra idag. Skönt. Ja, skönt att man inte... Först tänkte att man skulle använda späls. Men nej. Han attackerade samtidigt. Så vi sprang om varandra. Och då ska vi se. Då gör han en attack. Han använder sin... Bight. Eh, Bight heter han precis. 16, 17, 18, 19. Jag vet ja, inte rätt. det. Tyvärr att han inte såg ett steg Om Han hade kunnat se till att han såg två handlingar. Han ger mm. han tre skador på dig. Det var ju farligt. Mm. Jag tog ju tre skador på dig. Nej, alltså, jag tog tre skador på dig. Jag menar det. Slog i knät lite grann och skickade lite märke på byxorna, växorna. Bricka fot. Då är det ett med två tolöverna. Då är det Kjellon. Ja. ja. ja. Seldon slå Sheldon slås. Sheldon gör nog Ganske det... Han, han kan ju inte träffa härifrån för den här stora saken, stora vägen, eller? Du kan ju gå fram. Du kan gå till. Kan gå till. Ja. Men ja, vadå, du kan ju ta nån steg och sen skjuta väl. Ja, ja, precis. Jag bara tänkte om jag kunde skjuta härifrån direkt. Nej. Du kan vara så långt. Du tar i teget hårt, så går du igen. Glöm, Glöm inte att Gå in i så du kan göra sniten. Ja, just det. De har ju inte sett mig här bakom mig. Nej. Eftersom att alla har ju stått framför mig hela tiden. Så jag, jag går in i, ja, precis, bra där, bra där. Okay. Och, och så smyger jag fram ett steg. Mm. Och, så, och så skjuter jag. Mm. Om jag skjuter med bägge, kan jag avfira den första lite före. Så om den där faller kan jag skjuta nästa på han bakom då. Okay. Det funkar så, jag kan göra så. Jag kan försöka göra så. Ja, det är godkänd. Ja. Funkar att skjuta så där konstigt igen ja, Ja, Ja, det det. ja, men det här är väl ändå vara hyfsat naturligt. Ja. Det är ju som leverna. Äh, tänker jag bara att det går där. Klättrar upp och slir. Då, <här> <här> <här> det kan det gör, jag. göra. Då, då börjar jag med den första då. Får se om jag kan vet, sänka vargen där. Mm. Det, det är ju, ju inte så roligt. Tre <här> <här> <här> plus sex. <6, här> nio. Nio miss. Ja, det är klart. Men då 4 är ju nästa i alla fall. Ja, det är utan modifier så som Ja, det är ju A. <skratt> Sjula inte träffa heller. <skratt> Nej. Två missar. Han dukar inte träffa den. Bra jobbat. självt. Bra gjort självt. <skratt> <skratt> Efter kändan är det... Då är det Yes. Fast med ax. Nu kan ni ju det varje med det. Ja. Då går jag till varje igen. Mm. Ska jag göra en check med repet? Nej. Det är äh, nu gick, gick du. du eller sprang du? Mm. <laughs> ja. Såklart. Jag visste att repet var där och ser var det inte du satt i jag upp den, så jag... du var ju. Ja, att <laughs> ja, jag var. Ja, allt är väldigt bra. Jag ska lära en med att släppa en arm Ja, det lägger mm. om. Ja, ja jag kör min uh, elemental att sluta. Vilket? Innan du såg vilket... Vad är det för något? Ja, var ju jag har sånt det jag har sånt här. Ja, det är en vatten. Jag du en det Jag slår det är sex här. På en mm. sex så får jag väl själv. På annars så blir det efter 25 som ut. Två, då är jag fire. Du fire? Och om tre är vi träffade. Du är galen som vanligt. Kör! Men du slår ju näst. Ja, jag gör in innan. Ja, kör. Yes, <skreras> <skreras> oh, bra. Åh, åh, Bra. Bra. Ja, det Så du var jättefint. Ja, <skreras> är Yes. Då ska jag se. en till 12. Då kör vi då. 8, 9, D, 11, 12, 13, 14, 15. Han är död. Varför kunde du ha sista godosen då. Han så... ger tre extra poäng. Ja, är, är det som en dopp direkt? Direkt. Så bortan är det den där stridsom igen. Det var jag okay. är det sista gången. Han som fall <clears throat> några år känner igen. Det är det kan jag göra den sista axeln och försöka... Det, det ska inte skrika är till en bräst, men kanske jag <laughs> springer. Nej, ja. gör vi framför här. Det är två kvart, måste ju ah, oh, Ja, Jaja, man behöver han det. Är så, jag är... Jag försöker jag så det jag är det. skriva Ni... så att han inte så att han liksom Nu ska jag se här om jag okay. kan. Om vill vill han flyr? Han flyr? Ja, han flyr. <skratt> han flyr ja. Oj. Oh. Jag tänkte jag kanske kan kolla Ja, <laughs> ah, precis. En, två, tre, fyra, sex. Ja, oh, och så är det precis. Hänger på det. Va? 1, 2, 3, 4, 5 Om han har något kränt så får man ta dubbla sin moment Och sen är det ny Då är det Svensson Du står upp Hur många är det inte på, du har? Vi går och 24 24, 9, 108 ja, det, det Jag kommer aldrig komma fram till en där så jag kör på Höger, vänster men, men, oh. Du har ingen pilvågar här heller Nej Nej, jag har inte. Nej. Nej. Nej. bra Han är ju sist vid Ja, det ja. är ganska ja. bra valet Ja, jag funderar lite på att ta dem. Kan man ha kastityxor? Ja, de är små. De, ja, de är bättre. Vad gör man? D6 eller D4? Ja, det är, D4, jag jag tänk, det är en dagger. De är lite bättre. är kastar där. alltså. Mm. Dägers kan kasta, men då måste du komma ihåg att springa hettar <laughs> <Jag hitt> igen. <coughs> Ni som har dagger på er. Jag hitt vi hittade ju Fyrat tidigare. Så jag har om det så att vi börjar fylla på någon. Var känner man dagger på då? Men nu attrakerar du, då har du, du, har ju, du har ju lite, liksom nu, ja, du... Ja, nej, köser. jag tänkte kasta kast daggers. Ja, det kan du också, men det tror jag jag skrev... Nej, jag skrev aldrig för dig. du har ju du har skrivet. Jag är långt kastad annars. Hur <klipp> långt den kastad väggen som Niklas, jag fick ära lopp. Jag har femstånd bara. 15, mm. Det är aldrig. Du har svar med en kyrkjord. D6. D6 plus 2. Det är bra. Under 20 det 10. Under 20 är det fjolisk. 20 och 10. Vad är det att tacka på att han gör det? Vad här kan man det är det? Det. Det, är ja. 20 -20. det är 20 plus 4 för att träffa. Ja, de, kan det, gå. Är det, när det är 6 plus 2. Det är svaret feet när du är foten. 30 brukar jag ha vanligtvis. Där. där. Okej, okay. jag kan springa 60. Nu är det ju Det är Svett... Svett... Borde du ha... Eller Jep? Nej, men inte efter. Jep får väl Nej, Nej, Svett och Låttsen är Jep. Men... också. hur långt kan jag gå? Om jag går mot Stinget? Har du några frysspänn? Eh, hur mycket har du gått? Jag kommer hit. Och hur långt är det nu i fit? 65. Jag är borta om man går så, upp i kameran. Så det är 65. Oh, 65. Vilkas? Försvinner han då och kommer ut att höras? Ja. Då är man i ett annat Då ser man det. Då sitter han Då är jag för nu så liksom. här. Ja. Det här är liksom då. Vad? Då är det som ni gjorde förra gången när Lotta flyttade. Alltså. Lata. Det är 65 säger du. 65. Ja, då nu är han inte. Pråva 60 nog. Men eh, då, <här> då, då, då tror jag att Joel. Han går ju inte hela vägen fram 60, då. På 60 med. Är det 60 på båda? Nej, nej jag håller det är 120 fit. Ja, den 120 jag den är vi inte använda nu. Jo, då, då stannar ju inte du där. Du kan ju höra Jag ska ställa det. här? Nej, m. men kan... kan, kan hon... stä, om Joel gör red oh, action... Det? Det mm. Mm. Om Joel gör red action... Ja, med där. sin... Med kan vi gå fram och, för och, för och titta framåt? Mm. Men, men, men, eh. så att sen. Ja men fåttan i kvar, de blir han från och ligger på marken. Så det, går på det, det går känns det. som att det är mer bättre, det är är mer bättre bara, Nej, men att bara. att han flyttar på sig. Då, vi har vi har ju ändå tre chanser att träffa. hon. Ja, ja men, sagt, att men, man men jag, tror, jag, tror, jag tror att Joel inser det innan, innan han börjar gå. Att uh, han inte kommer att nå. Så han går ju inte <skratt> fram och ställer sig där. där. Så han står ju inte där. Nu ska de hålla på en mulg, det? Alltså det var så jag ville kolla hur långt ja, det var. Ja precis, så. han ville ju bara kolla. Ja. Så han står ju till <skratt> här, jag vill där någonstans. någonstans. Så han går ju fram hit och ställer sig där. Så ja precis. Nej, jag ställer med, med, med Albert eller vem som är där. vänster, 18, 18, Precis fem. inte. Till vänster, vänster. där! Nej! Ja, ja, vad fan! Ja, ja, ja, Eh, men då var det Roger som var färdig. Då är det. Ja. Då är det. Ja. Yes. Och det är, känner känner. är, redan, är fortfarande arg och griner från den förra ja. han springer, eller han går ju fram så långt han kommer. Eh, han, han gör Nej, kan inte det. Han var det. Varsågod, vi tar en annan vid ställa framför? Hur långt går det honom då? Nej, okej, Han kommer 25 bit. Han kommer ja. Men ja, men smart. Han ställer sig där. Ja. Och han han kan skjuta 120. Det, räcker. En sån. Ja. Är det, ja. Ja, det är en sån. Det, ja, det är du själv som har skrivit där. Ja, faktiskt. men jag vet att det stämmer. Ja. Eh, så då, du är typ Och så går, går utan den, ja. den där jävnen. Ja. Han är fortfarande ordinarie förbandet den första gången vi är han ville ju slå jävlar då dem då. 16 plus fem är 21. Det träffar. Och vi andas ser på, vi ser filmen. Han skickade en sten och bara... <går> ja, alltså, precis som mellan oss. Mm. <går> han har tagit skada skadad. <går> Fyra. Fyra. Fyra. Bara... Grattis. Då var det var han skadad från innan? Men... Nej. Nej. Nej, nej, jag fick ju inte skjuta. Jag tänkte jag skulle skjuta alla benen, men det var någon som sa att jag inte skulle göra det. Vi grunden sa att man hade tre liv. Vi hade gjort minst tio damage på i det här. Mm. Nu hopp hoppa Jeff inte i en liten segerdans när han varit så här döda två stycken. Det är det och snubblar på en jäkla. <här> <här> nej, nej. Runt på samma... så där bara. Och Jag lade och... bara att plocka upp, ditt kvinna han är. <här> Gör det. Det är helt bra på strid, så nu kan <här> det återgå som vanligt. Eh imorgon låter klappa. Ja Lota. Ja, det låter allihopa. Det finns ingenting där. Nej, jag kan tänka jo, att det jag har tänkt. Jo, men vad fan då är minuter, små pengar. Små jävla. Det var skinnet är ganska dyrt. <laughs> <laughs> nu nu börjar. Jag det, eh, det kan skiva upp 25 gp. <laughs> jag slår det en vanlig. Okej, grupp. Det var Jag lämnar min del till resten. Mm. <görde> Så vi skriver in den där med, alltså, alltså, alltså, de 25. Djurfotrar. Jag behöver inte ha någon del Det är 25 totalt. 25 du... totalt. Jag, jag, jag, jag behöver inte ha någon del av de 25. Ja, alltså. Det är inte de 2000 han ger, utan det är de 25. Man. Jaha! Jag såg det du Men då måste vi... Nej, men vi kör fortfarande. Jag skriver upp 25 fortfarande. Jag har dem inte uppgördade hela jag har bara allting. Och ett Bara ett! Ja, han får ett varje gång. Ja, tror Okej. Okay. Ja, det blir jättevårigt att vi med nya <laughs> <laughs> Ja, det ser bra ut. <laughs> <laughs> är det inga bivågar? Nej. Nu sönder. jag tänkte, om, om vi hittar en bivåg, kan väl bara få upp den att ja. köpa annan men är det någon som vill ha en filmboket? Vi har ju två sen tidigare? jag kan väl säkert ta en. Har vi liksom, till exempel Har vi filar. Ja vi kör inte upp vi, vi, vi, vi har två shorts sen tidigare. Jag, jag går fram till sen och fråga om han snällt vill ha en short på mig. Ja men jag tar den. Ja så tar du så. Ja då skriv upp det då för att då stryka det här nu. Mm. Nilla endo skriv Nilla endo upp damage och så skit som vattnet. Det funkar du då. Nej skriv upp shortbok. Ja. Här mm. så alltså, i mina halsar. Ja. Nej, så jag står ju här framme hos en på nu och... Du har en shortbow. Nej, du har ingen shortbow. Nej, jag har ingen shortbow, jag har oss. Yes. Så jag står där framme som en här med, med rocken öppen. Och där hänger allting. Skjut, <laughs> vågar, <laughs> där är det... Hur stor var du? Ja. Smatta dig! ja jag, jag vet. <laughs> och, och det är sånt för Det är så att jag tänkte filmer, <skratt> <på dig. skratt> <skratt> han var fokuserad upp ur filmen. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> så ska vi se vad är det här. <skratt> det är alltså ja, inte någon. är inte någon. De har inte någon. De har inte någon. Det, det är det har, ju någon. <skratt> De har inte någon. De har inte någon. De har inte någon. De har inte någon. De har inte någon. De inte någon. De har inte Nej, men det här är enda vägen. Vi ska klara det här uppdraget. Okej, okay, det finns ingenting på det. de är liksom 80 i just nu. Nu ska vi fram. Ja, vi klara det här först. Vi ska hitta bokräden alltså. Vi ska döda gubben. <laughs> <laughs> då, då lär vi, nu, nu lär vi ju så, så här och ha någon slags eh, diskussionsring här. Sådär någonting. Jag ska, Jag ska frukost. <laughs> Mat är Ja. Det, det, det har inte jag sagt, men vi, jag, jag har mumsat på äckåren vi tog med oss in som frukost. Ja, ja, ja, ja. <laughs> då ska jag käkat upp den nu, så den är borta. Det ska vara en D20 med mig. Food and fresh water for you and five more each day. Så det är det för ni hade den här ja. Perfekt! Oj då, jag är en liten kopp med vad är det när är i skogen? Är det survival där? Äh, ja. Fast det är vid skogen. Ja. Jag går det inte under? Äh, vi är där rum, Ja, jag tänker bara kör vidare. Ja, jag tycker, jag är ja. Ja, jag tycker jag att vi rör ja, vidare. Vi, eh, ja. Jag jobbar med jag. Ja, jag med <coughs> ja, Jag går in i skogen och sen, och sen ja. rör vi framåt. Jag byter om. Byter om? Till vad då? har ett andra kläder på mig. Ett andra kläder? <laughs> Japp, jag sätter på mig travel clothes. Gör du nåt med min asen i kläder jag vet inte om jag byter kläder? Har du nån... att jag fortfarande och försöker få på sig det här. Så det är Jag sätter på mig travel clothes. är bra att med Jo. Ja men, men du, nej, nu, nu, nu är vi inte inriktig. Du är här inte inriktig, eller det någon är det bara, hur när Ja men det är en först. Jag har gått in i stället iallafall. Ja, hur är du framåt liksom? en row först då. Och scouta. Ja, eller så går vi bara framåt lite. Ja. Så vi... Ja, men jag håller, jag håller mig i täten I ja, jag, kan jag kan gå i jag, i i jag kan gå i är, Nu, nu springer så... vi gör inga checks här på skolan. Nej, nej, nu, nu går vi. Skiter i det här? Alla. Alltså, ni, det, vi, har, ni, har, ni, ni har, allt som är med att vi menar att det är typ skit. Eller en inte du fattar det på den gruven Vi har, många, jag har, mm. Mm. Den jag har inte använt stocken. nej Ja, men vi rör oss in i nästa... Ja, när jag skulle hålla på att dö så kan jag Okej, jag kan inte måla snyggt. Draket. Eh, Offa! Oh, när ni kommer in i nästa rum. Vi ser ingen utgång. Nej, mm. ja, Det är det. Det är startmomentet. Ni kommer in i nästa rum, så ser jag ja, en stort skelettdrakligandes på golvet. Men när du är skitter, det är bara ja. ett skelett av en nåd. Ja. Jag vet inte nu när står, men jag tog vi också ett att jag är i skidor. Okej, okay. history. Check, check. Precis som du är för att kunna kolla om miniam. Ja, det. men jag tror det är history också så kanske man får veta lite om historien. Ja, men om jag kör en precept ja, här kan man avna köra history. Det är, det, det är search för att ja. se. Ja, men då searchar jag för att se hur det ser ut i rummet om det finns någonting där. 19. Det är då du ser, det är att den här biten som är så här det är, en, det är fortfarande gråttverkna, ja. men den har en annan färg Okej, okej, okay, okay. ja, ja. Men jag ser ingenting annat att det är bara en stor, tom grotta liksom? Ja, alltså. du ser, det är säger det skelett. jag det är en rikersäk på att hålla skelett. Ja, det är en att jag Det är, ja, du ser att det är drake. en drake. Ja, när jag när jag såg, men när jag såg... Någonting, man kan ju inte röra sig eller någonting. Ja, ja, det var det jag tänkte kolla när jag ändå searchade. Ser jag om så, man såg om man andades eller om jag såg, mm, såg jag, någonting jo, så, jag, såg. Ja, jag, jag, jag, jag tänkte, nej ändå. Om vi, om vi vill se om vi, mm. det finns någonting kört. Det är search för att se, perception för att höra. Såg jag någonting annat som, såg jag någonting gömt. Det var det enda. Jag lyssnar då. Jag får köra dubbla D20. Den är Mm, yes. <laughs> Nej. du det var ingenting. Kolla med Jag tror att det är en, måste vara magi som det sprätt om det är, ett, om det så, är en en det. Jag tänker mm. liksom om det finns liksom här en lön, och sånt. Det har vi redan Det är en administration någon annan får på skatt eller nånting. men det som Det är inga mossor eller sånt. Nej, det är bara faran. Det är det har och Du märker inget magi i det här huset. Alltså ja för att, Det är väl någon drake som har kommit in där, alltså, någon kom in där. Ja, Och fäller så har vi, vi. hittat efteråt ja, Hur långt fram är det till draken? Ungefär Vad kan vi uppskatta det till? Det, är, så jätte... det är ganska stort rum, Men det är ungefär 50 fram Men vi kan vi väl inte Vi fäller jag Ja vi kan gå och göra hur du vill Vi, vi gör gör har, vi har inte gjort en search Vi har bara ju lyssnat Jag slog 19 på search ja, Jag antar att det inkluderar om det är någon fäller Precis innan för döm, eller alltså sådana saker. Lättare fällor, kan du nog. Det ser du ju inget. Så, mm. Lättare fällor. Det, det kan ju vara jättesvåra svåra fällor, men ja. inte vill jag väl nej här. Kör, kör bara. Du kan gå fram till baken och kommer. kan mm. Du peta på den, du. Spekulera du Vi går fram, ja. allihopa. Du, jag... Nej, jag sitter ett händer sitt i. Jättemot. Inte allihopa. Ja, jag har kvar upp upp typ kvar kvar. Jag vill ha en rak tand är Ja, jag vill ha en raktan. Ja. Ja, du, du går bara fram och rycker loss ja, lot, det. Ja, bra. En, en, check. 15. 15. plus 2. 17. Ja, ah, du får en ton. Jajamän, du har en draktan. 3,15. Och så fanns. Ja, Har <här> <här> <här> du stora, hettiga klor också då? Men. Ja. Då vill jag ha en sån. Ja, <här> Det ta ju den här draken 17. Du <hör> <Vi> får också hur många Ja, Ska ni sitta och oss mycket alltså? skriver upp, skriver upp och oh, okay. Vi brukar ja. <hör> vi här också två. Draken. det vi måste skriver Emil Ja. Vi ska drakt då den någonstans. Nej, vi bara lätt. Men vad då vi springer vi går fram till den här dörren då. Men, då. Jag vill slå av huvudet på draken. Om det skulle vara bra det skulle vara så att <hör> vi så är <hör> ja, typ, det var jag var där. Ja. Vi har Samtidigt så man, en när du gör det så kan du ju liksom bryta alltså, en skäl så att det kommer till spökdrake eller någonting Det beror på om du ska slå med vapen eller ska slå med handen på med i attacken. <skratt> alltså han failade. Alla är ju inte så mycket du slömmer du sitt du sitt botten, Då tänker du slå eller? Där mm. Eller har vi skrivit sönder vapen eller något? Alltså, förlåt, nej, vi kör ju sådär inte som Jag tänkte göra det förut sådär så Nej, vi kommer ju alla gå utan ben Men, Kjell, de smyger i alla eh, mm. fall fram Och kikar på den där dörren där mm, det är lär. Lär, lär Ja, det jag vägget Ja, men vill, ja, den här, du... den här ytan med en annan färg Står du hos er eller trycker du nej, nej, nej, nej, jag rör ja, jag inte Jag sparkar det rör det inte. Jag vill köra en sån här Vad använder jag om jag vill kolla om den är något Alltså, är den råst? Är, är det en dörr? Om jag vill kolla om det är en dörr, till ja, exempel. Det ser ju att det ser ut det som en dörr. Det såg ju med din ja, Står att ja, ser det. annat, men det står ingenting på utan det. Det ser bara ut som ett... Okej, vad är det här för dig? Det är bara smågropa, eller så en gupp Det är ju som jag vill inte till det, är det. Jag. jag vet inte, smågrop. Ojämnheter heter Martin. Jag står där framme, men jag vet inte riktigt vad jag ska... Jag går fram till det här, och så säger jag... mellan Ja, det är bra där ja. Ja. Svårt. säger du någonting tillbaka kan kalla dig back. <laughs> <laughs> det händer är ingenting med mig. <laughs> <laughs> <laughs> bra har okay. ja. Jag står bara där och skakar på huvudet för att fatta vad han säger. nu är alltså <laughs> du går att säga in där. Okej. Det här tre heter då. Frågan 15, och mm. Dörren, det är en skärg som en flyger inåt. Och vi kommer det in och Okej, det går Jag tänkte att vi måste ta en runt om det fanns någonting där. Ja, det vi. vi har ju typ så det är ju mm. det där även några kontaktor och som ligger runt raka. Men om, om jag hittar, ja, hittar en färgskiftning på väggen längst in, då lär jag ha sett det som var runt raka. Ja, jag med. förstår ju så på ja, nytt att jag inte såg alltså, så upptäckte in. någonting. Så här tror vi 19 mm. av de testerna. har de här ihop nu? Sorry. Eller är det bara den kartan? Det här går in hit. Ja men jag tänkte, det, spelplanen vi kör, äh, eller, är det bara är det, det bara, rummet? Bara, alltså... har har dörren åt han? Alltså sköter in den så att den flyger till all världens Det var gården. som stelar så det blir som en så här grop av stelar som bara ligger och söndertranserar eh, Ja Jag är ju fortfarande i stället så jag går ah, ju med, med, med dig så jag, ah. jag är, går ju långt in. Du går in. Jag hänger på bakom. Alltså så att jag står precis. Men, Men Albert redan rushat in i rummet eller? Nej jag har äh, <skratt> <skratt> alltså, <skratt> <skratt> <och> bara... Ja han står hosman i, han står <skratt> hosman i din dörr. Fan! Dammer som får lägga sig. Förstås är det Albert. Men när du kommer in... Så ser det ser ut som ett gammalt arbetsrum. Och i mitten av rummet så är det ett skrivbord med en bokbok. Oj då. Ja, men vi vi fram till nu. Ja, men... nu måste vi ta och ja. en history check. Vem var det? Han snackade om att det skulle finnas här nere. Och all all all det där är boken som ligger på bordet. All all all rest. Right. Ja. Alkares. Ni... Det var ju någon som var duktig på history som kunde history. Gör en history. Mm. Jag kan gör, en, gör en history på rummet. Eller gå fram, kom fram till oss och gör en historia. Nu ska Vi ska checka rummet först. Ja. Så. Att, ja, är det ju det här. att om det är dörrar, dörra eller vad som helst, det är där Jag står ju där precis Och det var ju ni bra på, för käppkärna ja. jag. Ja, jag kör en search när jag ändå är där framme, för jag står ju precis bakom Svensson där. Så jag kör en... Du går in till i rummet, men du står utanför. På... Nej, jag ska slå sen. Nej, gå in i rummet. in. Ja. Eller ska jag gå in och ja, ordentligt? Gör det jag är ju ändå i spell. Ja, men exakt, vi två är Ja, här, så. så jag smyger in mm. är mm. Mot hörnet, jag, alla mina. in förbi honom mot typ, hörnet. Typ så. Ja, typ sådär. Och du söker efter? Äh, ja. Allt som är dåligt. Ja, dålda då, då, <laughs> saker. Do saker, som, saker som jag inte skulle se annars. Fiskbaka saker och som Tre. ser att det det det. jag har, Jag har inte träffat i Search. Nej, inte. Ja, mm. men, ah, in. ah, men det är en. Nej, det är noll i alla fall. Så äh. Det spelar ingen roll. Eh, det enda du ser Det är här. Ser du som en stege som går upp mot en lucka? Okay. Det är jag inte ser. Okay. Men jag smiger upp tillsammans med de där grabbarna. Mm. Och sen så uh, kör jag att jag liksom försöker uh, lyssna och se om det är, eller lyssna och höra någonting. Inri. Ja, om du hör ja. någonting där. Ja, Kör. Det inte mycket tidigare, liksom. Plus, ja det är ju två, det är ju tio, ja. Kan vi få jorda? Nej det verkar inte vara något. Kan du köra något bal också? Jag, tror, jag går fram till Nu kommer jag... nej, om det är djur. Någon monster eller sånt. Nej, det är bara... Search, nature, det är om du ser ett djur. Alltså okay. vi kollar det, kommer det till djur? Ja, jag går i alla fall. Uh, uh, Är det, ser vi... Det här, det som är runt väggarna, är det bokkyller kan, ja, kan vi lota rummet? Det här är ett skrivbord, så det är bokkyller. Kan vi lota rummet? Ja, det är search om du hittar någonting. Jag slår, jag slår en search till där, så att det inte finns så att mm. hänga Nej. <skratt> alltså, det är en search. Ja, det är en search för att kolla om du hittar något. 16. Ingen nu? Skattar eller sånt. E Nej, du ser bara boken på sista. Vi? Jag vill jag vill gå fram och kika. Jag vill inte mitt, röra så Jag tycker att alla ska vara komma in i såna här. Ja, handling. jag tror jag tror också det alltså, blir är... i rummet. Ja, men. är ja. alla alltså, i alla. det här rummet. Ja, ja alla, i alla rummet. står precis den här för dum. Så då kan vi ställa oss. Ja, alla. alla är där inne i det rummet. Ja. Jag, jag skulle vilja gå fram och jag vet inte varför, men jag skulle vilja gå fram och kika på en av de här bokhyllorna vad som står i den, alltså ja, vad, vad, vad som finns i den om det bara är böcker eller om det är något skriv ja, eller något sånt där. Framåt, du går fram till Ja, men jag kan gå fram till... Ja, fan, jag går fram till det där. Ja, kör. Nio. Mm, mm, ja, men det är mänsiga gamla naturböcker om skogar och sånt. Tror du? för Jag vet inte om du har alviska. Nej, jag har jag nog inte. Almiska, Nej, common och gnomish. Mm. Jag ser allt som okillade mig. Det är typ träd ja. på en ja. särskild text som inte du förstår. Ja, okay. ja. Men det kan inte du ut en liten annan? Jag har att läsa på det bete. Du går fram och kör. Ja, det är Search. 19 folk. Ja, ja. Mm. Eh, du säger att det, det handlar om natur och sånt. Men du hittar någonting mer. Du hittar en spa på bokhyllorna. Just vid där. <laughs> så, så berätta okay. nu. Så, då är du att ta med mig, eller? Ja, alltså. jag vet är jag så där. Och jag känner att nu är... Äh, ja. Begär. Du måste Mitt begär, dra. så att jag eh, drar i spaken. Du drar i spaken. Jag tycker att Jeff mår. börjar kolla oroligt mm. kring sig så här och försöker <laughs> se någonting om det händer något. Det kommer ett spjut utifrån botkyllan. Det du ser det är att bokhyllan åker fram lite mot dig och sen åker på sidan. Och där hittar du den där. Både Jeff och de hoppar högt. Borde inte jag se det här? Mm. Eller står det på all ser en stav. Du ser en stad, okej. Okay. Nu ser Magic Staff of Fire. Oh! Men, det var med och men den är frågan, alltså, kan jag ens använda den sen? Ja, men det är din Arkana. Det är äh, inte för att skjuta med. Och med. Mm. Men, du men få det är bara för att Ja, ja. Du du få få ja, nej, jag bara. Sagt, jag tycker att vi inte ska ge Joel saker här. <laughs> bara så sådär, utan någonting. Men det var tränad i någonting och sånt. Nej. Eller såhär, då får du jag ju tyvärr minus när du slår med en Du mm. slår två, eller, ja, men, nu, ja. blev, blev jag, det är två Du slår två, det är 20 och tar minst Ja, men då blev ju jag sådär. Då springer jag bort till nästa bokhylla. Mm, så, och söker så, så. igen. Så det hamnar ju här borta då, då typ. Det är den där. 16. Ja. <fart> du har ingen plus i... Mm. In. Nej, det är noll Men du hittar faktiskt någonting i den bokhyllan också. Va? Ja, <fart> slår du noll det var nej, det. nej, nej, nej. <fart> Ja, det, är det som händer är att bokhullan, den också åker fram. Det är du först hittar är 120 guldmynt. Oh! Wow. Ska ja. 32 silvermynt. Wow. 32 silvermynt. Mm. Ja, det det. Och, Och sen kommer ut en... Ja, bra... en ah, dolk täckte juveler. Oj! Mm. Oj! Oh. <laughs> då, då vill jag, äh... jag springa är ganska dålig på det här. Jag är ganska dålig på det här gubben killar att det är roligt att det är roligt att det är roligt att det Ja roligt att Fylld med på att det är roligt att det är roligt det är roligt att det är det är roligt att det är att Se om det att är så Ja, den är bara en En vanlig däger, alltså bara. Nej, eh, det är väldigt bra till den boken. Det är väldigt, väldigt Alla alltså treppar fram bara snur. Ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag kollar på Jag går, som jag går fram den boken och ligger där mm. också. Ni går båda fram. Mm. Vad var det här för någonting? Jag det är kolla, kolla, kolla på i den är Och ligger boken. När ni kommer fram till den. Så <laughs> ser ni att på boken står det Alkares hemligheter. Känns så som att fälla direkt. Ja, det gör verkligen. Vi kan inte ställa en... Kör en kama. Kör ja, en 11, det var inte mycket. Jag får också dra 13. Du känner inget speciellt på boken? Någonting eller någonting ännu här? det kanske. Ja, ja jag bara... History check och religious check och alla de här. <här> kan, kan jag kika runt och se om det För vi är ju nere i gråta. Men som vi ser, boken, boken ligger ja. vi måste ju så Vi Ni känner ja. ingenting magiskt över Vi, må, vi måste ju liksom... Det måste ju vara fyllt med damm och grejer. Ja, eller? men... Kan jag kika och se om det är någon som tar äh, det här? Så det är jag, liksom... jag, jag, jag tar boken. Du tar boken. Ja. Du öppnar boken. Nej, jag tar boken. Du tar boken. Ja. Du märker att den är väldigt lätt. Ja, jag tar boken. Kan jag fortfarande göra den? Bara se om, det, om ja. jag ser något tecken på att någon av dem är. Så jag lyfter här. alltid boken. Ja, liksom, det är ja. Ja. ingenting mm. Mm. Det Är det största? Någon annan kanske? 10. Uh, du ser, just vid bokhyllorna där det var, var det väldigt mycket damm, ah. men där den här boken var det, det är fortfarande lite dammet. Ah, ja, ja. dammet men inte lika tjockt. Ja, okay, ja. ja. Hur ser den här boken ut då? Så det, det, är det, det är någon det. som har rört vid boken den, innan den rör ja. ut det det det, vi, är, vi, den. Jag går till sista bokhyllan och så... Det, det, det, det är väldigt lätt, så det kan ju liksom vara att ja, ja, det är en tom, ja, en Du hittar in okay, Jag Jag testar sista. Jag ser att hårsta är Ja, precis. Elva. Just vad gör ni för något? Han... Kolla det hända innan han på. Så så liksom jag ska ändras på tiden till 13. Hittar ingenting på den. Nej. Men, vadå? Det tror jag, att det, jag att det är så här egentligen. Vad sa du? Inne vad skulle du söka med för bokning? Vi öppnar och ja, ja, det är search intelligence på. Alltså en eller annan prestationsmotor. Ja. Så då blev det ju 16. Ja, då kollar jag tänkte, kolla alltså, man skulle söka för traps? Det det, ja, det. Var det search? Ja, det är Vad är det här brota? Jag är osi Men jag har redan boken på Ja, jag, jag menar. Jag vill bara skriva, skriva. Varför? För, för, för vi vet jag behöver inte läsa om det. dig. Jag hittar ingenting. Jag går för, för visst fanns det en stege där inne va? En stege och en lucka upp. Ja, exakt. Jag klättrar upp och så känner jag på luckan om den. Ja. det är här borta då? Ja det är ingen bättre Nej, då tänkte ju bara, lite enklare att se typ äh, Du har ingenting, men det speciellt. Du, det går att öppna luka. Ja. Jag kände på honom. Du kände Aa, på det. Kände ja, ja då, du kan öppna det, större problem. Du, liksom när det rycker i er så blir det som lite jordhållande. men ja, det kör bara. Ja, vi tar oss ut. Ja. Ja, jag öppnar luckan. Ja, när du öppnar luckan så ser jag att det är en lärg ute i skogen. Ja. Jag varför du gör Ja, vi tar med spåken och går ut. Ja, ja. du är uppe upp i skogen. Men är vi i samma skog, eller kommer vi ut i skogen? Det vet Utan, vi far, inte, det vet, det vet vi inte. Vi går upp i en skog, kan, kan jag göra. en nature för att kolla mm. den Om det är samma. Om du känner igen skogen. Ta, ta. Ja, det är har typ gott 6 gått ja. sex Ja, det här ser ut som en fin skog. <skratt> <skratt> ja, han också kollat så att vi inte... Och det från själva samlingen? Ja. <laughs> det är det för information. Ja, vad då är det för att kolla det men vilken är inte visst om Är det en natural intelligence? Så det är alltså uh, so so modified ah. intelligence plus <laughs> <laughs> <här> jag fick tre då vill jag gör väl också det. Fem. Det är ju som Jag det är vantänka <Nah>. så det Det går då <här> har du jag, jag vill ju så här få upp efter dolda saker upp i skogen nu när jag kommer upp i fram så inte är någon jävla som eller om jag kan se någonting. Det är okej, det är okej. Är det tjup, ja typ så inte står någon tjut då så som, som sakerna för oss. Men nästan att det är du kollar. Efter det du dina saker så, ja, jag, jag, kollar. Kollar. jag kollar. Jag kollar. Ja. Det är det är det är inga dolda. Jag lyssnar på det. Det är bättre och bättre. Eh 5 mot 10 plus så vad gör jag? 2 <gör> du har en, en urklar i... Ja, det. Nej, men då så... Nej, men jag tycker... Jag... Alla, alla har kvättat ut det hela ja. Stäng vi. Nej, vi låter det vara öppen. Nej. Om vi, men vi måste gå tillbaka till orman. Ja, då får du det. Nej, men du, då, du stänger den. Om kanske inte öppna kan den Det såg ju tyvärrst magisk ut. Det var bara lucka. Jag tycker att de börjar hålla och om Det Jag börjar röra Ja, jag Ja, jag hänger på. Ja, mm, fortfarande smyger med fram. Vi försöker lokalisera vart vi ska. Vi går, jag går i jag kan ta vi ta tillbaka stig, till stan. <laughs> ja, vi kan ta en uh, nature för se, eller survival om ni kan märka vars ni jämtar. Vad är det för, för något? No? 17, så 19. Wisdom. 19. 19. 19. 19. 19. 19. Du hittar den där vägen vi kommer ifrån så du hittar direkt ja. en stig ut vägen vi kommer ifrån. Så nu blir vi, vi, är, vi är utifrån den här grottan. Ja, vi är det är utifrån. så pass vigen. Jag tycker ju bara... Men jag tycker, Ska vi inte gå till ormarna? Nej, jag tycker ju bara... Du behöver det. Du så nu är Joel att tvinga den att öppna den här boken så vi ser vad det är. Ja, exakt. Jag säger samma dag. Jag vill ju vill veta vi vad det är innan vi lämnar över den. Det kan ju vara... Det kan ju vara vadå? Plus ett i allt, allt och sådana. Men det här talet skrubb är inte såhär. Vi kan fråga utan vi skrubb ner. Han vill inte Okej, nu får vi provasla med om det är ditt. Nej men alla rung ställer sig... Jag ställer mig ready action! Ska jag frågar först? Ja, klart. Så, kan vi få öppna boken? Du kan få stå från om det ska du hända hemst. Vi kan lägga den på marken så ska vi peta på den med en pinne. Det är lugnt. Mm. Om jag har på staden. Men ja, jäveln! Men jäveln! Men jäveln! Man kan jag inte använda den! Ja, ska vi döda? Bara, nu. bara, bara om han slittar, nej, men vi, vi, slittar pengarna med oss alla. Nej, men jag, jag, om jag får boken så får du så. det här. bra. Det är bint ja. det Vad gör han? Jag tar boken ja. och sen så öppnar jag den. När du öppnar den så märker du att sidorna i boken är bortrivna. Vi <laughs> måste tillbaka till ormar. Ja, vi ska inte ormar? Nej, det är ju det. Är sidorna finns säkert där. Nej ja, men i, nej. alltså nej jag alltså, alltså jag har något råd jag tänker att boken är att sitta är vart jag slår igen den och sen så går jag mot stan bara mm, bara bättre mm, att få. Ja, ja exakt det var det. Här. Boken. Jag hade inte något nedskrivet om det var jag som är fel nu. Men hallå ormar här kommer Ja men vi går tillbaka till stan. Vi går till, i, vi nu och vi, vi, ja, vi ja, hittar vart. Jag går tillbaka och så Ja jag går tillbaka och jag går efter det. Ja det. <gudet> ja, försöker, ja. ja, ni kommer till staden, ni ja. går ni till värdshuset, eller? Alltså, ja, hur ska man skydda sig i värdhuset För där förlorar man alla pengar. Vi, vi försöker för, vi, vi. försöker uh, leta reda på gubben. Ja. Ja, men, men, men, men, men, men, men, jag lägger mitt guld i en den här förkansongen så, så att det inte... Ja, det gör Men jag tänkte kanske bra vi gör klart själva uppdraget. Vi gör vi gör klart, ja, vi försöker hitta så gubben. Vi försöker ja. hitta honom Ni frågar någon om man har sett en gubbe som liknar... Och de pekar mot värdshuset. Ja. ja, men då ja, går vi Ja, så ni kommer in i värdshuset och då ser ni kolla upp och och ser där nere och "Hitta boken." Ja, ja, boken? Ja, vi har, hittat, vi har hittat boken liksom. Ah. Vi har tagit sig igenom grottan, ja. Ni verkar... Det är någonting ni inte säger här. Ja, det var lite tufft bara. Det var lite drakar och annat mysigt. Oj, vad det så pass. Ja, mm. Ja men Måste ni ha fått häftiga skatter i alla fall? Nej, ja, tyvärr. Mm. Ingenting. Nej. Vi hittar en bok som du skulle Oj. Tack. Men det kanske inte det, är det där det, vad du önskar gärna? Nej, men jag tycker, vad, vad håller ni till någonstans? Alltså, ni lärda någonstans? Ja, ja. Om du kollar upp för backen och åter upp där, så ser du det som ett bibliotek. Där brukar vi ofta svara. Men är det bara du som ska ha boken, eller är ni en... äh, Jag tar gärna boken, men sen kommer jag visa det för de andra. Vi tar med oss boken upp till ditt eh, bibliotek, till dina kontor där. Okej, okay, ja, så Ni börjar gå. För att ni kommer in till bibliotek, han hälsar på några, och sen ställer sig och kollar på er. Och så, ja, jag tycker att ni lämnar över boken. Ja, men, ja. jag ger boken jag ger en boken. Jag ger en bok. Men, eh, måste jag få bekräftat att ni har boken först. Ja, jag har ju rösten, sen. sen. Ja, får, den. Ah, får jag titta på boken? Ja, du tittar på boken nu. <laughs> Berätta att det är kanske är som man förväntar sig. Ja, men det här är boken. <coughs> det här är boken som vi hittade, ja. Ah, det, här är, det, det, här det, det, det här är det vi hittade i grottan. Vad menar ni med det? Ja, titta på det. Han tar boken och öppnar. Och ni ser att hans ögon blir knallbiten. Han ser att alla papper är borta. Ah. Och så säger att det här är inte bra. Någon har tagit de här papperna. Det här är inte bra alls. Jag måste ta reda på vilka som har tagit de här papperna. För jag måste be om ändå en tjänst. För vi måste ha de här papperna. Han är fel händer så kan så jag med vet vad som kan hända. Då säger jag så här. Ja men då får du väl återkomma till oss. När du, när du har tagit reda på. Vad som, vad, som, vad som behöver göras. Eh, och så vänder jag mig om och går tillbaka ja. till tavern. Då att. nej, nej, nej. Jag är på då. väg ditåt. Hejdå. Är det inte möjligt att. Varför den här kan finnas hos ormarna i vattenfallet? <fyr> nej. Det vet ju inte utan, var det var man. Där. Han har aldrig varit där. Nej men jag frågade er alltså. Jaha, du tror att de jag... gick kvar i rummet. Jag tror att de i rummet. <går> det tror inte jag. Någonstans. Jag, ja, jag... jag... jag... Man... jag... jag... jag har, har... har... har... har kommit fram nu så jag sitter och dricker nu. <går> ja. Ja, jag gick kvar i biblioteket. Ja. ja, nej nej, vi lever vidare så i stan som var. Nu är uppdraget ju avslutat.